Riggavarning. Tack för att ni har lyssnat på oss. Jag var tårta. Riggavarning at gmail.com Ja, dit så har vi nu i ett år bett folk att uh, skicka sin feedback. Och diverse. Och sannoliken, om det inte har kommit in feedback. Och diverse. Eller hur Nikolaj? Mm, min minns han. Och vi har ju där vid sidan om det också haft ett fantastiskt Twitter-konto Som man också har kunnat skriva till. <laughs> ifall man har känt sig som manad. För att inte alla om våra befolkade Facebook. Mm -hmm. No men, äh, till att börja med så tack till alla som har lyssnat och säkert Tack till alla de ännu fler som har slutat lyssna i något kärn mm. av vår karriär. Vi är ja. glada och nöjda att ni har hängt med oss ett år, sporadiskt eller kontinuerligt. Vi tror det är men vi har faktiskt lyssnare som hänger med på den där jävla veckan. Så, ja, jag tycker jag är synd om den. Jo, ja, är de är, är sannolikt de osjungna hjältarna av den här historien. Men idag ska mm. vi inte tala om dem. Idag ska vi tala om oss själva och programmet. Ja. Uh, idag så, så precis som vi kan ta avsnitt som helst. Nej, för idag Nikolaj så ska vi lämna ägot och hattarna och uh, de sedvanliga rollerna som vi bär. Uh, för vi är ju inte hundra procent ärliga när vi gör det här är vi Nikolaj? Nå, no, det, det varierar väl det stämmer ju nog no, men för att avsluta meningen vid dörren, vi ska lämna allt det här vid dörren för idag så mm. är det nu då vårt jubileumsavsnitt kan vi väl kalla det um, där mm. vi har en chans att vara ärliga och faktiskt svara på den här <laughs> väldigt intressanta feedbacken som har kommit in ja som sagt, hör gärna av er till triggervarning.gmail.com och varsågod take it away Nikolaj, var finns vi Anna? Ja, nå minns finns vi ju på Twitter mm. under namnet Triggervarning 1. Yes och så finns vi så. som sagt på Facebook. Mm -hmm. samma Där finns vi. Ja. Så, um, mm. Mm. Okej, okay, idag ska vi som sagt göra någonting lite annorlunda. Idag så ska vi som oss själva eh, Samie avonde mm. och den där andra killen som alltså heter Nikolaj von Fe. Von mm, Tyska föräckare. Så mm. ska vi svara nu på era frågor. Uh, och vi ska försöka göra det här så ärligt mm. vi bara förmår. Uh, de här frågorna är nu inte i någon specifik ordning um, mm -hmm. och vi bara kör så många och så långt det går um, jag kan nu svara på en osagd fråga ifall det här känns som väldigt mycket feedback nu då för uh, ett avsnitt som ju i bästa fall har 20-30 lyssningar per avsnitt så är ju det här nu då, det här är contenten av ett helt års feedback. Inte nödvändigtvis mm. för ett eller ett par avsnitt. Och uh, vi har lämnat bort den hel del uh, frågor. Uh, för att vi tyckte att det liksom. kanske är roligare att vi svarar på frågor som är antingen lite negativa eller triggande om ni vill. För att det passar kanske bättre. För att mm. säg handen på hjärtat. Nu har ni väntat lite på att vi ska få, på, få kärten en gång. Um, men att no, det kan låta som det är ganska mycket negativt här. Men vi har ju faktiskt fått in bra feedback nu som då. Det är bara det, mm. det finns inte så mycket att diskutera. Att någon skickar in någonting i stil med att jätteroligt program. Jätteroligt ja. att lyssna eller jättebra att ni talar om det här. Vi uppskattar den feedbacken. Ni får jättegärna fortsätta skicka in den. Men det finns inte så mycket att kommentera där. Men, ja, äh, love love love Tack för att ni skickar in den också. Det, det får oss att vilja hänga mm. oss lite mindre i alla fall. Mm. Ähm, men äh, vi behöver ju inte på några hattar idag eller någonting. Oh, man får ja. vara riktigt sig själv. så jag, jag tror jag mm. bara sätta mig riktigt bekvämt här nu under mina mm. boxershorts. Och, äh, kanske du vill börja, Nikolaj. Om du läser den första frågan och så kör vi sen. Ja, äh, min Vi ska ta och titta. Um, så först här i tågordningen har vi då, varför väljer ni alltid så triggande ämnen? <laughs> ja. ja. Uh, <clears throat> väljer okay. vi faktiskt triggande ämnen? Jag vet, alltså det är ju ganska subjektivt. Um, mm, det är att, i högsta... uh, no, Alltså okej, okay. uh, inte jag hymna, jo vi väljer triggande ämnen. För att, no, att äter triggarvarning. Det äter inte gulliga än alla björnarvarning. Uh, no, det går väl lite tillbaka när vi bestämde oss för att börja göra um, den här ja. podden. Där vi sa att no, men, det finns redan väldigt många feelgoodpoddar där ute. Och även om vi vet att de är välbesökta... Och säkert välbehövliga i dagens mm. moderna och ganska trista värld. Så känns det som mm. att man tillförde faktiskt någonting att göra en till sån. För att det finns mm. många poddar där ute som vill säga att ändå tar upp stora ämnen. Men de talar liksom runt dem. Och det stör oss jo, lite. Jo, av... kanske... Ja, förlåt. Jo, det det är alltså precis som du sa. att Det, det kanske är en, en, en sån sak som har stört oss båda väldigt mycket. För jag, jag märker att jag har blivit, jag har väldigt låg tröskel för när det, när det gäller att jag liksom tappar, tappar intresse för en, en diskussion mm. där man egentligen inte kommer till kritan. Jo, uh, att, Utan att antagonisera någon så är det ofta så att många poddar tar upp de här stora ämnena men liksom de kämtar runt dem, och vi gör ganska mm. många kämtar men i kärnan av varenda avsnitt försöker vi ändå liksom ta upp ganska allvarliga och ganska djupa punkter och den här tonen det finns många frågor säkert som berör den här tonen eller hur vi gör saker sen men att den här tonen vi har så sätter jag lite standarden sättet som vi tacklar um, mm. ska vi säga den här de här frågorna på så ger oss liksom tillåtelse att gå djupare än de flesta andra har som kanske har en sån här mm. skyldighet till Yle eller till sina sponsorer eller sånt med bästa vilja skulle de inte få gå lika djupt som vi mm. gör så um, vi vet att det här är kanske inte så populärt eller det är väldigt svårt att lyssna på ett fucking tre timmar långt av nekrofili men för oss är det intressant, att det här det är det ingen annan som gör, så varför inte göra så här? Så därför väljer mm. vi triggande ämnen. Ja. Mm. Uh, Okej, okay. no, men, uh, andra frågan då. Uh, var tar ni era diskussionsämnen från? Mm -hmm. ja, ja. du ta den, Nicola? No, jag, kan ju, jag kan ju försöka börja på det så får du det där. För jag över, sen, jag, sen jag blandar bort mig. Uh. Men, alltså, nog, nogal, nog utgår det ju ganska mycket från vad, vad vi själva tycker att är intressant. Vad som är aktuellt. Ja. Alltså vi har klart, så att säga, som det var tanken att vi skulle diskutera kring, kring tyngre ämnen. Mm. Både sett som liksom, politik. Uh, samhällelig synvinkel, filosofi psykologi eller, eller liksom multimedia uh, mm. så, men, men jag skulle nog säga att det, det är nog ganska långt så att säga vi som har, har möjligheten att där då komma med förslag och, och lite bygga upp och se att vad så att säga vad väcker, väcker kanske en reaktion hos oss själv, ja. var, var känner vi att vi har någonting som vi vill komma med att, ja, det är ju kanske den här centrala punkten också no, uh, det beror på ganska mycket ska mm. jag säga för att um, allt som oftast har vi de här vi kallar dem för produktionsmöten men det är allt som oftast jag och Nikolaj som hoppar på Discord och bara funderar att liksom vi i största allmänhet. Och sen mm. i princip. Vad har vi nu blivit som har liksom gjort oss fittiga? Eller liksom. Vad I, det liksom? I, I korthet ja. Ja. Och att nu, är det ju, nu tar vi bara upp ämnen som gör oss upprörda. Men liksom saker som har väckt en reaktion mm. i alla fall. Ja. Um, men det är ju både fördelen och nackdelen. Att göra uh, en podcast som ganska religiöst har kommit ut en gång i veckan. Uh, att. Vi har ju möjligheten att tackla väldigt aktuella saker. Uh, och mm. att vissa grejer så är ju mer, ska vi säga, tidlösa. Till exempel många av våra, um, vi kallar dem för sex- och sexualitetavsnitt. Så de kanske mm. når en not för alla. Därför att det berör oss på ett som allmänt plan. Men... Um, ja. Men ska vi säga medparten om våra spoiler avsnitt eller <clears throat> vissa kanske mer uh, politiskt lagda eller sociala frågor så kanske säkert har med mm. värde. Om man ser på hela diskussionen. Men som ämne. Eller som rent som så här hätklickbarhet. Så kanske de har ett visst ganska tids tidsbegränsat eller finit värde. Mm. Uh, men om man mm. säger på kanske våra mest lyssnade avsnitt. Och bortser från just spoiler-varningarna. Så, spoiler så det är just de här som har att göra med saker som typ nekrofili. Eller det här avsnittet vi gjorde om homosexualitet och så här. Eller mm. att man ska... Som det så vackert sa. Det slutet, man fitta på internet äh, kommer mm. ganska högt upp. Just därför för att de berör folk på så mer allmän nivå. Äh, ja. Och de här <skratt> diskussionsämnena så egentligen det är antingen det som har varit väldigt aktuellt den senaste veckan mm. eller kanske senaste månaden. Eller om det är något specifikt som vi har stört oss på. Men sen har vi ofta. Vissa grejer som vi säger, det här skulle vi vilja tala om. Men det har bara inte varit mm. läge att tala om det. För vi har alla, eller både jag och Nikolaj har, alltid ett visst antal käpphästar som vi gärna vill rida i mål. Mm. Så. Men, från, mm. men från överallt och ingenstans. Vi försöker att inte diskriminera så mycket. Vi, mm. vi har gett som uppman, att vi ska kunna och, sträva till att diskutera allt. Utan särskilt mm. mycket censur eller no, preferenser. Precis. Precis. Ja, då ska, mm. ska vi gå vidare? Ja, vi, vi kan göra det. Um, ja. Okej, okay, här har kommit in följande då. Varför följer jag en i sådana rövhål på Twitter? Ja. Jag har inte mm. sett många av de här frågorna äh, ska jag kännas ja. Ja, jag, nej jag vet jag tycker det var roligt um, no, men det är ju mm. du som är främst ansvarig för Twitter så vill du, vill du ta den frågan Nikolaj? ja alltså äh, där, där var ju tanken att äh, eftersom det här är podcasten som där vi ska försöka ta upp så att säga äh, Ämnen som man nu vanligtvis inte ser att andra poddar tar upp. Mm. Eller ens ibland vill röra med en, med en lång pinne. Så, så vi tänkte att den här Twitter-närvaron, att man där skulle fokusera på att också kunna på ett sätt, på ett sätt samla in material. Genom att se alltså, de här famösa individernas och föreningarnas... Liksom, produktion där det är som det blir lite mörkvärd ibland när man ser vissa alltså man uppfärdningar alltså ja, ja mm. det är definitivt ja. um, men sen är det också som en, ett ställningstagande till det här att, så att säga, vi, är inte, vi är inte där och följer dem för att vi skulle specifikt dela åsikt nej vi är snarare där vi, liksom, vi söker kanske material att delvis göra narra material ja. att kritisera material ja. som som skulle liksom, som skulle vara i vissa fall också aktuellt. Jag tänker att jag, jag har varit till exempel viktig med att följa så väl det här så kallade alt-right så alltså att säga den här alternativa högern. Mm. Uh, och uh, att också följa till exempel Antifa att, att så att jag gå över det, mest alldeles det politiska spektret Anders över att... Ja <laughs> precis äh, no, men, men vi tycker nog att det var ganska roligt så det skämt. för att det är liksom på Twitter och no, sociala medier överlag så, så hör det till att man ska liksom like allting som man får mer likes tillbaka Uh, mm. Men mm. samtidigt tycker det var roligt att ja, hey, hur skulle det vara om vi bara typ laika uh, folk med dumma huvud? <laughs> att liksom i princip, yeah. att, om du vill ha en lat hund för hur du ska definiera liksom, trigga varningstviter, så basically, om du av någon anledning hamnar på trigga varningstviter, så det är inte en bra sak. Mm. Det, det är liksom som en mm. stämpel att liksom, okay Hitler approves eller någonting. Att liksom, du vill inte vara där. Mm. Uh, ja. Sen mm. finns 100%. det väl, jag tror, hade vi kanske något undantag när det här? Det finns väl nog någon genuin bara som, är, som det bara var råd att ha kontakt med som vi hade där. Det nö, äh, alltså alla är növendigt hundra procent skam av det här, men med parterna. Nej. Nej, precis alltså, det är det, ja. Jo, jo. Vi är, vi är ju inte, det är ju inte som att vi, vi skuffar bort någon ifall if någon skulle vilja liksom faktiskt följa. Eller att man ska följa dem. Nu kan vi alltid liksom överväga. Jo, uh, jag vet inte om den frågan uh, fanns här. Det kan hända att den finns mm. här. Om den finns här så svarar jag på den nu istället. Att mm -hmm. till exempel okay. så folk kommenterar de här taggarna. Uh, som har lagts till i de här äh, till avsnitten på, på Archive. Och laddar upp Att Vad för det ja. som varför har ni bara liksom till exempel nu nyligen så laddade vi upp den här Marvel's Infinity War. Då. Uh, ja. Så varför sätter du inte bara liksom då uh, en massa namn och studier och liksom kompositörer och allting då. Så genererar mm. de här klicks. Och grejen Precis. var No, men för att alla gör redan det. Så att om, jag nu, om jag nu sätter då Samuel L. Jackson, Alan Silvestri och Marvel Cinematic Universe. Så då mm. tävlar jag med alla tiotusentals andra som sätter det. Men ja. och om jag nu då istället säger Ironmans håriga ballar. Så liksom, det är inte någon som någon söker på men det kan bli en del av en sökning om någon bara liksom, söker på något väldigt specifikt och så säger de att va? Ironmans håriga balla vad är det här? och klickar de dit och att förmodligen hittar ja. ingen där de ska men samtidigt så kunde det här dubblära som att ifall ni inte har listat ut det så att om ni kollar på ett avsnitt så säger ni att liksom, det här är ämnet specifikt, det här är liksom ämnena som tas upp löst i avsnittet och ofta är det i liksom någon slags spatial relation så att du kan egentligen följa taggarna för att se exakt för att vi går igenom under programmet i ordningsföljd. Um, men det var bara liksom, tyckte jag, ett ganska kul sätt att använda sig av helt överdrivet använda taggar på sådana här grejer där folk bara ändå mm. försöker rada upp referensramar ja. för att generera klick. Så jag tyckte det var onödigt så jag ville göra någonting annat. Så, ja. Precis. Mm. Mm. Uh, ja, ja. Okay. Uh, Följande kanske? Ja. Uh, hur mycket arbete läggs ner på avsnitten? Det låter spontana och oförberedda, men är det faktiskt det? Uh, mm. Här, här no, kommer no, no, den no. stora ojämlikheten fram, kanske? <laughs> no, det, liksom, det beror ju på hur bra eller dålig man är. Och vi, Ja, Jag är mm. jättebra, Nikolaj är jättedålig. Nej, förlåt. Mm. Um, Okej. Okay. Det varierar ganska mycket från avsnitt till avsnitt. Att, um, spoiler warning säger ju lite det här avsnittet där vi kan där vi i princip konsumerar någonting. Antingen tillsammans eller skilt. Och sen sätter vi oss ner och talar om det. Um, mm. Så det är ju kanske med våra reaktionsavsnitt. Um, trigger varning till sina sens. Så kräver ju en viss struktur. Uh, därför mm. att du kan inte gå in uh, och diskutera någonting som till exempel hän. Eller liksom sexuell identifikation. Eller liksom könsroller. Utan att liksom vara någorlunda förberedd. Eller liksom ha någon idé. Uh, och att... <coughs> jag Liksom jag skulle säga. Äh, eller vill du, vill du hoppa in. Eller ska jag tala lite om vår process. Uh, nej tala, tala för all det. Ja, Jag hoppar in sen. Senare Nå, senare. Nå, mm. Vår process är väl ö, överlag. Någonting i stil. Med att vi har. Något som jag väldigt fint kallar för produktionsmöte. I något tjäder. Och så. Mm -hmm. Sätter vi ner ett antal. <coughs> kanske avsnitt eller idéer. Och så brukar vi då slå fast. Nå no, hur skulle det vara om vi skulle göra det här till den här frädden, det här till den här frädan och sådär. Och så, där. Och så, så är ja. vi kanske så att det inte blir som för mycket. Vi försöker att variera lite så det inte blir för många ämnen uh, för nära i väg med varandra för det är lite trist. Um, och sen kollar vi av förstås så att vi inte nu typ gör samma ämne på repeat. Även om det är avsinn alltså att du blir lite så här overlap kanske. Um, sen så när vi har bestämt ett ämne så brukar vi ofta liksom göra lite research på egna håll. Liksom Nikolaj har ju sina grejer han vill ta upp. Jag har mina grejer vi vill ta upp. Uh, kanske ta lite information och lite forskning för att backa upp vissa saker vi säger. Um, sen så träffas vi i programmet och funderar. Men, vad har du hittat och vad skulle du vilja diskutera? och Sen funderar vi kanske då lite att... I vissa fall kanske vilken enda vill vi börja. Och vilken enda vill vi sluta i. Och mm. sen då. De famösa hattarna. Men jag vet det finns frågor om hattar. Så vi kan ta upp det senare. Um, ja. Men det är ungefär den förberedelse vi gör. Att själva programmet. Mm. Och det här var liksom en stor del. Av den här, det här argumentet. Som i alla fall jag gjorde. När vi började göra det här. Uh, så var att jag tycker inte om. Uh, så här övereditärade poddar, att mm. vi var ganska överens om att vi ville att det här skulle vara en, liksom som lyssnare, till, främst under trigger-varning men också kanske spoiler-varning, så det du får är i princip att du får vara fjärde väggen till en salongsdiskussion av bildade människor, som på ett väldigt mm. bordust sätt diskuterar Stora samhällsfrågor. Filosofiska tanken tankenätter. Eller då i viss fall. Media, massmedia eller kultur. Och att. Mm. Äm, riktiga människor. Så låter inte perfekt. Hela tiden. Riktiga människor stakar sig och stammar. Och använder könsord. Och har preferenser. Och det här har lite förstås med rollerna. Som vi har i avsnittet mm. att göra. Att. Äh, kanske finns det frågor om det här sen uh, så jag tar inte upp det så mycket men vi är ju inte ja. liksom hundra procent oss själva liksom det syns kanske bäst i i liksom den roll jag tar som är väldigt aggressiv och antagonistisk uh, och att uh, jag skulle nog säga, okej okay, alltså nu är jag egentligen ett asshole uh, in real life too men att inte i den graden um, men att liksom det du hör från vi börjar avsnitt i slutet av avsnittet. Självklart måste man ju editera lite i början för att få in intron. Och liksom så här och liksom motsvarande sig i slutet av avsnittet. Och någon gång så kan det hända att bara för roligheten skull så har man satt in typ en ljudklipp. Eller liksom en bakgrundseffekt eller någonting. Men i princip där du hör. Så exakt det som när vi spelar in. För att vi tror inte på att klippa bort någonting. Att om vi sa någonting riktigt hemskt här. Någonting riktigt otroligt triggande eller rasistiskt. Eller någonting, så då är det där. Mm. Ja. För det är liksom. Då måste vi ta det. Uh, och att um, mm. jag skulle kunna säga. Uh, till exempel för jag står ju för medfarten av allt. Liksom äckligt och triggande i programmen. Är att jag skulle kunna säga att, mycket av, alltså, att det är inte mina åsikter, det är bara den här rollen jag spelar. Men det är inte sant, det är helt mina åsikter. Mm. Uh, men det jag kan be om ursäkt för är tonen. Att tonen som används mm. är, är, är fel, den är improper och den har inget, jag förstår att den triggar folk. Men yeah. det, det är poängen. Mm. Alltså det är därför vi kan tackla de här ämnena så effektivt som vi gör. Och Nikolaj uh, fyller en mycket viktig funktion med sin roll och liksom sin ton också. Men åsikterna, det är helt mina. Jag står för varenda mm -hmm. ord jag har sagt i det här avsnittet och det vet jag Nikolaj gör. Men jag tror man ska inte vara så allvarligt på um, om när vi liksom uh, till exempel talar om rasism och liksom så här till exempel. Mm. Uh, jag vet att det finns en fråga om det jag sa där liksom till exempel det finns en fråga om liksom den här kvantifieringen av ordet näger till exempel yeah. men, men liksom att om man lyssnat på avsnittet så har vi redan såklart gjort eller vi har, vi har gjort såklart att vi är emot det här vi tycker det är löjligt att liksom att rasism har ingen plats i det bildade 2018 mm. så det faktum att det vi känns... använder det i något avsnitt så ofta för effekt eller för att få en, liksom, en ton som nästan är sardonisk. Att, um, det är liksom, men nu går jag för långt från den här huvudsakliga frågan. Att vi låter spontana och så är för att vi har gjort ett bra jobb att förbereda oss. Men själva dialogen och diskussionen, den vet vi inte hur den går. Den händer, den är improviserad liksom, med grund i materialet vi har lagt. Så att det skär ingen editäring annat än förstås att ljudkvaliteten och liksom att jämna ut nivåerna och så här men det är tekniska grejer. Men till exempel det, det har aldrig hänt i något avsnitt att vi till exempel nu har vi klippt bort ett tjok här. Um, Okej okay, det en liten lögn. Någon gång så har det hänt att till exempel vi har måste bryta ett avsnitt mitt inne på grund av tekniska problem. Och då har mm -hmm. vi liksom bara fortsätta igen, kanske efter någon minut, när vi fixar problem. men det har aldrig hänt att vi har klippt bort ett ord eller en åsikt eller någonting, så det du hör är liksom 100 procent det vi sa och det är spontant och händer exakt i in the moment Ja, ja och jag, jag tänker det där, det är, ju, det är ju klart, det är som du sa att vi ville undvika att ha en sån här något som skulle vara så där väldigt liksom klippt mm. och, och strömlinjeformat att, att eh, jag har själv en, en, en, en sån här förkärlek just för kanske speciellt eh, brittiska podcasts mm. och, och så här mer säga, diskussionspodcast där, mm. där man faktiskt också hör det här Olika deltagarnas uh, små vad ska säga, interjektioner, mm. uh, just uh, också uh, tvivel, uh, funderingar, konstpauser eller också som hända, vad ska säga, meningsfulla tystnader som, som bara kan uppstå rent spontant. Jag tycker att det de är, de är viktiga. Det är något som tappas bort i det där om det blir sådär väldigt liksom, mekaniskt. Och som jo. ett löpande band utan någon form av liksom stopp. Och sen tycker jag att liksom när man hör då en tradition, en svenlig podd då, som går idag som är typ, ska vi säga, mellan 30 och 40 minuter lång per avsnitt. Mm. Så att det du hör är ju egentligen typ en timme och 20 minuter som har klippts ner i det här. Uh, men eftersom man tar bort allt det här så att man, man hör de här kanske fina orden och grejerna och jag menar herregud vad bra vi skulle låta om vi skulle som fina när oss själva, men jag tycker den här uppbyggnaden och det är liksom, just som Nikolaj säger de här funderingarna, tväkningarna och interaktionerna faller bort och det, och det, det blir mm. då liksom det här måttet av oäkthet på något vis ja. oäktheten som blir liksom jag tycker det är på något vis huvudpunkten att ja. där du liksom vi är en ganska rå och grym podd och där jag är den första att erkänna uh, men på samma sätt så tror jag att liksom det finns mer trovärdighet i vad vi säger, därför jag tror det är lättare att förstå varför vi säger, därför att du får följa med hela resonemanget det är inte bara liksom början och slutklämmen ja mm. uh, men, men jag tror vi ska inte fastna på det här. För vi har många frågor ja. och vi måste ja. gå vidare. Så att nästa fråga. Okej. Okay. En följande fråga. Varför är Sami så arg hela tiden? <laughs> ja. Uh, Nå. No, um, no, det är väl min karaktär som är arig um. Ja. Ja. Um, alltså finns det mycket av mig I den här karaktären Ja, det finns det uh, att, Men den här karaktären Så den är en karaktär Som jag har använt tidigare Till exempel så fanns det För flera år sedan hur man ett humorprogram Som hette arkivet um, Där det var i princip Den här karaktären Han satt i ett mm -hmm. arkiv och liksom var fittig på allting Och så spelade han en massa dålig med det, det var sketch som ingen lyssnar på heller. Ja. Uh, men att um, den här karaktären var rolig därför att liksom uh, problemet är att liksom jag och Nikolaj känner varandra så bra. Vi har diskuterat i så många år så många olika saker. Så i något skäde så tror jag kanske vårt tankar var lite har börjat koalisera att det just det där, när vi började med det här programmet så var det uh, jag och Nikolaj och Thomas. Thomas Gutesar, mm. en, en, en skicklig debatör som, uh, som flyttat i Danmark med sin flickvän. Um, och, ja. uh, och han gav ju det här programmet um, en viss uh, en viss panage med sin närvaro. Mm. Uh, men um, problemet som jag tyckte vi vi som kom till ganska fort när vi liksom började testa och göra lite och försöka sätta upp det här uh, liksom hur vi skulle forma det här programmet så att men, ni sitter ju bara och håller med mig hela tiden och att problemet var ju att liksom att någon av oss har gjorde hela tiden en väldigt vettig point och den andra säger så här tycker jag gör det vet du så, uh, så därför så tycker det kanske var nödvändigt att men, <coughs> vi måste ha något kontrollsystem så det blir någon polarisering. Så därför är det bra att min karaktär så är så här arg i princip hela tiden. Allting är åt helvete. Right? Mm. Um, för att det är det lite roligt. Uh, dels så städer den ton och så sätter det också en förväntning i lyssnan Till exempel när du klickar på ett avsnitt. Liksom, varför är män bättre än kvinnor äh, då, varför är sami fittig på det här nu då idag ähm, mm. men samtidigt om du står till ett kontrollsystem som hattarna då som jag antar det var frågor om senare så då har du liksom att okej okay, men vi kan inte bara liksom vara okej okay, sami är arg i varenda avsnitt utan nu måste sami vara arg som en kanin eller Hitler eller den välbekanta mm. loktor nektar så att det, det liksom, ja. det, vi har som de här kontrollsystemen som sätter oss lite mot varandra så vi kan inte sitta samma åsikt och bara hålla med varandra hela tiden. Något mm. som är ett väldigt stort problem i andra poddar tycker jag. Att mm. det finns inte som, så mycket fram och tillbaka eller vilja kanske att övertyga den andra samtalsparten utan folk bara står och håller med varandra eller tävlar om att liksom mm. säga samma sak med on road. Uh, mm. Och att Därför att ett nötskala samisari hela tiden. Plus att okay. han, är, han är missplacerad, inte så ung man längre. Äh, Okej, okay, nästa fråga. Lyssnar Nikolajs mamma egentligen? Jaha, ja. äh, no, Nikolaj, lyssnar din mamma <laughs> okay. egentligen? Uh. Ja, alltså inte, inte fullständigt regelbundet men, men hon, hon brukar nog ibland här, kommentera eller, eller ställa lite frågor just gällande, gällande något, något ämne vi har valt eller så här. Ja. Mest, mest kanske hon just funderar över det där att var, var plockar vi inspirationen? Mm. Det är de inte alltid så, så positiva exemplen som kan kan komma upp. Ja. <laughs> inte visst jag. Du var oskuldsig nu. <laughs> <laughs> ja. ja. Men kort svar så, så jo. Mm. Okej, okay, no, men det är ju tummer ju. mamma lyssnar på det här programmet så varför skulle inte du göra det? Hej Nikolajsmamma. <laughs> uh, ja. Jag tycker mm. det är trevligt. nu ja, måste ska ta nästa fråga. Mm. <clears throat> jo, absolut. Ja, um, det var ju trevligt. Uh, ni, uh, Nikolaj låter väldigt gay, Är han det? Ja. No, alltså. Um, nu vet jag, ska jag, liksom, ska jag behålla mysteriet och, och bara, bara säga någonting som är stil med att jag, jag befinner mig nu på Kinsey-skalan? Ja. men men alltså ja, eftersom eftersom det faktiskt kom ett önskemål här hemifrån så skulle jag säga att ja, jag är ju faktiskt sambo och jag har en partner ja. det var så hen ville att jag skulle föra fram det okej okay. mm. just det, det var ju väldigt kryptiskt och ja inte utlämnande Ja, okay, ja. men jag tror den. att det borde ha framgått i i, i det här tidigare avsnittet. Man tycker ju det. Man, man, tycker, ju man det. tycker ju att det skulle ha framgått, men, men kanske kanske det är min min juva småtsövande röst som, ja. <laughs> som, som får människor att bli lite osäkra. Antingen är eviga bulan och och i No. Ja, det, det är liksom det, det får människor att känna känslor och tänka tankar som, som de kanske inte riktigt inte riktigt vet att, vad betyder det här? Mm. Ja, men även så när man är bi-curious. <laughs> no. ja, exakt. Ja, mm. no, men se hur Nikolaj klär sig allmänt bilda din egen uppfattning. <laughs> Precis. Ett mysterium. Like. No. Okej, okay. no, mm. men Uh, mest för mig själv också. Ja. Okej, okay, jag tar nästa fråga. Då. Um, varför, uh, varför lägger ni inte podden på Acast, Soundcloud, Soundcloud eller iTunes? Stavas med lite i början. Där det finns fler funktioner för lyssnande. Um, det är inte sant. jag börjar med. Um, mm -hmm. Alltså Acast så är inte en bra sajt att ladda upp på. Uh, överlag okay. som vad gäller funktioner Soundcloud så, uh, på gränsen till andra plus att det är dyrt uh, och iTunes så är liksom så här att det är en helvetes process med att få upp sitt material på iTunes jag har aldrig sett någon som tvingar materialskapet att arbeta så hårt för att förse någon med liksom gratis material um, Följdfrågan är då alltså varför är vi på Archive då och inte på mm. då, Soundcloud nu då som till exempel alla svenska poddarna är på. Men, för det första, om jag ska jämföra, jag, jag, jag vill inte för det tar för lång tid om jag ska gå i tekniska på varför vi inte finns på det ena och det andra. Men jag kan jämföra nu då Archive och till exempel Soundcloud då, som är den största och mest populära i den svenska blogg eller poddosfären. Um, Nå. No. Liksom Soundcloud, right? om vi tar bort det faktum att det kostar. Uh, och att inte det är så att vi inte ska ha råd, inte det är så mycket pengar. Men <coughs> det är liksom Archive är gratis. Right? Uh, Archive mm -hmm. har en jättebra upload-funktion. Uh, där du kan lägga till massor med information, i metadata. Vilket betyder mycket mm. för nördar som jag. Uh, Archive... Har en jättebra um, streaming-funktion um, som du kan. Jag tror det skulle fungera på din brödrost om den hade liksom internetanslutning. Mm. Archive har ingen längd där du laddar upp det här i Basic för alltid. om du inte som uh, material skapar självbär att det ska tas bort. Um, Archive låter dig ladda ner i massa med olika material, allt från MP3 till OG till. Allt möjligt. Du kan ta räntan när mm. den. Du kan direkt ladda när den. Allting fungerar. Det är alltid bra anslutning. Det är aldrig strejka. Um, mm. Och det finns många funktioner. Det enda som den inte har så bra stöd för är liksom om du vill göra en hemsida med liksom funktioner eller ett dedikerat RSS-flöde. Men det är inte aktuellt ända för den här sidan och skulle behövas så finns ändå alla mp 3 filer och extra material uh, mm. så att, men det korta svaret är att, no men därför att archive.org är jättebra, jättesmidigt och fungerar mycket bättre än alla de här tre andra jättorna i lag mm. det är bara det att hipsters som inte vet någonting så tror på något vis att SoundCloud är bra så därför laddar de upp där och eftersom alla andra mm. gör det så måste väl jag göra det och så, ja. mm -hmm. så med, till exempel jag är bara en sån person eftersom jag nu princip principköter det tekniskt eller inte i princip helt konkret uh, att vadför ska jag betala för någonting som fungerar mycket sämre precis Så, alltså inte in, in, inte lurar du mig med din lilla crap pod på Soundcloud plus att in, mm. <coughs> så länge du kan ladda ner den och lyssna på den vad du vill och det inte krävs någon crazy inloggning eller betalning eller pop-up-fönster eller shit. Så då har du hittat en jättebra lösning. Archive så tickar alla de boxarna. Mm. Precis. Mm. Ja. ja, jag tycker det var ett, ett riktigt uttömmande svar. Mm. Jag rekommenderar alla att ladda upp sina grejer på Archive. Det är jättebra. Mm. Ja, uh, nu, nu funderar jag, visst nämnde du där om, om det här, hur, hur det räknar? Ja, ja, ja kanske jag skulle berätta om det som har sett. Jo, det är ju någonting som folk liksom har att på. No Archive så har ju ett litet annorlunda sätt som den räknar uh, visningar på. Mm. Jag är inte helt säker på än hur det fungerar, men så mycket är väl, ja, liksom att den räknar individuella IP-adresser. Uh, mm. Till exempel, du kan inte bara ladda om en sida för att få mer views på Archive. Utan om yeah. man går på till exempel ett avsnitt och det står att <coughs> det här avsnittet har 39 views. Så det betyder att men, 39 unika personer med alltså annorlunda IP-adress, alltså förmodligen mm. från en annan anslutning av dator, har lyssnat på det här avsnittet. Uh, medan på de här andra sajterna så det är det i princip att de är, de är bara intresserade av antalet visningar. Och visningar är i princip har någon klicka på det. Uh, archive så räknar heller inte, jag tror du måste lyssna en viss tid. Jag säger fem minuter men det kan vara mer eller mindre, jag vet inte, innan mm. du börjar faktiskt registrera. Uh, här är det enda problemet med Archive, Det är inte direkt. Så att um, ja, till exempel att ja. någon som har sagt att så. Uh, hur kan ni bara ha noll lyssningar på det här då, avsnittet, men som 50 på det här? Alltså, därför har vi laddat upp det igår och där har inte hunnit räkna dem än. Mm. Ja. Uh, ja, men ja, exakt. <skratt> <skratt> mm. ja. ja. men jag tänkte att det där är, det en, det är en viktig sak att nämna ändå. Ja, för att det, då det ändå kan göra en så stor skillnad för att alltså om, fem... någon, om någon, god det skulle vilja lyssna till <skratt> Ja. Ja, jo, jag, jag, jag, jag nyser, jag visar inte. Jag bara, jag bara måste ja. nyta Jag blir allergisk mot de här tekniska frågorna. Mm. Ja, men som jag sagt just att ifall någon då skulle vilja lyssna flera gånger på det här på ett avsnitt. Mm. Så, så det, ja, registreras, det, liksom, det registreras första gången. Ja, så, så det, det är ingen vits att supportas på det vis. Ja. Men du kan ju säga att dina vänner... Ja, kan man precis. Och mm. så gör det massa konton på en massa olika datorer runt om i landet. <laughs> precis. Um, men, men till exempel om vi har 50 uh, visningar på ett avsnitt så kan det mycket väl vara samma sak som 250 visningar på ett Soundcloud-avsnitt. Ja. så ja, det kan bara <coughs> Vi kan ju inte veta någonsin jo. riktigt säkert. Men jag tror inte det spelar någon roll liksom att det är det sa olika instanser och så att jag tror att man kan jämföra. Uh, men anyway, ska vi gå vidare? Mm, jo, uh, okej. Okay. Uh, ah, men det här skickat in. Uh, det verkar som om ni hela tiden dissar Åbo Akademi, Word. men samtidigt låter som ni båda har studerat där. Varför gör ni narr av ert universitet? Och vad har ni studerat och när? Oj. Ja. ja. Um, ska vi kanske börja med det här vad vi har studerat? Sure. Och lite sådär när? Mm. Vill, vill du börja? Eller, eller ska jag uh, Nej, no, sure. uh, så. Alltså jag studerar engelska språket och litteraturen. Uh, och lite svenska. Uh, och Lite folkloristik. Jag tror till och med lite möjligen psykologi. Jag tror jag studerar allt. Um, mm. Från 2013 tror jag. Till åtta uh, som ligger på sidan och sover lite. <laughs> <Så>. uh, <laughs> okay. Ja, men engelska språket och litteratur. Ja. Yeah. Okej. Okay. Sedan 2003, uh. 2003, så 2013, jag menar 2003. Mm. Ja, okay. Jättelänge länge sen. De andra jorden. <laughs> mm. Jag jag såg här för bara någon dag sedan så var det <coughs> någon av de här nya städerna jag fira första maj med av min dotter till sjukhuset. Det var jätteskoj. men jag, jag, jag den paus där mellan oss och skulle gå och äta någonting och så står jag på studerande som viftar upp sina matrikelnummer och skräcker ut dem, jag vet inte varför. Uh, och jag bara, mm. för de är ju som i ordningsföljda när man börjar studera. Ja. Och, jag, och mitt matrikelnummer var liksom 29 079. Varsågod de jag missbrukade, bara berätta för mig hur det går. Uh, mm. att, och liksom de här siffrorna som de skräcker ut så var ju som att oh, dear god. Att <laughs> Det har, varit, det har varit ganska många studerande Mellan 29079 och Och de siffrorna som skräcks Ut dem Så ganska yeah. länge sedan Mm Jag minns han jo. Så där går den tiden mm. um, Ja, gällande Gällande mig så uh, Började jag studera Samma år Som, som Sami Alltså 2003 Jag så att jag blev då antagen till ämnet psykologi år 2002, men sen gjorde jag, gjorde jag min värnplikt däremellan, och, och, och sen började jag studera då 2003, och em, huvudämnet psykologi, och sen har jag sådär fint sagt på engelska, I dabbled. I, i andra ämnen sen under, under studietiden att religionspsykologi äh, folkloristik lite marknadsföring har jag läst äh, filosofi äh, ja som sagt en, en rad olika olika kurser, så det är vad som har intresserat och sen vad jag har tyckt att har varit bra att kombinera med, med huvudämnet. Mm. Ja, jag tror jag läste runt kursen i typ allt som fanns. Ja. ja. Um, men vad var nästa ja, jag, jag kan ju säga att, jag, ju att jag, blev, jag blev klar 2009. Åh, oh Gud. Ja. Nåja, no, ja. no, du blev ju klar åtminstone. Um, men resten av frågan var varför vi hela tiden dissar och bokade Akademi. Ja. Har vi dissat och bokade mig? Mm, ja, det har nog uttryckt kritiska kritiska röster. Uh, Gentemot vårt no, men, Jag tror det är, väl, det är väl lättare att kritisera någonting man känner till. Att, liksom, mm. jag tror nu kan jag inte minnas exakt vad vi sa då. Uh, men jag misstänker att det säkert har gått något i tonen av att, no, men det är ju bara en magisterfabrik. Uh, men det är sant med ja. nästan alla universitet i Finland. Att det finns mm. ju en stor version mot liksom, högre lärande i det här landet. Att liksom, ju mer utbildad du är desto mer på något vis antagoniseras ju du. Att liksom, du ja. ska ju ut ur landet om du ska ha någon sån här reell kompensation för din studieinsats på sätt och vis um, har jag någonting emot då och som instans Nå, jo och nu börjar det komma tillbaka lite den här kritiken När liksom, när jag tycker <laughs> att det är lite dumt att de är liksom det största och kanske endast äh, svenskspråkiga universitetet i landet och så håller de på med liksom någon sån typ för, för engelska process att liksom allting ska gå med på engelska och de ska bara typ bli ett universitet i mängden. Att liksom kör nu då på mm. den här kulturhistoriska aspekten att ni liksom ett svenskt universitet i Finland och är nu en gedigen utbildning nu och med religionsvätande och folklorism och liksom mm. allt sånt här folkloristiken. Ja. Uh, att liksom. I, det bara känns som att det, den här direktionen som liksom den av en full hamster. Att det, är liksom, det är bara en magisterfarm där liksom Anders skrinnar runt i sina sandaler för dagarna. Att jag tror att jag bara tycker att de tar inte liksom sitt ansvar som det här utbildande svenska universitetet i Finland. Att de bara de arbetar så hårt för att bli medelmåttig. Jag förstår inte mm. varför. Plus att liksom den här stiftelsen för bakade Akademi som är hur rik som helst så bara liksom sitta liksom och tumma på slantarna. Att liksom kom liksom satsa nu lite och liksom gör det här nu till någonting som inte bara folk skrattar åt. Um, mm. men, men liksom med det sagt har jag varma känslor till Åbo Akademi eller mitt mater så att ja att jag har ju ändå varit där en tid och nog jag har gjort mycket liksom för akademin på liksom mer som så här studerande, äh, studieperspektiv och allt som jag var nog ganska mm. aktiv i liksom det här, äh, skulle säga K-livet som arrangör eller liksom som festdragare och studentteatern och allt sånt här. Um, ja. Men saknade liksom själva studier studia liv är liksom Man saknade liksom när man hade liksom i sina tidiga 20 år och liksom bara vill vara fri och liksom leva tonåringsliv lite till. Men sen så nogen den här personen. Men det var ju som man var ju fri och obodan. Man fick ju bara på något vis vara och hitta sig själv. Mm. att studierna ja. var ju i andra hand för alla Det var bara de mest drivna som redan mm. när de var fyra hade bestämt sig vad de skulle bli som satt och läste i böckerna varenda kväll men uh, mm. jag tror vi måste börja sprida upp nu om vi ska komma igenom för det var mycket frågor så vi ska... ja. jo, de är, de är definitivt alltså men att liksom, vill... jag bara visa att dissa och bokade ju säkert men inte, ja, nu ska mm. dissa nästan vilket annat universitet i Finland lika hårt, ja. det är bara extra dumt för Ab bokade eftersom är de enda svenska och de på något vis käms mm. för det. ja ja alltså jag, jag in, instämmer med, med, med, det här, med mm. den här kritiken och det här mm. det här slutsatserna mm? du, men men det är Ja. Okay. Um, vad fan är poängen med hattarna? Okej, okay, här kommer nu. Uh, vad fan är poängen mm. med hattarna? Det är ju helt idiotiska och överdrivna frågetecken, utropstecken, frågetecken. Um, ja, det, var, det var en det var en en individ det. ja uh, men jag jag vet inte ens. Jag vet inte ens liksom vad man ska om man ska kalla den där. Att liksom, vad är det en inverted interrobang? Det är ett av mina favoritord. Interrobang. Att det är just den här kombinerade frågetecken och utrostecken. Men stämmer till ett av det andra så. Okej, okay. nu slår jag tid igen. Um, När jag redan svarar på det här. Uh, mm, ja, att det, det är liksom ett extra kontrollsystem som vi bara sitter och håller med varandra hela tiden. Uh, ja. Att de är helt idiotiskt överdrivna, det jag inte om jag håller med om. Att uh, de här hattarna, så det är ju i princip när vi tittar på ämnen så tänker vi ju lite mm. som att okej, okay, uh, vad, vad tar antingen upp en stark punkt eller en stark attityd eller mm. åsikt, till exempel. Precis. Uh, om vi nu minns jag ingen annan specifik hatt än just doktor Nekta yeah. som är mm. en av de bästa sakerna som någonsin har hänt i det här programmet <laughs> enligt mig uh, men liksom okay. till exempel när man talar om um, vi säger vi hade ett avsnitt som vi in på vår toalett så där så liksom make all sense att kanske du har en, en, en hatt då eller en åsikt en en stämningsbrytare mm. på sätt och vis som, som säger att liksom att så vad är det? Liksom, missionären mm. i, i, i mörkret liksom undertecket med lampans det är ju som för då får man spä på den attityden då får man liksom fiska efter polarisering. Och sen om du på andra mm. sidan då har liksom en sån här liberal metrosexuell uh, allär och min bror, hatt. Så då yeah. har du som på något vis organiskt skapat uh, en, en liksom konflikt av intresse där. Och det är ju exakt mm. För jag menar, hur, hur satan ska du annars tackla liksom vissa av de här grejerna. Plus vissa saker yes. ger ju att liksom, jag menar, jag, jag säger Hitler därför att Hitler är så bra. Om du har liksom någonting som att göra med humanismen, eller liksom människorätt och så har han haft en Hitler. Så förutom mm. att det blir lite drapligt så blir det ju liksom att du som lyssnar kan gå ah, okej, okay. därför att han är Hitler. Mm. Right? Mm, exakt. Men yeah. så som det har också har uppmärksammats av andra så att vi följer ju inte slavist de här hattarna. Det är ju med bara för Nej. att det bränsle i debatten. Att det finns vår, ja. vår som så här tumstock, för det här sa ju varit, att, eller tummott här, eller kanske att sa ju varit att när man. När vi, om vi kommer på någonting intressant som vi vill diskutera eller om vi vill bara framlägga en avsikt som inte har någonting med vår hatt. Så då gör vi det. Inte vi är av dem. Men det är liksom mm. ett extra verktyg om vi inte liksom riktigt hittar något sätt att tackla en viss fråga på. Eller vi känner att vi behöver någonting med frågedjup. Ja. Mm. Men är de helt idiotiska överdrivna? Det är subjektivt. Det kan inte jag svara på. Om du tycker de är helt idiotiska överdrivna, då är de säkert det. No, no, alltså det, no, det, det är ju det att du läser, eller lyssnar man på det om man tar det liksom bokstavligen mm. det här så, så, så då kan jag förstå att det kan att det liksom kan kännas att det blir hemskt liksom överdrivna men det, men det är ju mer att, att liksom lägga fram ganska tydligt att okej okay, det här är liksom uh, det för, för de, de olika liksom personerna i, den, i det här avsnittet jo. och vad man, hur man sedan använder sig av det här för att form, formulera de argumenten. argumenterna, så det är ju sedan upp till, upp till en, en själv Sen finns det också kanske det här man ska kalla måttet av allvarlighet, jag tror att um, styrkan i det här programmet så är väl lite att men, du kan inte vara fullständigt allvarlig hela tiden för jag tror att någon skulle orka liksom, här på är det två personer i slips och Hawaii som sitter och diskuterar nekrofili. Uh, men däremot så är det intressant att lyssna på en diskussion om nekrofili. Jag använder det exemplet för att det är ofta det som får bli mest triggade uh, av den mm. anledning. Jag vet inte varför. Uh, mm. att, att om du har ändå tre personer som seriöst diskuterar nekrofili. men ändå har kanske mm. den här källdistansen och källvironin, att liksom ställa frågor, att vem är jag att diskutera det här och varför diskuterar jag det här och varifrån kommer min åsikt i det här för annars så blir det bara en massa liksom akademisk torrhet fram och tillbaka och det här, alltså det orkar ingen lyssna på det är inte mm. intressant um, mm. ja, ja. nu ska vi gå vidare ja. jo, absolut Uh, ja, där Okej okay. uh, Sami nämnde att hans dotter var sjuk Vad är det för fel med henne? Och hur gammal är hon? Um, ja uh, Vad är det för fel med henne? Hon har så konstig pappa um... <laughs> ah, okay. Ja, precis det var, det var, jo För att inte tala om hennes gudfar Ja, no, men vi, vi ska inte nämna honom här han är ju förmodat en sån där homosexuell person. Vi vet inte. Ingen vet. Um, ja, eller en äckorre. Eller en ekorre. Uh, Jo, alltså jag, jag har en dotter. Hon är ett år och sju månader gammal. Hon heter Nina. Uh, uh, no, inte är det något annat fel med henne att hon blev diagnostiserad med typ 1 diabetes. Um, I början av förra sommaren. Uh, och uh, um, det, alltså, typ 1 diabetes är ju en sån här uh, kronisk sjukdom som gör att du producerar inte ägat insulin eller inte i alla fall tillräckligt mm. och vad det gör är i princip att du är bunden av att ta just de här vanliga fall sprutorna men hon är så liten mm. så att hon har en sån här pump som är en ganska så här, modern uppfittning som i princip att vi sätter en liten så här kanyl uh, i hennes ben som går till den här pumpen. Den byter vi typ varannan dag om det inte händer någonting. Att den skulle lossna eller någonting. Och uh, sen var varenda gång hon äter någonting. Eller om hon får för högt blodsocker eller annat. För det är det som händer när vanliga, vi vanliga människor äter. Att vi, vi äter någonting och så får blodsocker upp. Och uh, mm. sen sätter då Uh, Bugsportskötten Var igång och producerar insulin Och så får vi naturligt mm. när Men det här händer inte hos de här typen Diabetikerna utan de behöver då insulinet För att gå när Så vad vi gör är att och säger 15 kolhydrater Och så knappar vi in 15 kolhydrater Och så räknar mätaren ut då Och sen då så måste man ibland Kanske räkna lite själv och ge lite extra Eller i värsta fall igen Spruta eller någonting, och Så här och att, mm. eh, men jag behöver inte tala så länge om det här. Men det, det är ju förstås en liten jobbig sjukdom på det viset att hon är ju så liten. Och att självklart som, mm. som far så skulle man ju önska att ingenting hände åt sin lilla boll. Men eh, mm. så är det att jag och min flickvän bara måste koopa med det. Ibland är det jättesvårt. Till exempel den här veckan nu, just när det var vappen så då så har de fått ganska höga ketoner vilka är det här dåliga som händer när man börjar ha för mycket lodsocker eller för högt och så här. det mm. kan ibland bara läsa ja. lite spontant så vi måste få ha till i sjukhus där måste de få dropp och vi måste vara där i princip hela dagen tills hon har stabiliserats för det, det är liksom man kan dö mm. om, det inte, om man inte stabiliserar det mm. um, för det mesta det här helt okej okay att hon är annars nog som ett helt vanligt barn och kan ju läka och äta och göra precis vad andra barn kan men det här är en extra mm. grej man måste alltid tänka på och att uh, hela tiden måste vi kolla liksom, hur det är fattar, för men och förstås eftersom hon är så liten kan hon inte säga själv att hej, nu mår jag inte bra eller nu är jag hungrig eller nu är jag trött mm. eller så här så som så måste som var lite lätt hela tiden men det har hon hon uh, mm. Hon heter Nina och hon har diabetes. Så det är lite jobbigt. Och att, eh, mm. I vanliga fall så händer det inte i så små barn. Det är väldigt ovanligt. Ja. Men jag har ju alltid Precis. varit dusamma av mig. Men om det finns de här att säga om det. det jag vill inte, eh, tycker vi ändå ska försöka lite speed på. För vi jo. har många frågor kvar. Ja. Mm, ja okay, jag uh, okay. uh, varför så jäkla negativa ämnen och diskussioner och varför tar ni inte med positiva saker att prata om inte vi ta så negativa ämnen och diskussioner ja, helt no, no, alltså, no, alltså jag, jag, jag tror att man blandar ju lite kanske ihop det där att, så att säga att ett ämne som inte specifikt alltid är så positivt i sig att man per automatik liksom skulle säga att ja men det måste vara negativt det kan att, vara. Att jag att man kan säga att om det är tungt, mm. så kan man tolka så kan någon tolka det som liksom att ja men att det var ett negativt liksom no, jag vill inte man är så negativ även om man ju ja no, alltså jag, jag vill ju inte sätta ord i nånsmåns Minst av allt en lyssnare vi har få nog som det Men det känns som att den här frågan egentligen är. Varför diskuterar ni inte ni oftare ämnen som är lättsamma? Uh, ja, jo. Det, det är ju mm. så uh, no, liksom, Om jag ska svara personligt. Uh, så ska jag säga men att det är för det är traket. Därför att du beskrev just mm. i princip alla svenska yla diskussioner. Liksom, mm. men, vilken glassmak är bäst vi har fråga på stan vanilj, vanilj, vanilj, vanilj, vanilj, vanilj. och att liksom Oj, vad intressant wow, kan ni berätta mer var, mm. var det vanlig vanilj var det någon speciell vanilj att, eh, för att det är inte är intressant men, men ibland så har vi liksom, för bara något avsnitt så diskuterar vi chips ja yeah. Att, um, mm. ja, men men att du, måste ju, you know, mm, att men man måste ju ändå säga att vi har också i det här chips-avsnittet. Mm. Så det var ju, det var ju en, en, en song till chips. ju mm. men, men samtidigt så påpekar vi ju en hel del brister i så att säga, kanske den finländska marknaden och kanske liksom marknadsstrategin. Jo. Och, och, och så att säga, jag tänker att det är, det är viktiga saker att ta upp för att det var, det var mycket relevant med tanke på liksom, med tanke på ämne men då för vi ju också fram en kritik mm. varpå liksom ämnets vinkling blir mera mot så att säga någonting någonting negativt så att säga, någon brist Ja, no, men alltså i är jag... Ja, att, ja, jag kan inte säga det är liksom inte en sån där subjektiv fråga att liksom mm. då men, då talar vi bara allvarlig allvarlig och tråkighet så okej okay, då gör vi väl det, så, det kan jag säga mm. men jag menar ibland så parodiserar vi oss själva att här kommer ett till avsnitt om gay och vad gay och gay uh, men mm. att det liksom vi tar bara grejer inte Har vi någonsin tagit ett avsnitt där vi som har sagt att Gud det här är så intressant, det här vill jag diskutera. För om det någonsin kommer ett sånt avsnitt så skulle jag och Nikolaj säga men det här är så intressant, det här vill jag diskutera. Och så gör inte vi det. Mm. Så. Men, men å andra sidan, liksom, jag tar kritikerna för nu försöker vi göra det avsnitt underhållande. Nå? Ja. Kanske inte underhållande på just det sätt som du vill att det ska vara. Nej, precis. Att, för jag mm. tror för det är många liksom um, som har liksom sagt eller skrivit någonting i stema att liksom att ja så jätteroliga jättebra det där, men uh, varför är det så mycket att ta om Den här politiska grejen Av sånftillen. ja men, att vi, vi gör bara en show där vi bara sitter och skriker chans under dessa folk. Att mm. vi skulle kunna men det är onödigt. Mm att det finns inget ja. medvärde där på samma sätt som att vi vill inte bara göra ett så här avsikt där vi bara sakligt sitter och tar det för då kan vi aldrig gå med en utnivå som sagt det är restärande utbudet där ute så att välja vilken annan podd som helst som tangerar och mm. sådana här ämnen men okej, okay, men igen mm. ska vi speed upp det lite nu Jo, jo. jo. definitivt Färgade då. vad har ni emot Yle? de är så jävla dåliga <laughs> uh, no, no, no, jag tycker ty ty att det är ju förekommer en, en rad exempel här, att det, det är ju inte så som att det heller alltid har varit en, en obestämd mm. vad säga, kritik gentemot liksom, ylesproduktioner utan, uh, utan då tycker jag att vi är ganska bra kunnat ändå peka ut och, och faktiskt exemplifiera det här den här, den här kritiken. No, men, det är, men det är liksom aktuellt material. Ja, yeah, men, men okej. Okay, liksom, jag tror det är liksom så där att no, men om det bara finns ett horhus i stan, så blir ju liksom all kritik mot prostitution och horor direkt, liksom satt på dess saliga bordar. Uh, men Ule är liksom The only Game in Town i Finland. Det finns ju liksom så här någon en starka individuella aktör som typ Spirit FM eller liksom någonting. Men Yle är ju that's it, liksom, för vad gäller liksom, ska vi säga, så här med redaktionell media i Finland. Så vem vittos ska man kritisera då? Mm. Liksom, Måns. Yeah. Mm. Det är ju um, no, men, som sagt jag, jag, jag vill att vi ska börja gå vidare, men om jag ska sammanfatta liksom, min vad jag har emot så kan jag väl göra det i typ, tre punkter. No, men ett, de tar inget så här journalistiskt ansvar alls. Liksom, de bara rapporterar flum och liksom sen så rapar de upp liksom vad Reuters har fått rädda på från resten av världen. Att liksom, inte göra något någon grävande journalistik. Inte lyfta dem fram någon liksom så här samhällsproblem eller liksom kritik. De bara är ju. och liksom, De rapporterar det som det är. Och Det är väl på sätt och vis mm. liksom den, fi, den finska stilen men samtidigt när man är på ställen som jag tänker nu framförallt vårt västliga grannland så blir man ju lite som så där. Mm. Därför att så fort någon försöka göra något reportage så är det som så fucking ut reportage. Det är liksom som att nej, verkar ju som att det kanske är någonting äh, inte som det ska vara med de här byggnadsprojekten i Helsingfors. Nå, tiden får utvisa. Och säger, Jaha, men äh, Okej, okay. cool. Uh, mm. Vad har jag annat mot no, att De är så stagnanta. Att de är som, så sist på allting. De är liksom typ absoluta töntar. Liksom vad gäller liksom hur man rapporterar media, hur man gör medier, hur man förhåller sig till media. Att liksom resten mm. av Europa är ljusår för dem. De man ammar ingenting. Och sen det tredje, och det här är liksom allmän kritik som kan sträcka sig även utanför Yle. Men allting är en bläckopia av allting. Att liksom jag hör, och jag, jag menar jag arbetar för Yle. Att jag, sku, jag är den första som skulle försvara allt som är bra möjligt. Och det finns saker som är bra med Yle. Men liksom när jag lyssnar på något till exempel av svenska Yle. Typ med viss parentes mm. runt radiovägar som ändå tycker jag är de få som håller sig till sitt uppdrag så jag menar, jag har ingen skillnad på redaktörer de är samma, liksom de säger samma sak de har samma ton liksom det, det finns ingen personlighet alls det är som samma skit och att det här är inte bara jag som sitter och är bitter utan det här är liksom det här är i princip vad alla jag känner säger inte lyssna någon på svenska med en liten parentes runt radiovägar jag menar till exempel, jag tycker det här är ganska sammanfattande. Det är det, liksom, det roligaste jag någonsin har hört var liksom, när någon frågar, liksom kan du säga någonting bra om Radio Extrem? Så var den en gammal tant som sa Ja, de säger ju att klockan är en gång i timmen. <laughs> ja, ja Men, men alltså, okej. Okay. Uh, inte har vi något liksom så här personligt korsdag mot Yle på samma sätt som inte har vi något personligt korsdag mot någon, vi tar inga fångar att liksom, det är bara om du är skit på ditt jobb eller liksom inte gör så bra beslut eller liknande, case in point eller då på akademi, så då kommer mm. vi förmodligen säga det för det får man göra, mm. att liksom sluta vara shit om du inte vill ha kritik uh, men sen är vi färdiga och sen går vi vidare och sen är det någon annan som får på käften så att mm. inte det är så att vi sitter och typ dissar som du var så fint, någon sa nu då uh, Yla eller Råboakademi eller någon annan instans i varenda avsnitt, för det är inte riktigt vad vi är efter mm. precis ja. mm. Ska vi gå ja, vidare? Jag var... Jo, för all del, varsågod Aha. varför svär ni så mycket under avsnittet. Jaha ja. Kom nu inte här lite upp redan vid, vid en av de tidigare frågorna? Just vad fitta menar du? Ja. ja precis. <laughs> Mina damer och herrar, Tourette. Ja. ja, hej. Mitt namn är Tourette. Jag är en <laughs> orsugna part i det här samarbetet. Um, nå no men alltså, nå no Okej, den här frågan skulle lika bra kunde här. varför sväsa, så mycket i det här programmet? Ja, no, no, no, jag, jag måste ju medge att, så att säga du, du, du brukar ha ett mer färgglönt språk än vad jag har. Okej, no, det karaktären. Jo, det var, jo, det, jag, det, var det jag menar med att det här har ju kommit upp redan liksom delvis jo. svaret till den här frågan. Nu nog förstod jag mycket. och nog förstod alla andra men jag vill sätta svart på vitt. Ja, okej. Okay för nej för det, som, för man det så man hördes ofta liksom jättebra program men det var så fult språk och så bara, mm. men men liksom det är exakt det som är poängen att medan du fokuserar på hur fult språket var så har vi sagt en jättemassa liksom jätte, som så här, grymma liksom väldigt som så här, ögonöppnande grejer om uh, varför män är bättre än kvinnor eller whatever och det missar du totalt. för att du liksom bara satt och. Oh, oh, Han sa neger. Oh, Camp Stephen. Att du har missat hela debatten. För att du har, mm. har fokuserat på tonen. Och det är liksom. Precis. Jag är jättenöjd med det. Det är liksom. Mm. För att det är liksom. Jag börjar tänka på det här känta. Liksom, det, det blev väldigt rasistiskt. Men liksom. I'll go with it, bara för att det är ett bra exempel. Så. Mm. Äh, Hitler, liksom, gick och sa åt den killen att, kille att hej, så jag tänkte leva av 6 miljoner judar och en clown. Mm. Och sen så från den killen, vad för en clown? Och sen sa mm. äh, jag sa att ingen skulle bry sig om judarna. Mm. Att, äh, att, att det är liksom jag vill okay. liksom, medveten om att den här killen svär jättemycket att han använder jättemycket könsord och att han relaterar jättemycket liksom, kämp som skulle få din mormor att krulla liksom sig in i ett hörn och men, äh, men det är poängen igen, det är liksom verktyg för att kunna gå djupare mm. så du kan, du kan, men jag tror det är 2018, om du har som så tunt skinn att du inte kan hantera ett eller två satan i dina argument, så då är du kanske inte mogen för just den här typen av debatt. Då kanske du ska mm. hålla dig till svenska till exempel. De har en väldigt fint och språkbruk mm. till exempel. Precis. Men det, det, det är liksom ja. en, en stil. En, mm. Ja. ja. Bra. Mm, bra. Ja, då. Um, ja, har Sami någonsin sin sett en film han tyckte om. Han verkar ju ha allt. No. Okej. Lets army. Sånt där är mm. Mm. Uh, jo. Um, det. Mm. Ja, jo. Ehm, läser nu minskning. Lämnade vi det? Ja. No, men Star Wars uh, förstås, det var nog en bra film, um, The Last Jedi i mitt hjärta. No, men den film jag tänker på som vi såg för inte så länge sedan var ju The Shape of Water till exempel. Ja. Det var men, ju för, jag... för ovanlighetens skull en film som jag tyckte var ganska bra men som Nikolaj inte var så över. Ja. Mm. ja, precis. Uh, men att alltså jag tycker om filmer och TV-serier och spel hela tiden men um, med, med spoiler-varning så när vi kan så försöker vi att recensera någonting som är relevant och nytt för det är det som folk är mest jo. intresserade av uh, och, att, och jag menar igen uh, vårt liksom, sidoprogram så heter ju spoilervarning. Att det har ju faktiskt folk lyssna och varit förbannade för att vi har förstört filmen för dem. <laughs> man är ju som men herregud, programmet heter uttryckligen spoiler-warning. Ja. Att hur många varningslampor mm. behöver du? Du din blinda ja, nej, narra så... av det, du... det behövs alltid lite till. Jo, jo. Det, det är så... oh, ju ja. ja, men på något vis, det är ju som samma sak som att folk kommer att lyssna på trigger-warning. Och sen efteråt så är de ju liksom Jag blev så triggered att, mm. Ja men det är ju som say say Det säger sig själv Oh necrophilia lad, how could you <laughs> <laughs> ja, ja men fine mm. um, Ja men alltså okay, Jag tycker om många grejer Men, men alltså jag försöker vara objektiv För att i spoilervarningar Till exempel så behöver jag inte ha någon hatt så jag får säga exakt vad jag tycker. Mm. Det är hundra procent min åsikt. Uh, igen, toden kan ju variera efter, efter karaktären. Men, att, uh, men det finns många filmer som jag älskar, som alla hatar. Till exempel mm. en av mina absoluta favoritfilmer så är Ace Ventura 2, When Nature Calls. Jag tror det är den enda filmen jag har gått och sett på bio två gånger. Och jag vet att liksom, om jag applicerar allt mitt filmatiska kunnande på den filmen, Liksom alla mina år av erfarenhet av recensära film och så här. Och plocka sönder den. Fan vad det är en skitfilm. Riktigt så här. Men, mm. men det finns någonting i den filmen på en emotionell nivå. Som gör att jag älskar den filmen. Den är shitkul. eller Den bara resonerar högt för mig. Uh, mm. Men jag är ganska ärlig med en här film. Och att många av de moderna filmerna som vi tänker är i spoileravåning är ganska skit den kritik, uh, jo, är det är var... en modern film överlag är ganska skit mm. kan vara, kan mm. vara ja och, och sen har det ju tillvärvat också så att filmer som har verka hemskt lovande mm. så så sen sig vara ganska platta fall mm. äh, men att, mm. men jag tror liksom som jag nu tycker i alla fall när vi diskuterar nu, säger någon film för det är ofta film vi diskuterar så att in, nog tycker jag ändå filmer som har varit helt liksom, shit. att Helt så här oh wow. Uh, jag tänker mm. till exempel på den här uh, Death Wish. Vilken ja. ja, vi värdelös film, right? Men mm. ändå tycker jag nog att det tar oss tid att liksom diskutera vad som potentiellt har varit bra med den. Varför den skulle kunna funka. Vad det gick fel mm. uh, Att inte det är ju så att vi bara så här: shit, shit, att, Precis. Mm. För, ja. att, att du får ju ändå en diskurs om vår ska vi säga, kritisk analys av filmen. Men å andra sidan, det har ju nog kommit med lärareprincip som säger att efter att ha hört er recension av Star Wars episode 8 The Last Jedi så slutar jag lyssna på programmet, fuck you. Mm. Man är som, no, jag antar att du riktigt gillar den filmen då. Uh, men, <laughs> men det är ju inte vår uppgift att säga att allting är tummen upp. Mm. Igen, det är svenska nej, nej. uppgift. Att nej, nej, nej, precis, det är ju inte heller liksom, man kan ju inte förvänta sig att när man går in för att lyssna på en diskussion kring en film eller kring vad som helst att, att det, det du hör kommer att vara just så att säga åsikter som motsvarar dina egna. Och jag tror att kanske folk är lite förvana med ska vi säga de här traditionella ska vi säga medie- eller filmpoddarna att som just diskuterar aktuella filmer och så här. de vill på något vis gå in och så vill de få en positiv bekräftelse över varför du ska slösa tid eller pengar på att konsumera just det här det är ju, mm. på något vis, de är ju bara som så här i marknadsföring egentligen men om du lyssnar på spoiler warning så är det du gör är i princip att du har sett den film redan. Och så går det och så vill du höra andras intryck av den. Och kanske gå lite mer på djupet. Kanske de har sett eller upplevt saker som du har gjort. Så här. Om du riktigt gillar en film och du lyssnar på att avsnitt där vi totalt såg filmen. Inte har det någonting av dig. Det, det är bara vår åsikt. Att mm. inte, inte tänka vi mindre om dig. Fast jag sa liksom, till exempel där Star Wars därför att jag vet att folk är jätteupprörda där. Jag sa att men, uh, om du gillar Star Wars så är du väl dum i huvudet eller någonting. Uh, mm. Men att igen det, liksom, igen det är lite den här tonen och den här karaktären har. Men nu finns det en där nog. Men tycker jag det egentligen som jag som person nej, inte bryr jag mig. Liksom, om du gillar Star Wars, men Fine, jag har många vänner som älskar Star Wars. De är så Star wars nördar det blir. Sluta hänga mm. med dem. Kan ni diskutera? Vi sure måste mm. bara respektera varandra. Mm. Så. Okej. Okay. Yeah. Ja. Ja, då då. Okay. Uh, yes. Men nästa fråga. Vem tror mm. ni att ni lurar med era försök att vara edgy i avsnittet? Är mm. Ja. Nå, jag, jag funderar att om det om det här då syftar syftar på det här språkbruk och, och, och kanske det här val, valet av ämnen. Kanske att vi mm. att få får en vad av vi försöker framställa oss som så det är som liksom tuffa och gå mot reglerna liksom. Men det är vi. Så devilmaker. Men det är vi. You. Men det är vi. Liksom so brave, so courageous. Uh, <laughs> men så sparklig. Ja so men det faktum att du säger det, vem du nu är, så jag vet inte. Alltså för det är just det jag ser inte oss alls så. Jag säger ju bara att yeah. hej alla andra gör så här. Men nu gör vi så här. Om det är liksom edgy då. Eller liksom. Vad har Vi bara av. Mm. Av pin nu då. Kärringar mot strömmen eller någonting. Så okej. Okay, mm. Fine. Är det patetiskt? Okej. Okay, då är det väl patetiskt. Men, men liksom. Inte det är ju som. För jag, jag skulle vilja säga att inte försöker vi att vara annorlunda, men det är ju exakt det vi försöker. Men inte försöker vi vara annorlunda för att vara annorlunda, utan vi försöker göra någonting bra som vi tycker alla andra gör dåligt. Mm. Att, liksom. Ja, alltså, just det, jag kan inte riktigt äh, som forma det här Edge på något vis. Jag vet inte riktigt. Jag vet men kanske vi går vidare liksom igen, vi har mm. jättemånga frågor vi har typ 16 frågor nu, nu måste vi som snabba på snabba frågor max en mm. minut eller två per fråga max oh. okej okay. uh, jag handlar med då, det är bra med en sån fråga. varför gör ni narra av Ted och Kai? det har väl flera gånger bevisat att det är Finlands roligaste män har vi gjort narra av Ted och Kai? Mm. jag funderar jag tycker att äh, vi har haft äh, vi har nog liksom kopplat till Ted, Ted och Kai menar med men, äh, men, men inte vet jag om jag skulle säga att vi vi har gjort när, det kan inte att jag kritiserar någon, någon viss aspekt ja, men alltså, för, alltså nu, nu, har säkert, nu har vi nämnt dem någon gång, men alltså, jag menar jag jag känner ju Ted. Att liksom, jag i alla fall kände. Uh, yeah. Men, uh, alltså Jag vet inte, det, det är en konstig fråga för mig. För att överlag så tycker jag ju bra om Ted och i. Liksom personligen. Mm. Att, yeah. uh, för, för jag menar, <coughs> det finns ju två. Det finns ju som, jag känner två personer av Ted och Kai. Jag känner liksom Ted och I som institutionen Ted och Kai. Jag uh -huh, extremt och kaj, och kaj, och uh, men jag känner då Ted och Kai som brukar bo tillsammans på gatan i Åbo. Jag brukar komma och sitta och spära spär, natten med Ted och liksom eventuellt far ut och äta alla trä med Kai och liksom diskutera någon bok eller någonting. Att, uh, personerna så är ju som trävliga som helst. Uh, som komiker eller som, uh, materialmakare så ska jag säga att de är liksom i toppklassen för den finlandssvenska sfären uh, som är mm. väldigt begränsad men de är väldigt begränsad. den, den här finlandssvenska sfären är väldigt begränsad att om jag ska diskutera det är som fenomen så att om de är som okay, det står finlands roligaste män jag tänker inte ens göra könskopplingen där nu då. Uh, Nå no, men vad är deras konkurrens? Att liksom mm. Jag menar I'm the only guy in the village att, Det är ju igen Liksom mm. det här att, uh, Är de De absolut roligaste människorna Någonsin har sett? Nej Är de väldigt roliga för att vara, vara Finlandsvenskar? Yes uh, Borde du Gå och se deras Nästa särnshow? Borde du köpa Deras Bok, virala genier. Ja, det borde um, mm. Men att vi gör några av dem. Inte minst att vi har gjort av dem. Men liksom, de är ju ett fenomen. De är ju liksom kändisar i sin egen rätt. Vi måste ju få diskutera dem och kritiskt analysera. Precis som vi diskuterar och kritiskt analyserar allt. Att mm. Behöver vi ju liksom bara berätta om hur mycket vi skulle vilja suga av dem. Att Liksom, man måste ju kritiskt kunna analysera till och med saker man tycker om eller respekterar. Mm. Så att jag tror egentligen ja. att, kritiken är att hur vågar ni säga någonting dåligt om dessa titaner av män? Alltså, mm. Därför att den ena är gay och den andra wanna be gay vad tycker de om det? Mm. Förlåt, då kom min karaktär ut igen. Mm. Men så här mm. är det. jag. Mm. Nej men inte, jag tycker att vi har gjort några av dem. Om vi har gjort det så... Uh, I don't know yeah, För jag försöka minnas Jag minns inte att vi har gjort det Ja yeah. mm. Maybe vi behöver have I, have have i, stunden, I stundens hetta Jo Det är svårt När man ställer sig inför sådana här Resor till män Okej, okay, men nästa fråga Försöker ni medvetet vara kränk Ja, okej okay jag förstår, vi kommer till de här frågorna, försöker ni medvetet vara kränkande mot kvinnor minoriteter minoriteter det står två gånger minoriteter det är var ju jättebra men... och kan är ju vara minoriteter om de står två gånger där då måste ju vara kvinnorna som är minoriteter, så då blir det ju kan ni vara kränkande mot minoriteter, minoriteter och minoriteter, och då är de inte alls minoriteter men exklusiv majoritet, Aha. frågan är ogiltig Eh ehm nej frågan um, nej men nej. Men, men alltså nej, jag tycker att den, här, den här frågan så ju lite också igen besvarat tidigare att att det är ju mera kanske för att för att liksom föra fram en poäng. Ja ja, ja fram att kanske understreka understreka liksom en viss vissa liksom tankegångar som man sen som liksom kanske själv också kritiserar, mm. men att det är ett sätt att igen liksom färga den här ja, liksom språket lite för att igen liksom göra det göra det mer kanske liksom spännande också att lyssna um, mer ja, Men, okay, ja, men okay, jag ska väl mena, för, försöka ni medveten vad kränkande mot kvinnor uh, minoriteter och anta minoriteter uh, ja, om, om min hatt ska vara det eller om det mm. finns ett roligt, kämt eller en relevant poäng att göra. Uh, men jag tycker det framgår av våra argument. Liksom, och jag tycker, ska vi säga, jag menar, tonen är på ena sidan. Vi har redan talat om tonen. Men jag tror det här budskapet som vi för fram i nästan alla avsnitt så är att det klassiska, mobbning är fel det finns inte någon mm. skillnad på människor alla är lika, älskar varandra så här, att det är ju som om du inte har fattat det än, om det inte framgår av kontentan mm. av avsnittet det känns igen som att den här tonen är liksom det enda folk fokuserar på och det, det är jag jättenöjd ja. med för att det betyder att vi kommer undan med så mycket shit uh, när vi gör det på det viset mm. så, okay. men försöker ni medvetna vad kränkande mot kvinnor Ibland för effekt. För att provocera fram debatt. Uh, mm. Är vi ett manch gäng som bara förtrycker kvinnor och minoriteter? Nej, absolut inte. Lyssna på ett avsnitt så får du se. Okej, okay, nästa fråga. Mm. Now, vem är er producent? Ah. Jo, det, det är en, en intressant fråga. Mm. Um, now, på samma sätt som vi skapar de här rollerna. Så tycker vi det var viktigt att skapa en setting. Och settingen är väl kanske lite en utsträckning av det här gamla arkivet. Liksom vi har de här som inte alltid är så supernöjda. måste sitta och diskutera det här för lite betalt som det antyds. Producenten är liksom en fiktiv person som jag ska vi säga. Igen. En sammanställning av oss alla. Uh, det är personen som ger oss hattarna som sätter oss på ämnena som basically pushar oss och gör det här varenda vecka och vi tyckte det var roligt att no men, det finns en extern kraft som pushar oss hela tiden för då har vi någonting att spela mot för att ibland mm. är det svårt att motivera till exempel och för min karaktär som är så att asshole frivilligt och gå dit och man bara är sur och bitter hela tiden så då är det enkelt att ah, ha för lite pengar och för att någon extern kraft pushar dit men producenten är fiktig, producenten finns mm. inte, det är vi som är producent Ja, eller åtminstone var det så här som producenten vill att vi skulle säga. Ja, producenten heter egentligen... Um, ja, men nästa mm. fråga. Uh, tror ni faktiskt att någon orkar lyssna på det här skräpet? Uh, mm. Någon... Uh, no, ironiskt nog just idag så passerar vårt tontematon Sotilas alltså avsnitt 500 lyssningar, vilket som vi konstaterade ja. det betyder att 500 plus unika personer har klickat på det här skrävet. Mm. Sen på efter på typ 350 lyssningar mm. kanske så mm. kommer uh, vårt det här uh, Greater Showman-avsnitt. Ja. vårt musical-avsnitt alltså. Ja. Och sen så ett följt av Jumanji, och det här är ju för de som inte hänger med spoiler-varning-avsnitt, vilket igen är folk är intresserade och relevanta. Men sen kommer liksom det här avsnittet vi gjorde av uh, det här Finlands självständighet, 100 år av vadå, det börjar närma sig 100 lyssningar. Och sen så kommer det absolut första avsnittet, vilket är inte så vanligt jättedåligt avsnitt med tanke på teknik och uppläggning för tiden. Och sen mm. ett följd av nekrofili. Men sen kommer ganska mm. nyliga avsnitt som det inte bögit. Uh, så länge du säger no homo. Slutar man fitta på internet. Tänker han komma in på vårt valet och så vidare. Um, mm. Alltså sätter man ihop alla de här avsnitt. Så har vi jävla mycket att man lyssnar. Um, om man jämför dem med de här siffrorna. Som likvärdiga lyssningar ska producera på sig Soundcloud. Så... Inte har vi några mindre lösningar än en, en högst vanlig finland, podd. sponsorerad eller icke-sponsorerad. Uh, vilket mm. är ganska bra med tanke på att vi har noll reklam för vår mm. Det enda som vi har är liksom uh, laddar upp på Facebook. Och sen så får vi bara hoppas att någon tycker den är så bra. De säger åt sina vänner att lyssna på det här skräpet. Mm. Um, tror ni att faktiskt att någon orkar lyssna på det här skräpet? No, men, Folk verkar ju lyssna. Vi får ju ändå typ feedback. Och ganska mycket kritik som mm. det verkar ha tidens så Ja. Uh, någon måste ju lyssna. Nikolajs mamma lyssnar ju åtminstone. Så mm. så vad jag du? Men jag tror liksom. Den här kritiken att liksom. Det här är så crap. Liksom sluta göra det här crap. Mm. Um, mm. Ja. Någon dag. sluta slutar vi nog. Mm. inte så roligt. Ja. Um, ja. sedan följande då uh, varför svär sami hela tiden? kan man inte hålla sig i civil? nä, um, nästa fråga ja, ja bra mm. ja, men jag kan inte hålla mig, jag har torätt ja. svårt, mm. svårt orätt uh, vilka avsnitt har fått mest lyst? flest inlyssningar? jag känns med att svara på det här men okej, okay. mm. um, jag säger det igen Toppt ont att de till oss följd av The Greater Showman följd av mm. Jumanji Welcome to the Jungle sen 100 år av mm. vardag vårt uh, mm. självständighetsavsnitt sen första avsnittet Media sen avsnittet av Necrophili jag tar typ de mm. tio typ, ja, sen en bög så länge du säger något homo sen Annihilation den här uh, Netflix-filmen Netflix mm. helt sögbung för att nu löjta på den där sen igen, sen slutar man fitta på internet och sen tänker hen komma in på vårt toalett, uh, mm. ja. uh, och sen då så går den ner därifrån. Men absolut mest mm. alltså med att så att Montematto alltså det har nu över 500 mm. Mm. Uh, det, var, det var väl den. Mm, det var väl den igen. Ja, um, Okej, okay, men Följande. Jag tycker om programmet. Det är intressant och annorlunda, men väldigt svårt att lyssna på på grund av det mycket grova språket. Kan ni inte begränsa det en aning? Tack. Uh, alltså, jag tror att jag tror att jag har ett stick som funkar för oss igen, liksom. alltså, okay, Ni måste förstå att om vi faktiskt var intresserade av att få med bara klicks eller lyssning eller trafik mm. så skulle vi göra väldigt annorlunda program att liksom jag och Nikolaj och, och vi har en liten grupp som är liksom i den här inre cirkeln och som nu som då liksom har någon åsikt eller till, till och med ha liksom deltagit i programmet um, så vi liksom delar den här idén av att men, vi vill göra annorlunda med det, och lite utmanande med det. att vi, in, vi behöver inte vara störst och vi behöver inte liksom, vara populärast att för varenda hundra personer som hatar eller direkt avfärdar programmet så kan det finnas en person som tycker att det här är nytt och unikt det här tänker jag lyssna på igen mm. och vi, är, vi ja. bryr oss mer om den här ena personen om de här hundra som går Um, om folk inte klarar av det här språkbruket, och det är helt okej, okay. mm. liksom, jag menar det här avsnittet nu, när vi får vara oss själva, så inte tycker jag det har varit så mycket dåligt språkbruk, till exempel Därför att nu finns det inget mm. behov av det, nu behöver vi inte liksom spela någon annan än oss själva och så här um, så uh, alltså det är inte viktigt för oss att du inte blir triggad liksom av vårt, vilket språkbruk eller vilken stil vi har i programmet igen det heter trigga varning uh, och att igen liksom ifall det inte har gått in än om du, det här är liksom lite bländverk för att det, vi, vi kan ha som de här djupa väldigt uh, involverade debatterna lite på grund av den här stilen vi kör den mm. den, det är lite skyddsnät och det är så många som fokuserar just på det här så vi kommer undan med att diskutera så mycket intressant shit som vi aldrig skulle kunna röra vid annars. Mm. Men vi, vi liksom vi förstår och liksom vi tackar för feedbacken att liksom vi är inte blinda till den men jag tycker det är viktigt mm. att säga varför vi väljer att ignorera den. Sorry. Mm. Ja. Mm. Ja. Bra. Jag tror att det var ordentligt svar på den frågan. Mm. Men nästa <laughs> Jag tror den här formuleringen av den här frågan är så fin. Uh, tror ni faktiskt att en så här negativ och fientlig podd kan få någon publik? Vill du ta mm -hmm. den här? Uh, nej, Jenny, jag tänker ju som vi återkopplar kanske till, till några de tidigare svaren här med att jag tänker att den här uppfattningen om att det ska vara en specifik liksom, negativ och fientlig podd. Jag mm. kanske inte helt liksom, känner, känner igen det. Alltså, det beror ju på att tar man det, tar man det liksom ordagrant specifikt. Mm. Mm. Och, man och tittar enbart på vissa specifika liksom, en, enskilda liksom, ord eller, eller meningar tagna ur kontexten. så visst, det kan låta antagoniserande visst, äh, det, kan, det kan låta som att vi är väldigt liksom, negativt inställda väldigt kritiska, men, men jag tycker att man ska inte blanda ihop det med liksom, negativt och liksom, kritisk Nej, men allting som tar sig ur kontext så kan ju bli mm. väldigt missvisande. Jo, alltså det kan ju, det kan ju bli vad, vad man så att säga vill att det ska bli Ja, no, men ähm, No, men alltså jag tror att om vi, om, vi, om vi jämför den här podden med typ alla svenska poddar där ute och vi jämför mängden, ska vi säga galla och bitterhet och kanske ren aggression jag undrar om de andra svenska podderna tillsammans kommer upp i samma astronomiska siffror av vitt och så liksom ren angst som vi får uh, men jag tror att liksom på sätt och vis så har jag alltid sett vår podd som en väldigt humanistisk podd. En mänsklig, väldigt mänsklig podd. Att vi, vi diskuterar ju allmänhet. Ska vi säga problem eller tankegångar som mycket berör människor. Liksom, mm. uh, att vi diskuterar ju väldigt så här skulle vi säga pinsamma utelämnande saker som andra poddar inte tar i så gör inte på sätt och vis vår podd med som så här varm och inbjudande än de här kanske lite kalla men mer professionella PK-poddarna där ute ja. mm. att mm. det låter som att försöka slå ifrån sig den här kritiken men det är ju som att liksom, vi har valt att ta en brun jacka ut och så pekar folk och säger det, som, ja, ja, det är en brun jacka, ja det är en brun Mm. Så att, well mm. Mm. Ja men Ja, ah, ja men Ska vi ta nästa fråga då. Ja mm. Det gör det jag då um, Jag tycker att Ni maskerat er rasism Ganska dåligt Det går sällan ett halvt avsnitt innan man hör ordet Neger Ja uh, Okej okay. uh. <laughs> Okej, okay, um, yeah. no, yeah, det känns som vi redan svarar på det här, men okej. Okay. Mm, alltså, jo, jo, jag, jag skulle säga att jag tänker liksom också mycket anke på tidseffektivitet här. Okej, okay, no, det snabba svaret. Um, jo. No, men vi är Det tycker jag blir ganska uppenbart när man lyssnar på en ett avsnitt. Uh, jag tror det var någonstans riktigt i början. Jag säger avsnitt sex, men det behöver vara avsnitt sex. Mm. Så gjorde vi ett avsnitt som ett, vem är rädd för svarta man. Mm -hmm. ja, det var någon som hade räknat ut att vi sa ordet nägar typ 267 gånger. <laughs> tror jag. Uh, okay. mm. uh, nu vet jag inte om det här stämmer. Men, uh, men liksom där om du riktigt vill höra ordet näger. Liksom helt oförlåtligt äh, använda det av ordet näga. Så gå och lyssna mm. på det avsnittet. Men efter att ha lyssnat på det avsnittet skriv in ett ärligt e-mail till triggerwarning@gmail.com om du faktiskt fortfarande tror att vi är rasister. Mm. För liksom är rasisten den som säger näga eller rasisten den som säger nu ska vi sluta säga ordet näga för att han just sa ordet näga. Men mm. Nåja, äh, sä säkerligen är vi väl rasister. Okej, nästa fråga. Mm. Varför inte starta en Patreon eller liknande för podden när ni nu klagar på att det är slit för ingen lön? <coughs> um, nå, jag vet inte, alltså det känns som att vi behöver inte digga pengar i alla fall just nu. Mm. Att Uh, ja, Okej, okay. no, men liksom, jag skulle kunna tigga pengar. Ja, liksom, Nikolaj har ju en, en hyfsad inkomst. Och så här. Um, Just nu så är det väl lik, lite av livets och kunst kanske. Ja. ja. Uh, ja nej, nej. Jag tror det skulle vara en annan sak om det plötsligt stod hundratals och, och gapa som hungriga fågelungar efter nästa avsnitt. Uh, och att de bara inte kan få nog av våra fina röster uh, då kanske man ska kunna överväga att man kanske man ska kunna faktiskt börja göra det här som jobb att kanske man ska kunna sätta med tid på det liksom på en mer om ett perspektiv mm. uh, så, men just nu så att, alltså inte har vi aldrig diskuterat det på den nivån vi gör nu som bara, men vi gör det här nu tills det inte känns bra längre mm. eller tills vi har slut på saker att tala om um, så so, men jag tror vi, vi måste ha mycket större publiken Och det måste som hända någonting innan det kommer till den mm. nivån tror jag ja. vad tror du Nicola? Mm. Uh, ja jag ja, är nog samma, samma åsikt där Uh, sen vet jag att det, det, det uttryckte här i, i en av de här podcastgrupperna lite funderingar över den finska liksom, lagstiftningen vad gäller uh, att liksom, ge pengar för så att säga, ett, något som liksom, hänt projekt. Att, mm. det, det var väl lite oklarhet i att hur... Hur exakt tolkas det liksom inför, inför liksom lagen? Vad räk kan räknas som att de får en produkt? Att, ja. att, liksom, att, att räknas ett sånt här avsnitt? Vad ja, är alltså det för produkt? Det, finns det, det, det som... är liksom det som händer. Ja, men om det finns något land som ska. Och vill begränsa till Patreon eller Kickstarter så borde det mm. väl vara Finland. Mm. Jo. Mm. Mm. Mm. jo, det är sant. Ja. Men, men, ja, men så säger jag ska inte vi... det kanske uteslutet ifall vi plötsligt skjuter i höjden här. Nej, nej. Alltså, alltså okay. här är en grej och som jag tycker är kanske viktigt av. Är att liksom, um, jag sa från första avsnitt att nu behandlar vi den här podden. som är den största podden i Finland. Kanske i världen. Att vad gäller liksom den professionalitet, liksom när det gäller att förbereda sig och göra det här, hur vi är och det, Och framförallt hur ofta liksom vi är ut det så här. Att, och kanske hur vi tilltalar dig, lyssnaren. Så med undantag för tonen så tycker jag vi betär oss på ett sätt som att no men, vi skulle lika bra kunna göra en podd för 50 000 som för fem personer. Att uh, jag tycker det är inte någon vits att bara liksom förminska sig utan gå big och gå home. Att om mm. ingen vill lyssna på vår podd eller tycker den är shit så okej okay, no, men då är den förmodligen shit För att liksom, jag tycker det är folk som avgör. Inte kan jag säga att någon att hör du det här den bästa podden som finns så om du lyssnar på den så är du dum i huvudet. Utan du måste ju mm. lyssna på den själv och säga att Okej okay, men det här är jättebra Okej okay, det här är jättedålig Och tycker du den är jättedålig Så är den jättedålig ja. mm. Jag skulle vilja säga att den är jättebra Att alla borde lyssna på den Men det är subjektivt på samma sätt som att Jag kan inte säga att Eller jag kan säga personligen För mig att till exempel Ted Kai är jätteroliga Men om du inte tycker att Ted Kai är jätteroliga Så är de inte jätteroliga mm. för, så, tycker, ja. så måste media fungera inte mm. kan de bara säga att det här är roligt eller det här är tråkigt. Det ser mm. Ja, då ska vi gå nu. Ja. Um. Sluta vara så. Kvinnoförnedrande. <skratt> När man en lyssnar så är det enda man hör hora, fitta, hora, fitta. Eller något som ska stoppas upp i något hål. Lägg ner. Uh. Alltså... Fitta blir varit. ju liksom lite överanvänt. Men hur Hur kan vi? Mm. Jag tycker inte så. Mm. Att det är nog det ordet gången Säkert har det förekommit. Ja. Jag sitter och räknar på. Det känns som att det här är det enda vi skulle säga. Att ja. Jag ja, vet nej, nej, nog att den nej, här min karaktär nej. har någon förkärlek. Och kalla folk för fittor. Uh, men... Mm. Men jag tänker ju med på det engelska, liksom kants. Att det har en sån här yeah. som det är svårt att hitta i många andra ord. Um, men jag säger inte mm. som kvinnor är kvinnoförnädrande. Att mm. jag vet att kvinnor har dem. Men att det är liksom på samma sätt som jag tycker att um, jag, jag försöker ju på något vis avstigmatisera. Precis som många andra försöker avstigmatisera ordet gay. Att, liksom att sluta vara så gay. Det har ingenting att göra med att du är homosexuell. Um, det är kanske ett ord jag inte skulle som, Eller jag skulle ju förstås använda de här orden. med Mer sällan. Eller liksom inte i den aspekten. Om det var jag som satt och har den här, podden, den här karaktären. Men. Mm, något som ska stoppas mm. upp i något där Däremot. <hör> jag tycker vi mer ofta liksom förnädrar män eller oss själva. När vi som. Liksom, på något vis förnädra kvinnor jag tycker inte det är inte ja. kvinnor förnädrande jag har aldrig sett det som Nej. det jag undrar om det här är igen och sån här effekt av tonen som vi har mm. ja, alltså, jag tror att säkert, säkert är det ju en kombination av många, många faktorer här, men, men jag tänker att det är ju, det är ju liksom en det, det, det är ju också, det är ju väckt väckt liksom en en, en reaktion mm. men det är ju bra, men att, för jag, jag tycker som att om det är det här som krävs för att folk ska lyssna till exempel om min karaktär har sagt att liksom om ni fit då skulle sluta uh, och bara uh, betala skatt och ifrågasätta vad regeringen gör för det här. Så om det är det som krävs för att folk faktiskt ska vakna upp oh, vad är det jag gör egentligen? Mm. Så då är jag väldigt nöjd med det. Om det är bara är liksom som att säga fitta utan någon anledning eller liksom bara fiskar efter reaktioner så då, mm. då är jag emot det. Men jag tror inte det är det vi gör heller. Jag menar av alla ska vi säga kraftuttryck eller uttryck som används i program karaktären och att Ja. Problemet jag är ganska som så där uh, kanske methodist actor eller, eller method, methodist actor, method actor, <laughs> eller ja. actor, jag kan bara, <laughs> Jag kan bara skådespela i en tjur. Um, <laughs> det är spela uh, Jag vet alltså när mm. liksom, den här karaktären tar så är sådär mycket många sådana här impulser som blir förstärkta bara. Uh, att mm. jag bär inte om ursäkt för någonting. Men det finns ett uttryck. Bara för att det passar kanske till den här frågan. Om det finns någonting som jag skulle mig lite. Som jag skulle kunna sitta nu och säga. Att alla som kanske lyssnar. att mm. Okej okay, det här ber jag om ursäkt för. Varenda gång det här kommer. Varenda gång min karaktär säger just det här. Så känner jag i att oh, liksom, stopp. Så det, mm. det är uttrycket säpe. Uh, att mm -hmm. sluta vara säpe ja. eller liksom vitto vilka jävla säpe att till och med ja. det här vittu för det så gör det ingenting för mig det är liksom ett som så ett kraftuttryck det är nästan lite sött liksom, om det triggar någon kvinna förlåt det är bara liksom den effekt av den här. Den förstärks tiofalt genom den här karaktären jag spelat. Men säpe, det är liksom någonting från min ungdom. Det är någonting som folk sa när jag växte upp och kanske under min, min lävnad. Och det är roligt för jag har ju som bekanta, väldigt goda bekanta. Som har Cerebro och Pausi. Mm. Som bara ja. skrattar när jag använder det. Men... Det gör ju inte det okej. Okay, på samma sätt som att inte jag mig något rätt att säga nägar. Bara för att jag har mörkhyade vänner eller bekanta. Mm -hmm. uh, men det är någonting med det där ordet säpe som jag mm. vet triggar mig lite. Att liksom jag tänker som att ja. varför måste du använda det där uttrycket? Mm. Det känns som att, vet, att någon ska använda ordet diabetiker på något vis som källsord. Mm. Att, för då börjar jag tänka, vad har ni gjort åt någon? samma som att vara särgjord mm. av någon smökar argumenten när man vara min fitta gjort att någon så man, äh, men det är inte riktigt där men anyway jag kan mm. säga för min del äh, inte för programmet men för min del om jag eller min karaktär har oförrättat just dig med något riktigt fult ord eller uttryck eller mm. äh, ordvändning så ber jag om ursäkt men om du blev så triggad att du Tog in mer eller reagerade på någonting vi sa eller det ledde till något positiv förändring, en ny tanke, en idé, en, en, ett ifrågasättande av åsikter och attityder i ditt liv. Då är jag mm. superentusiastisk över det. Mm. Mm. Ja, bra. Okay. Mm. Uh, vem är producent? Hur kan man boykotta henne? Uh, Svara på det. Du, kan, ja. du, behöver, du behöver lyssna på oss med. Då du oss. Ja. Det var Bra. en snabb fråga. Mm. Uh, 29. Jag gillar Star Wars. Och är verkligen inte efterbliven. Vad ger dig rätten att påstå att någon annan människa är mindre vetande. Bara för att hon tycker om något som inte du tycker om ja ah, no, Det känns ju som är skit på min trappa då. Um, Okej, okay. cool om du gillar Star Wars. Uh, mm, jag det tror inte du är kanske. efterbliven. Min mm. karaktär ja. kanske tror det men inte jag. Uh, vad ger dig rätten att påstå? Uh, det är mitt program. Uh, det här det ja. är så här karaktären är. Uh, ta det för vad det är. Um, så det är väl det. Kanske. Mm. Ja. Och, och, och plus att alltså, det, det är också det att i viss mån så kryddas ju också liksom, argumenten. Nej, jo. Ja. jo. Jo ja, Men alltså det är... han är bara väldigt sur och bitter. Okej, nu med nästa fråga. För att vara en podd Nej. som heter warning så är det ju så, ja, ord, så är det underligt mycket gråtande och mässiga någon som ni kommer fram till. Ni är ju jäkla socialister men jag hoppas det. <laughs> mm. Jaha. Ja. Uh, okay. Ja. Okej. Alltså, om jag om jag ska säga så tycker jag ju att uh, oftast så försöker vi ju ändå komma fram till någon sorts så, så här ja, personlig slutpunkt. Alltså bör, liksom knyta samman det här det här ämnet. Och vi knyter ju samman peka, argumenten. Peka eh, alltså, ursäkta. Men vi, när, jag menar, vi knyter ju samman argumenten att liksom, ja. in, inte programmen någonsin handlar om att liksom den ena parten ska bevisa den andra. Vi bara lägger ju fram olika tankegångar, idéer och teorier och diskuterar kring mm. dem. Och sen i slutet ja. så brukar vi försöka summera dem, men vad vi kommer fram till och att det som liksom mm. så här men sen är det ju upp till lyssnar, att liksom funda att, och men vad menar med sens eller menar det här sens alltså när kommer de till någonting med det här? Inte går mm. vi ju in i att inte har vi ju någonsin gått in i nu har vi löst flyktingkrisen, krisen så där. att det är ju... <laughs> nej nej precis alltså det och det det är det här. Men jag, men jag tror att alltså äh, namnet mm. på podden Ja. så det, det medför ju vissa kanske, vissa tankar en viss liksom sinnesbild och, och jag, jag måste säga att här med koppling till vår Twitter eh, så det, det är intressant hur mycket just så att säga de här eh, sidorna eller personligheterna som, som befinner sig på vad ska det mera högerut så att säga som oftast uh, har, har de här avhumaniserande uh, åsikterna hur mycket de använder sig av det här ordet triggar varning ah. Ah, ja, ja. på ett sätt. som som är ett sånt här att det uh, att här kommer farliga åsikter att, uh, att det man det har på något sätt kopplat ihop det här att liksom, ah, ja. och jag tror att det det färgar lite av sig på att vad man förväntar sig då man kanske första gången kommer in på ett sånt här avsikts Okay. Men, det också, och, jag jag. men det är ju samma människor. är ju samma människor som kallar typ de här långa rantarna om hur typ utlänningar förstör världen mm. eller hur sionisterna mm. styr. Som så ja. uh, var det de brukar kalla dem. Liksom fritt från något politiskt agenda och bara liksom. Jo, är, så, jo alltså det, det, är ju, det är ju så att säga sanning. Det är den obekväma sanningen. Jo, men man är ju som att no, man det är ju bara att de har ju en politisk agenda som du stöder. Mm. Ja. Att liksom, det är ju den här arketypen liksom, att nu ni säger ingenting som jag tycker om så därför så tänker jag inte lyssna. Ja. Okej. Okay. Men plus att liksom, det är ju det där att vi försöker ju ändå vända argumenten. Att har vi liksom nu då say, en rent socialistisk fråga nu då så vänder vi ofta på att vi har argument. samma gång mm. som vi har humanistargument. och sen säger är mm. vi finns det kärningspunkter, finns det kontroversiella åsikter vi diskuterar genom allt rasisterna får sin rätt men sen får då, gud förbjuder då socialisterna själva komma till tals mm. och att no, men, jag är bara glad om vi ställer oss på sidan av liksom, det humanistiska liksom och det människogillande uh, på sätt och vis mm. att om du kom hit och väntade att höra liksom att vi bara hatar tattare att, att, liksom, att det bästa vore att skicka alla på lägen någonstans mm. då, men då tror jag att du söker efter är ju ett mentalsjukhus inte en podcast men mm. anyway uh, ska vi gå mm. vidare <clears throat> ja. um, är man tuff när man sitter och är anonym på nätet och talar illa om gud Förr eller senare får ni nog ett straff. Talar illa om uh. Anonym uh. på nätet. Ja. <laughs> Rör. No, uh. no, ska ska ja. vi. No, no, man skulle ta ställning till det här med anonym på nätet. Mm. Så. Ja, för sig, vi, vi har ju utgått från det. Att, att säga. vi kan är. Specifikt. Mm. Ja. Det är inte dessutom är det centrala. Mm. Att, att där om man, om man vill, göra, vill göra en jämförelse med, med andra med många andra finlandssvenska poddar så, så är det ju det att de alltid porträtteras som eh, de här säga, deltagarnas ansikten. Mm. Deras specifika liksom, personligheter. Och att mm. det är det som är det centrala som för det framåt. Medan vi väl åtminstone från början hade som tanke att det är, det är ämnena som är det viktiga. Nå, det finns till exempel. en uh, uh, Det finns en sajt som samlar poddar framförallt finlands mm. svenska poddar. Uh, och uh, vi tänkte när vi började. Men hur skulle det vara om vi skulle skicka in den presentationen av oss själva då kanske mm. de skulle kunna uh, göra någon, uh, någon liksom, liten liten puff för oss där eller någonting. Mm. Um, Nå men, det största problemet var att vi valde en... En, en av de bästa bilderna någonsin har sett som det är en av be, äh, programmets bekantade som ligger liksom i en säng med liksom sina håriga kinkor, äh, där liksom som prydnade oss ändå upp med en tummen i en thumbs up. Och den som, som bild för jag tycker det säger som den här meningen om den här leses liksom, ah, fe attityden på något vis i världen som triggar varning och att, och att det är inte viktigt det andra som vi tyckte var att, liksom, att vi behöver inte börja varenda avsnitt hej hej morgon morgon hej jag heter Sami och bonda och jag och här har vi Nikolaj från Fe och Hanne som ni vet utan vem bryr sig om vem vi är Mm. Att liksom, vi, vi är vi, vi, nobodies vi är liksom två losers som sitter och har en podd tillsammans och att liksom, men det som du kommer tillbaka för om du lyssnar på det här nu så är du förmodligen här därför därför att du vill höra de här diskussionerna ämnena, argumenten att liksom äm, mm. liksom, in, liksom kanske någon gång i historien så kanske jag varit lite känd semi -känd. Kanske det fanns en tid när namn liksom, kanske gick i någon krets. Men jag tror inte någon av oss. Skulle kunna hävda till någonting sånt. Nu i alla fall. Mm. Att liksom, um, Vi är liksom. Vi har bara två personer som gör en podd. Vi behöver liksom mm. inte på något vis. Uh, sälja med oss själva. Nej, liksom, yeah. Trigger warning men liksom Eddie Murphy. Utan. Det är liksom, nej nej vi har bara tryggat våning. Så vi behöver mm. inte liksom göra de här långa. Liksom, uh, uppräkningarna av namn. Och liksom hur framgångsrika vi var. liksom hur vi. Vilken mm. locusapa vi har varit i. Um, utan det får liksom de här. Wannabe celebs. Liksom göra då. Som jag tycker det är ganska löjligt för de är liksom, mm. de är ju ännu mer döntiga och liksom motkända än vid de är ju bara kända mm. i sin egen otroligt begränsade svär um, men till exempel den här scenen då som köper stära sig de kunde inte fucking förstå liksom saker ett, var det bilden för programmet för alla hade en bild av sitt program där de typ står rygg mot rygg med, rygg med liksom händerna korsade över bröstet och stär in i kameran alltså bara mm. liksom är och bilder och att, vi har ingen bild här är vår bild tycker mm. ni inte om den tummande röven och sen, men vem är ni vilka är ni och sen så, men det är inte viktigt liksom, är, här är vad programmet är om och här är en länk liksom. mm. och sen ja. vi fick och, och fram och, och tillbaka säga så i, ja. Ja. ja och nu började det ju sägas att i det här det var ju inte som att vi skrev in anonymt nej liksom att hej, att lägga upp det här utan nej, det signerades och skrevs under med namn och ja, ja. kontaktuppgifter så hänt att så att säga, det var inte det att vi, vi specifikt var så här liksom, att nej, vi vill inte nämna våra namn för att mm. nej, nej, inte vi vill vi vara anonyma och vi kallar ju varandra vid namn hela tiden mm. det är bara det att det är inte viktigt och att liksom, och vi tyckte att måste vi göra en så där jävla bild där vi står och ser stödiga ut inne i kameran för att ska funka, vi har ju redan satt våra namn här Vem, vilka vi mm. är och vad den här podden handlar om so what the fuck do you need och sen mm. var de väldigt väldigt över att vi inte var på Soundcloud och meddela oss där vänligt att det finns Soundcloud som gör vi vet men som fuck Soundcloud um, mm. och sen så var vi ett klickbart ord i en min artikel på roligt otroligt mm. ouppdaterade sida. Uh, men att man verkar ju någon heller riktigt förstå. Utan det är ju som att de en, här har vi en till podd som är sagt likadant alla de andra poddarna. Mm. Så ja. Men liksom mm. anonyma på nätet. man talar illa om Gud. Nå, det här känns ju som att någon har lyssnat i typ fem minuter av något avsnitt där de läser Gud och sen så Klickar man väl inga till något skämt eller liksom någon ordvändning då och sen blir så här, aha. liksom, liksom hedar uh, Och det är för särna får ni något straff. Då men okej. Okay, Co. Ska du utmäta dig eller liksom ska. Ska liksom man är hemma och lugga oss eller ska. Sankt det och sen riktigt, liksom, ett riktigt smiskning inför grindarna innan han skickar oss när i den varma varma källan. Eller? Ja men mm. okej, okay, liksom, sure. att vi nu mm. ändå tar alla de och farbröder så kanske vi skickas till Mordor och bara, oj nej, ja. säga det är inte så. Mm. Ja, men nu tänker jag gå vidare. Ja. Ja. Mycket frågor kvar. Tänker ni svara ärligt på frågorna eller kämta till det och sedan skratta bort frågan? Det skulle kunna vi svara som första frågan egentligen. Vad sa du? Mm. Ja, det det skulle kunna komma som första frågan. Mm. Men låtsas att, vi, låtsas att vi läste här då för 32 frågor sedan. Ja, Nej, vi tänker kämpa bort allt. <laughs> Tissa. Ja. Uh, uh. Nej, mm. inte, nej hela pointen med det här avsnittet var väl vi, vi tänkte ärligt och personligt svara på. Ja. Alltså, men jo. Så, så ärligt som möjligt. Men det är just det där att skratta bort frågan. Det känns ju som att har den här personen skrev in någon annan fråga som vi har här. Ja, och det, är, det är ju det som är det är det som förblir, förblir oklart här men att jag jag tänkte mera kanske, jag får kanske bilden av att det är mera, mera liksom lite med den här kanske humorn som ja. används under, under de här avsnitterna Gud och just de här, de här rollerna uh, okay. och hattarna, att så att säga det, det skulle på ett sätt bli en liknande liksom, uh, ja, så den fråga om... av det här. Så den själva frågan om avsnitten tänker vi liksom svara ärligt på frågorna som... Det, ja, alltså, är, det, är, nog, det är nog gällande de här frågorna. Jaha, okej. Okay. Ja, men Jag tror att man kanske ja. tänker att ta avstand i hur det har varit i avsnitten. Jag kämtar bort någonting i avsnitten. Men man måste ju sätta in ett kämt någon gång så att inte folk somnar. Liksom, det är ju, ja. jag menar, mm. Man måste vara 100% allvarlig, 100% av tiden för att kunna svara på 90% av frågorna. Men liksom. Alltså inte det här fucking Larry King. Att, liksom vad. Vad är det du vill ha nu? Att mm. Det är just det här. Folk projicerar alltså, så mycket förväntningar på vår lilla crapshow. <laughs> att. ena sidan så är vi ett litet som ingen lyssnar på. Å andra sidan så ska vi så. Vi ska så här. Och ni får inte svär och inte honom mm. gud. Och inte får ni sig fitt. Och liksom att. Men det är nog krav. Mm. Ja. ja, men ska vi gå vidare? Jo, jo, definitivt. Um, Okej, okay. <laughs> no, det här är ju <laughs> kanske inte är så mycket en fråga. Uh, ni representerar allt som är fel med patriarkatet Mansgrisar. Mm. Ja, no, men uh, jag vet att jag tycker mm. att övrigt vi försöker för att det här är ju en sak som har stört mig personligen att jag skulle jättegärna för att när vi tar upp de här ämnena uh, framförallt mm. liksom när vi tog upp uh, vad var det här specifika avsnittet när vi tog med kvinnorna ja, äntligen det kvinnliga perspektivet till exempel, så mm. jag försökte väldigt hårt att liksom hitta en kvinna som skulle vilja komma och diskutera med oss i det avsnittet och jag, liksom, jag kontaktade mm. flera som jag visst hade liksom den här förmågan att liksom hålla jämntakt med oss här liksom debattmässigt. För vi talar ju en massa shit och så här. Um, och, att, mm. uh, och att jag kontaktar flera men ingen... No, no, varför ska jag ljuga? Jag säger ärligt. Ingen våga För att mm. uh, de hade lyssnat på programmet och liksom, vissa var rädda då att liksom, deras bekanta då skulle... Som, Uh, sen är på de om de, de var med i vårt program och vissa var liksom bara där att de vågade inte riktigt då tala på internet. För de var väl kanske lite rädda och var frågor vi skulle ta upp. Och jag sa ju som att uh, du behöver inte svara på någonting du inte vill. Och liksom om det blir liksom för mycket eller vi tar det liksom för djupt i någon riktning så kan du säga att det ska vi försöka som taggarna är lite. Men det var ingen som ville ha komm. Mm. Och jag skulle jättegärna vilja ha haft en. Uh, en liksom äkta kvinna där. Därför att jag tycker som att. Men, vi satt och talade om det här. Kvinnliga perspektivet. Vi hade inte en kvinna. Så vi måste ju ta en liten. Humoristisk med symbolisk ton. För att få det att funka. Men i det själva avsnittet. jag vi ju alltid vår makt. För att få liksom, den här sympatin. Eller empatin. Och säga det från den kvinnliga synvinkeln. Så gott vi kunde. För vi är ändå två män. Samma sak som jag vill ju jättegärna ha liksom en bög till vårt avsnitt av det här homosexuella. Men att uh, det bästa jag kunde göra var att jag diskuterar med en bekant som jag ställde mm. frågor till och han gav liksom sina åsikter. Uh, men han hade inget intresse av att vara med i programmet. Uh, mm. Det skulle vara jätteroligt att liksom ha till exempel en utlänning eller en mörkhyad person med när vi diskuterar liksom sådana aspekter av programmen men igen liksom att om, om man inte hittar någon så måste vi liksom för att jag vet att vi snart två snart medelåldersvita män som står och diskuterar sådana här stora frågor och det är ibland lite synd att ni bara måste höra oss och det är jag medveten om mm. men jag menar kan vi ju tvinga någon att vara med så men det har sagt att liksom om du tycker att du liksom tillhör en viss grupp eller att du representerar sig en viss äh, typ som kanske är marginaliserad eller som du tycker har mycket att säga, så kontakta oss för allt eller så gör vi ett avsnitt och så får du vara med. Så får du säga din åsikter. Mm. Att, för vi liksom, jag tycker ändå vi är ett program som ger en röst och liksom skinar en. Lite ljus på kanske punkter som andra podcasts eller uh, instanser aldrig vill belysa. Så att om du mm. faktiskt har någonting att säga om någonting. Så det här är en jättebra plattform att säga det på. Förutom det faktum mm. att nästan ingen lyssnar. Men annars mm. inne, det här kan ändras över natten. Att liksom, det därför jag sa när vi började med det här. Vi ska handla den här. Podden går ut till flera tusen personer varenda avsnitt. För det finns ingenting som säger att de ett år så kanske inte varenda avsnitt har lyssnat på 2000 gånger. För att ibland upptäcka folk bara, folk bara sant en podd. För att ingen vill liksom klicka eller vara med på någonting som inte redan alla lyssnar på så här. Det är väldigt svårt att vara pionjär på internet. ja Så. Ja. Men patriarkatet mansgrisar okej okay. där, där är vi väl det jag, jag tar lite illa upp på en frågan för jag tycker ändå att vi arbetar hårt för att representera alla lika och ge en röst till alla mm. ja men, men det där nu no, no, no, är det ju en utvecklingsprocess för oss också No, jo. Där, för, no, så samtidigt så inte in, in går vi ju heller utan lärdomar ifrån de här avsnitten. Jo, jo men, men jag menar det är ju liksom det som jag tycker folk måste, måste förstå att inte har jag äggstockar så inte kan jag liksom ja. inte kan jag någonsin hundra procent ärligt berätta hur det är men, ja. liksom, men jag kan ju göra så gott jag kan jag tycker mm. ju det är ändå bättre än att jag bara ignorerar och säger Nå, så här fungerar de där jävla hororna att, mm. för att det är ju liksom det tycker jag är förnädrande. Mm. Men. Nåja. Anyway. Uh, hur många hattar förbereds i genomsnitt. För varje avsnitt. Um, mm. no, liksom. Exakt så många som vi har deltagare. I diskussion. Ja. Att. Um, det enda måttet. Uh, liksom. Förberedelse där. Vi sätter ju de här. Vi tar den här, den här info som vi har förberett så diskuterar vi lite. Men, vad hade du hittat och tänkt, du, Vad skulle du vilja tala om och sådär? Så ja okej, okay, men diskuterar det där. Kanske vill börja här, kanske sluta där. Och sen börjar vi som sagt diskutera. Och sen då när vi har satt där så funderar vi Men vad skulle vara bra att ha? Då? Vilka åsikter skiljer sig Ja. Yeah. Så två i de flesta fall eftersom det bara jag och Nikolaj. Mm. Precis. Mm. Bra. Ja, det var. Det var bra. Uh, Okej. Okay. Nu här blir här ju kanske lite så här fortsättning på föregående. Uh, är allting egentligen förutbestämt med endast en illusion av olika alternativ. Well, det, det. Som är hattarna yes, ja, ja. Det var det är nog med koppling till det. Mm. Så, att, så mm. ja, alltså det finns en det finns det här elementet av slumpen mm. ja, det jo. finns med mm. men, men så att säga visst, visst bygger vi också delvis upp en illusion av större slumpmässighet no, vi måste ju kanske berätta hur den fungerar där, att mm. egentligen fungerar det så att no, men, för när vi sitter och vi har satt liksom vad vi vill diskutera om så då kommer vi på de här hattarna gemensam. men sen mm. när vi har satt hattarna så det är ju här liksom det här laddade vapnet kommer in. Därför att som vi ofta gör så då liksom antingen jag eller Nikolaj vi brukar ta en tärning och så brukar vi slå för det. Uh, mm. Och sen får bara då jag eller Nikolaj välja uh, liksom udda eller jämt och sen då så beroende på vad där faller då, så får vi den ena och den andra hatten. Så om du kommer på liksom till exempel en jätterolig, jättetriggande hatt att liksom ha du är melonmonstret Hannes. Så, mm. Och liksom man tänker. Liksom, Oj vad det ska vara roligt. Om Nikolaj tar den där. Oj vad jobbig. Så den 50% chans att du får den. Mm. Så. Det liksom. De här hattarna är ju förberedda. både vi viset att, liksom Och de förberedde ju på plats. De förbereds inte flera för dagar innan utan. Och, vi, och jag, liksom när vi möts för att spela det här avsnittet så jag vet ju heller inte till exempel vad Nikolaj har hittat för <coughs> inför alla vad han diskuterar. Så först mm. sätter vi upp det, och sen gör vi de där hattarna. sen direkt när vi har gjort hattarna slår vi tärning och bestämmer vem som får dem. Och Sen när vi börjar avsnittet då, så har vi den här illusionen av att vi tar ur en hatt, då, eller en säkert av vår hatt. Mm. Uh, och vi mm. via illusionen det finns flera hattar där inne men det finns ju då bara två men vi vet ju vilka de här hattarna är bara liksom några minuter innan vi börjar banda och sen behöver mm. vi först strax innan vem som får vilken av dem så vi har ju på det viset inte så mycket tid att förbereda så det är väldigt stort mått improvisation mm. där ja men det är väl lite trävligare att man ger illusionen då och vi har en stor säk hatta som någon sadistisk mm. producent har liksom kastat och så måste bara ta någon crazy hat och sådär. Det är roligt. Mm. Liksom mm. Okej, okay, äh, nästa. Hur gör man ett avsnitt om nekrofili? <laughs> Vad är det här för äckel? Om äh, man sitter i tre timmar och diskuterar hur det är att knulla döda människor. Så gör man ett avsnitt om av nekrofili. No. No. Ja, jag jag måste säga att det var ju kanske. Det som är specifikt med det avsnittet var att i och med att man började läsa om det här, mm. så, så ledde det kanske till en ganska tydlig sådan bild av att okay att man fick faktiskt mer information där man fick en, liksom, en bredare syn på det här. Jag tänker den här 10-punkter-systemet. Ja. Enligt hur man, hur man klassificerar liksom, nekrofiler. Mm. Säga, personer med nekrofiliska tendenser. Och, och, och det här var någonting som jag, jag hade ingen aning om det. Förrän ja. jag läste, läste om det här. Och, och jag, ja. jag, måste, jag kände så att när jag kom därifrån så var det så att okej, okay, men jag har lärt mig något nytt. Ja. Och, och då tänkte jag liksom, att det var ju desto viktigare att, att diskutera kring det här. Någonting som var så tabu. Eller är så tabu. Men att ta, ta mm. upp det och kanske föra med den här liksom en mer, ska jag säga, en humaniserande synvinkel av det här hur hemskt det kan låta <laughs> mm, no, no, alltså <coughs> jag tror att alltså är vår nekrofilia avsnitt äckligt uh, Ja, det är det. Um, finns det <coughs> ska vi säga mycket humanistiskt att ta därifrån ja ganska mycket uh, var det ett obehagligt avsnitt att göra lite grann men det var ganska mm. givande därför att jag tror nekrofili avsnittet. Vilket var vårt tredje avsnitt. Ja. Så tror jag det var. Det var det som. På något vis sa åt mig. Okej. Okay, vi har den här mognaden. Som krävs. För att göra ett avsnitt om nästan vad som helst. För att. Um, det skulle så lätta, vi skulle så lätt kunna göra det där avsnittet. bara äckligt. Vi skulle mm. så lätt kunna bara kämta bort allting i det avsnittet. Men vår fokus var att mm. nu ska vi ärligt och utdömmande diskutera det här ämnet. Och det gjorde vi framgångsrikt. Mm. Så um, jag tror att om man tycker det är äckligt. Vilket jag inte alls tror är särskilt svårt att komma till den. Mm. gången. Så okej, okay, that's fine. Men jag tror ändå, jag tycker man kan ge oss lite kredit. För att vi ändå tog på oss liksom, det här ansvaret att göra det bra. Uh, mm. För att ja, men, hitta en annan podd som, podd som diskuterar nekrofili i tre timmar. Som är lite utan att bara hö, hö, hö, liksom riknular liken i The Walking dead att Det är liksom. Det är ju på sätt och vis en, en sök nödslag till liksom hur konventionella podcasts fungerar. Därför att vi säger mm. som att men, vi kan ta det, ta det här ämnet och vi gör det med mer allvar enligt tar allvarliga ämnen. Mm. Så. Ja. Mm. Men och ja. men vi går vidare. Mm. Ah. Därför är det så skönt att knulla. Är det hemska jag någonsin hört på internet? Usch. Varför det? Okej, det, var, det, var, ja, det, var, det var ju inte så mycket en fråga som en... Ett, Påstånd. konstaterande. Ja, um, men okej. Okay. Ja. Kanske okay. det. Ja, no, men okej. Okay, det, det är liksom vi alla individer. Ja. Det, det är vi ju. Ja. ja, Men det var ju ett avsnitt av varför det är så att knulla? Vad är det mm. som är som så mm, hemskt det. med det? Ja. Men kanske om man inte tycker att det är skönt. Ja, okej. Okay. Men. Um jag vet inte, det, det känns som att man börjar upprepa sig lite så jag tänker gå vidare men att mm. Uh, mm. Men, det jag tänker säga om det där att om det är det hemskaste du någonsin har hört på internet då har du nog inte varit på samma internet som jag har varit på mm. uh, jag tror definitivt mm. inte du ska klicka på någon av våra andra avsnitt i så fall definitivt inte avsnittet vi just diskuterar mm. uh, tycker ni att warning lever upp till sitt namn det vill säga att tanken att egentligen ha triggande åsikter. Eller diskutera att även sådana åsikter existerar. Bra fråga. Uh, jag tycker det lever upp till sitt namn. Jag menar. Alla blir så fittiga hela tiden. Uh, mm. nå, triggande. Mm. Alltså, både och. Både och. Uh, att liksom, men de triggande åsikterna, för det är inte liksom så där vi försöker uppröra med flit. Det är bara med att vi vill, mm. vi vill liksom föra fram och diskutera saker från perspektiv och med infallsvinklar som inte finns annars. Mm. Ja. Ja. Och, och jag tycker ju liksom att det här, det, det fina med det här namnet, så är ju det att det är ju inte sagt att är det tanken att den som lyssnar är den som blir triggad eller är det vi själva som... Ja triggade när vi diskuterar de här ämnena. Ja. Okej. Nå men, ska ta nästa mm. no. uh, Okej. Okay. Nu när Finland äntligen skapar en succéfilm så sitter det plötsligt några troll och gör narr av den på internet. Varför försöker ni förminska kriget eller dramatiseringen Filmen har för övrigt gjort jättebra ifrån sig utomlands. Och är det överlägset mest framgångsrika Finland presterat. Så det är ett så. Jag tror att Angry Bird, Marimekko och uh, Umin kanske ska ha någonting att säga om det. Mm, um, jag tror också det är Nokia. Mm, ja, no, kanske mm. en gång i tiden. Ja, um, no, men... Inte vem om vi gjorde narra av den. Igen, vi diskuterade bara aspekter av den. Och jag tror att jag själv sa ordagrant i det avsnittet. Att jag är samtidigt stolt över den filmen. Därför att det var den, en modern film som hade gjorts i Finland. Som var jämförbar med Hollywood-produktionen. Men samtidigt var mm. det en liksom väldigt lång akkafilm igen. Om liksom det finska vinter- och fortsättningskriget. Så mm. jag menar... Ibland så blir det bara för mycket tårta på tårtan på tårtan. Mm. Så. Men, men ja, igen en sån här, men vi tyckte inte om allting, om någonting som du tyckte jättebra om, så därför är det skid. Okej, okay. mm. det var skid. Okej, okay. nästa. Mm. Um, ja. Hitta spontant på ett annat passande namn för podden. Uh. Uh, jaha. Um. Uh, wait, wait. <laughs> Två vita män <laughs> ja. uh, Två tönta som vill bli Teddokai <laughs> Nej, no, nej no, uh, ja. Inte Yle-podden uh, <laughs> vi, vi har inget Soundcloud-podden <laughs> Vi vet inte hur vi tar vi sa, Korsfrid-foton-podden. Oh, oh, ja, jag har det, jag har det. Ja. Uh, Edge-lord. Ja. <laughs> no, jag tycker jag, jag tyck min gamla favorit ett gay lord Ja, det sant. Ja. Eller vi kan ju nämna det, det som vi faktiskt funderar på men som inte riktigt gick med tanke på språket. Ja. <laughs> uh, som var ju alltså det fantastiska low-hanging fruit. Jag var så nöjd med det. Det var liksom, ja. det var mitt första bidrag jag, vet, mm. jag tycker det är så oerhört roligt det är bara det där mm. det översätter inte så väl till svenska. Ja. lågt hänkande frukt <laughs> Nej. Nej, om det, någon det, annan det, vill det. det så är det helt okej okay, men det, det är typ ja. den roligaste namnen jag någonsin har hört på en podd facktrygga ja. i ordning mm. <laughs> okej okay. ja, uh, jag ska ta nästa då mm. uh, har inte alla filmar svenskar segelbåt var är er segelbåt? Um, ja, var är din segelbåt äh, äh, det, här, det, här kan, det här kanske kommer som en chock. Men nej, alla svenska äger inte en segelbåt. Jaha. Och nu använder Jaha. jag högst liksom anekdot, exempel av att jag inte själv äger en, en segelbåt. Så alltså är det som regel att alla svenska behöver inte äga en segelbåt. Jag är faktiskt en, en väldigt liten rodbåt en gång i min ungdom. Uh, mm. men uh, sen bestämde min pappa att han som ägaren den och sen när de skyllde mm. sig stod han med den till Vasa och sen var det de ungdomar som brände upp den här. Uh, så mm. det var lite litet snöpligt sluta min mitt båtägande trots att jag är finlandssvensk Sluta dig i ett inferno Ja, jag antar det lite mm. min käl hamnar, eftersom jag är mm. uttryggande och No, men ja. nästa då tror ni att det är sannolikt att en känsla av att bli tryggad av ett ämne leder till en givande diskussion om ämnet i fråga Rätta detta poddens idéer vill ni försöka chockera no, igen uh, <hör> alltså jag tror att i många fall så Liksom den här titeln på avsnittet liksom, där visar det väl tankar att det ska vara lite roligt men där ska det vara att det ska fånga ditt öga. Om du blir mm. no, för att använda det, då det fina ordet fitti när du ser uh, vissa titlar vi har på avsnitten så det är förmodligen bra uh, därför att då klickar du på det men att jag mm. tror inte vi allt för att det är just det där jag tycker att vi arbetar ändå ganska hårt på att göra bra och liksom. Uh, stuff, så att du blir nog belönad. Tycker jag, om du kommer. Klicka på det. Inte har vi bara klickbait. Liksom och så ska vi bara just diskutera våra favoritglas smaker. Uh, mm. Så. Jag menar, om du är om du blir triggad. Så det, det tycker jag är mm. bra. Därför att jag har ju liksom. Den här tanken sj själv. Att, liksom, att men, om du inte blir upprörd. Om ingenting liksom skulle skakar om ditt status quo så kommer det inte att lära dig till några nya tankar eller idéer att mm. du måste på något vis bli provocerad innan du kan börja ta ställning till någonting nytt och eventuellt lägga om din tankevärden mm. och det är ju exakt det vi försöker göra med den här showen så om du blir triggad så är det förmodligen en bra idé men jag tror det börjar snabbt blir frågan, bli en fråga, blir du triggad av blir du triggad av fula ord eller blir du triggad av andemäningen av en diskussion vi har. Mm. Precis. precis. Så att båda är okej, okay, mm. men du får ju med värdet förstås om du stannar och faktiskt lyssnar och reagerar på diskussionen. Mm. Ja. Precis. Jag ska vi ta nästa. Mm. Då. Mm -hmm. Ja. Uh, hur kan ni kalla er själva för en finlandsfänsk podcast uh, när inte representerar den allmänna opinionen ens en aning? för att vi har två um, finlandssvenskar som gör den ja det är ju ja, det är ju det, det så att säga vår personliga liksom, bakgrund som, som ja. kommer in där och inte, och inte finns det liksom en specifik finlandssvensk opinion ja, det verkar ju tydligen finnas där. men det här känns yeah, ju jämst no. som att varför är ni inte som en ylepodd uh, ja. men att liksom okay, vi diskuterar ämnen som berör det finlandssvenska samhället vi diskuterar ämnen och hur det påverkar det finlandssvenska samhället vi diskuterar uh, koncept och idéer som finlandssvenskar och i den svenska världen mm. att liksom inte tycker jag, någon kan säga att det här är en podd och det här är inte en podd för den här finlandssvenskbord mm. Finlands svenska podden håller inte exakt med alla de här andra finlandsvenska poddarna. Ja, men mm. varför måste vi hålla med alla? Det är lite i det. Ja. Okay. Ja, men. Mm. Nu, nu går jag vidare. Um, ja. Varför är avsnitten så långa? Jobbigt då, åtminstone när telefonen inte hittar stället att fortsätta på ifall man avbryter vill fortsätta senare. Okej, okay, den... Uh, den bra kritik, den kritik vi har hört ofta Varför för är mm. så Det uh, Därför har vi så mycket att säga. Uh, vi har försökt korta ner dem. Uh, mm. att vi, vi har försökt, nu, nu för tiden försöker vi sikta på max två timmar för en trygga mm. warning. En spoiler-warning brukar av design bli mycket kortare så typ en timme. Ja. Jag tror det en timme man orkar oh, lyssna på en grej när man ja. får vänta de film. Ja. Kanske. Oh, oh. Och det, och det fina är att nu när vi säger det här om trygga avsnittet så kommer det här avsnittet säkert att bli kvar längre. Ja, men det här är ett specialavsnitt. Det här är fest, det är julafton, du får äta hur mycket du vill. Det är, är okej, okay. tror jag. Men det är inte så, va? Men just det här att, att telefonen ni ställa fortsätta på, för jag vet att det är många som lyssnar på just den här podcasten på sin telefon. Det är, det är beklagligt, det är synd. Uh, mm. Jag skulle säga ladda ner mp 3 telefonen telefon. Då, för de är inte så stora de MP3-filarna. Uh, men om du streamar via Archive. Vilka fungerar jättebra? Uh, Sätt nätiden. Varkav, eller ännu bättre. Varför lämnar du bara playern öppen i ett fönster? Och så? Öppnar du den igen? Mm. Det går inte så mycket. Mm. Naja, uh, men jag vet inte. Alltså, Soundcloud sparade det stället där du är. När du slutar lyssna. Jag tror inte. Det tror jag är kast, ja, jag, jag, kan inte, jag kan inte uttala mig om det. Så, Det känns som att liksom det är mm. sådär att. Varför får jag sten i skor när jag går bland alla stenar? Mm. Kanske du hittar den där grunden. Det är en mm. smart flicka trots allt. Mm. Uh, du, du, du, du, du, du. Det är väl du då? Ja. Uh, varför gör ni avsnitt på engelska om ni nu kallar er för en finsk-svensk podcast? Mm. Mm. Uh, no, men vi, vi tyckte det var roligt att var tionde avsnitt så gör vi ett avsnitt på engelska. Uh, inte, om det fanns någon djupare tanke bakom det enda. Mm, Nej, det, det var ett sätt att, uh, ett sätt att fira. Mm. Och, och jag tänker kanske också ett sätt att ta uh, och då kunna liksom rikta sig ut till en potentiell större publik också no, alltså nu vet jag ju att det finns ju jag har ju ett antal engelskspråkiga bekanta och de har lyssnat på det här avsnittet, vissa av dem tycker det är underhållande um, mm. no, liksom om följdfrågan är att var det något avsnitt att fika efter en större publik så nej, inte egentligen, varför gjorde vi det? No, därför att vi kunde, vi har den språkliga kompetensen att göra ett avsnitt på engelska. Och det är väl sådär att om man nu riktigt älskar eller hatar den här showen. Så det vara tionde avsnitt så kan man skicka vidare det till någon och visa exakt hur bra eller dåliga vi är internationellt. Mm. Så för nu tycker jag vi håller den här samma tonen när vi gör det här engelska avsnittet. Så att inte gör vi oss mm. till eller liksom. Försöka göra det särskilt annorlunda när vi gör det på engelska. Det enda skillnaden är språket. Mm. Ja. Precis. Okej, okay. no, nästa då. Mm. Varsågod. Oj, förlåt. Jag glömmer um, Vilket avsnitt har varit roligast, intressantast och vilket har varit värst att spela in och varför? Nej, jag vet nu definitivt mm. vilka som var värst. Jag tror kanske Nikolaj håller mig Uh, det var den där satans sjuende säsongen av Game of Thrones. <laughs> uh, ja, ja, nu där publiken vet ju inte om. Nej, uh, alltså, ja, alltså. Men. No, men vad som hände där, så var, alltså vi hade, um, vi hade alla problem i världen, med liksom för Black att, mm. att funka. Att liksom, det blev. Ja. Alltså, ena gången så bara försvann liksom det där banden. Andra gången ja. så blev det som ett sådant här brus där det, liksom, det, det gick inte att inte det där bort. Mm. Tredje gången så tror jag vi börjar banda. Och sen när vi skulle kolla liksom på den så hade det som bandat till första minuterna och sen har det bara slutat. Det inte har ja. något om det. Och sen fjärde gången så blev det äntligen gjort. Och när man har gjort de här ja. argumenten för det här liksom fyra gånger över loppet av typ två veckor och någonting så det som blev Mm. Jag tror det sista avsnittet blev absolut värst. Och, ja. och, det var, och jag tror första gången så var vi som riktigt så, här, Vad var det där blev avsnitt? Sen så gick det åt helvete. Mm. Andra gången som att. Yeah, att nu liksom. Okej, okay, det var bra där det gick dåligt. För det här andra avsnittet blir liksom bra. Men mm. det gick åt helvete så var vi som tredje gången då tog vi alltid bara hade i oss. Och så gjorde vi typ. Mm. av de bästa avsnittet vid någonsin. Men vi var så jävla nöjda. När det var färdigt var det som att. Någon ska vi se om det här har gått. Ah, oh, fuck. Ja. Och när vi gjorde fjärde gången så var vi riktigt sådär att Ja men det här kommer säkert att gå åt helvete, för nu går mm -hmm. ingenting mer. Och så gjorde inte det där och sa ja, det här var ganska skit nu. Mm. Precis. Så det var absolut det ja. värsta. Ja. Sen det, led, det var det avsnittet som ledde till att jag liksom tog några dagar och gjorde research tills jag hittade mm. ett i princip sätt att vandra in de här avsnittarna. Ja. Mer eller mindre. Mm. Den här tekniken, mm. jo. Uh, mm. Men det ja. bäst, roligast, intressantast. Uh. No, no, så jag, jag personligen kanske så faller demellan alltså, no, gamla favoriten, nekrofili. Mm, det var en uh, och, Ja. Och, och sen måste jag säga att det här rollspelsavsnitt du blev ganska omtyckt avsnittar. väldigt Väldigt stark feedback ja. om det avsnittet. Ja, att det, det var. Det var två som här för att jag kände att det, man fick liksom. Det var ett bra liksom material man hade. Och jag tyckte att det blev en ganska genuin diskussion. Mm. Nå, vi Alla folk gillade ju det där för att det var. Det var så. Eller de tyckte att det var väldigt personligt. Att det var. Yeah. Ja. Mm. Vi talar väl ganska mycket från hjärta och egna erfarenheter. Och sådär. Mm. Uh, sådär. Uh, det som jag tänker på. Så var ju det här. Um, det här som kom just efter nu. Jag tror det var det första avsnittet. För den nya året. Uh, vilka var det då? Var det kanske det här Slutar man fitta på internet? Jag tror faktiskt att det var det ja. För det var För det var första gången Liksom den här Dr. och nectar Och jag minns bara att liksom Jag, jag flippade ut totalt mm. När jag kom på den här kopplingen Mellan dig och Dr. nectar. Eller ja Och liksom Hann, Hannibal nectar. Och alltså jag No, som man hör i avsnitt, jag flippar ju ganska hårt. Sen tycker jag mm. väl bara att det liksom, är för det avsnittet var ganska intressant. Ja. ja mm -hmm. uh, Okej. Okay. Uh, nästa. Igen, ja. Ja. Uh, hur gör ni ett avsnitt rent tekniskt? Nå, det här har vi väl nu gott Något några frågor. Men om de här tecken så gör vi avsnittet så här um, vi brukar banda vi alltid bandar via discord för att skype är helt jag tänkte säga säpe uh, no, skype är jättedåligt det, och det har bara blivit dåligare um, och att det finns andra typer av media men vi kom på att discord så har det ganska bra ljud och liksom det fungerar att väl ganska bra diskussionerna. diskussionerna. Mm. Um, Discord fungerar bra därför att Nikolaj bandar oftast på sin telefon han är på sin telefon nu jag är vid min mm. dator uh, och um, vi brukar tidigare använda en, en bot som spelar in alla våra ljudspår här, individuellt vilket fungerar hyfsat bra men det blev en dålig ljudkvalitet Uh, och mm. sen när det börjar betä sig dåligt som till exempel när det börjar klippa av och liksom slutar bandning allt helt utan att man fick någon varning och så här vi så alltså, Men vi kan inte göra så här. Det är så mycket slösare i mm. i flera timmar och bandar och sen visar det sig att man inte ens har fått någonting. Ja. Så då försöker jag hitta ett bra sätt att banda <hör> flera olika ljudspår och ja, nu, just nu så drar jag det här via en... Videofil som går genom um, den här GeForce Experience uh, och sen när det är färdig så tar jag den här uh, videofilen till ljudspår och sen så, så editerar de, normaliserar dem, drar dem genom lite filter, sätter dem på samma ljudnivå, mm. synkar ihop dem och sen tillsätter jag då liksom intro och outro. Eventuellt om det behövs mm. liksom någon bakgrundsmusik eller extra effekt. sätter det ihop till en fil och that's it. det tekniskt. Mm. Den här processen tar i allmänhet, om man ska göra ett nytt intro som den till varenda, att trigger warning Det tar lite extra tid. Men jag skulle säga: About fyra timmar för att trigger warning, About tre timmar för att spoiler varning om du då har mm. tekniska problem. Så lägg till about en timme. Sen tar det en viss tid mm. att ladda upp och sätta all metadata och beskrivningar och chatt på Facebook. Så det kan vara 56 timmars företag i mm. första fall. Mm. Ja. Okay. Uh, varför berättar Nikolaj inte lika ofta personliga anekdoter? Uh, ja, det, det där var en bra fråga. Uh. Jag skulle vilja säga för att jag lever ett så tråkigt liv. Mm. Min existens är fullständigt milktoast. Mm. Men... men äh, jag, jag har inte samma vad ska säga, verbala förmåga som Sami har. Jag, jag kanske nog ha, skulle ibland kunna ha saker jag skulle vilja berätta. Men jag... Har svårare att få ut de här orden. Jag började tala som William Shatner och det är mm. inte trevligt för varken lyssnaren eller mig själv att, att uppleva det. Ja, no, kanske om, så om vi talar lite mindre så du fick tid att artikulera dina tankar lite oftare så skulle det bli bättre. Ja, no, det, no, det, det kunde man ju också säga mer. Jag... Jag tänkte då att jag mera liksom skulle kritisera liksom eller rikta den här kritiken liksom till mig själv så det korta svar är därför att Nikolaj inte riktigt lika bra som Sam mm. ja okej okay. ja. vad men nästa mm. äh, favoritavsnitt och där har vi redan svara på ja, ja, så vänligen se tidigare svar okay. ähm, ja Uh, Triggerwarning vill inte framställa sig som en podd där det är viktigt vem ni är, namn, så etc. Men tror ni att detta kan hindra från någon större publik där man inte har någon större garanti på att ni inte är två trolls som egentligen sitter och skrattar högt på åhörarnas bekostnad? Ja... Uh. Nej, alltså som vi sa innan, det spelar inte så stor roll om vi förlorar de där hundra lyssnarna för att få den där ena lyssnaren. Det är viktigare på något vis att du som lyssnare synkar med vad vi du försöker göra. Vi behöver ju bli den mest populära podden som finns där ute. I så fall skulle vi göra en helt annan podd. Mm. Um, ja, det är ja. ungefär det jag vill säga om det tror jag. Ja, mm. oh, där är det är riktigt bra. Mm. Um, Uh, har ni en annan podcast eller annat program som ni följer, beundrar eller tar inspiration av? No, ja, jag tänker vi måste väl nu i ärlighetens namn föra framåt, Ted och Kai. Uh, jag brukar lyssna på Ted och Kai. Uh, det är nu mm. kanske ett halvt år sedan lyssnar sist. Uh, inför mm. den det dålig podd. Uh, jag tycker de är väldigt underhållande. Men äh, ibland blir det lite för mycket av samma. Så här. Jag tror jag måste ha en liten mm. paus bara. Um, mm. äh, vad gäller Finland, mm. svenska poddar så det är det i största allmänhet så äh, jag har lyssnat på den där 85 95 podcast mm. uh, Och ibland, jag har lyssnat kanske på något streja avsnitt här och där. Ibland var det intressant. Uh, ofta så tyckte jag att det bara liksom, erodärat ingenting. Um, vad hade jag lyssnat på? Jag hade på lite av det här hetanen och Henriksson. Uh, jag vet inte. Uh, jag tror det fanns en podd som hette någonting som, som typ min pappa sa. Uh, eller någonting. Där det var någon som... Mm -hmm. Jag minns inte. Jag minns att jag lyssnade på en sån. Och jag tyckte något avsnitt. Det var roligt. Sen så hade man en podd um, från Vasa Teater, um, Där de i princip satt och diskuterade. Med folk som arbetade på teatern. Jag tyckte det tyckte mm. uh, jag, jag var intressant. Jag minns inte vad den här yeah. uh, Men om du söker på Vasa Teater Så hittar du söker um, Det är väl de jag kommer på. Alla andra poddar. Som jag har lyssnat på, så har jag mest lyssnat på, liksom bara av så här professionell kuriositet. Eller nyfikenhet, jag. De är ganska dåliga. Um, mm. Svenska poddar, som Sverige, svenska poddar. Så uh, jag har någon gång lyssnat på den här Filip och Fredrik. Uh, Problemet med dem mm. är att kanske de är lite för mycket som jag, de är lite för självgoda. Um, alla andra svenskar är svenska på Jag vet det. Jag tycker dig är bara de här gängen med de här quasi kändisarna som bara sitter som att, "Ja men du vet, man a a a tar sig i stan. Ja, och sen a a, ja men jag vet, a ja, a ja, och sen a ja, a ja, att det är som de tar ju fan 20 minuter att säga någonting och sen resten tycker jag bara de här livsstil, mat och liksom träningspoddar där det sitter ofta två blonda tjejer då, och de som diskuterar då, liksom mm. att det är jobbigt att vara ung och sexig liksom, I don't know ja. Min favorit är de här sexpoddarna där de ska diskutera saker men de kommer aldrig någonstans de diskuterar mm. runt ämne så mycket att det är liksom en grov där ämne ska vara sådär Precis. Det finns inte så mycket poddar att lyssna på för rekreation. Mm. Det Docai brukar vara ganska bra att lyssna på på det visar att man kan göra det liksom medan man spelar lite vov eller någonting. Och så här. Det, det har exakt det där som jag tror vi inte har. Den, har den här munspits-toläkarna du kan göra det när du tar ett snabbt träningspasser, när du liksom diskar eller ja. någonting. Um, mm. Men ja. jag är värd. Ja Mm. Ska vi hoppa vidare till, till let's. Mm. let's Let's Nu enda jag jag Tappar bort det det var du. vi var oh. det, det är du nu, Nummer 52 oh, Okej okay. Har ni uppnått det ni önskat Med podden så här långt Med tanke på tiden som gått um. Ja på sätt och vis att man vill ju alltid nå fler lyssnare mm -hmm. uh, men eftersom vi nu inte har satt någon högre eller lägre gräns så ska jag väl säga ja, jag tror det som är mer att den podden har en genomslagskraft att den börjar nå folk så här att den börjar sätta sig i folks huvuden att det är någonting som folk diskuterar nu som då uh, mm. ja Ja, med önskan om det skulle nå fler, kanske. Jag vet att det här är därför att vi är som, eller kanske mest mitt fel, jag är Jag tycker inte om att göra reklamer och säga, titta vad bra, vi lyssnar på det här för vi är bra, vi är så bra. Lyssnar på det så bra. Ska man göra det, ska man vara lite i everyone's face, betala lite. investera några tio år i Liksom marknadsföring så ska man säkert plötsligt ha 500 till lyssnare men jag vill hellre att liksom någon lyssnar den och rekommenderar den åt sina vänner för att de tycker det är bra så börja de lyssna på den jag vet att det inte fungerar så i internetvärlden men ja. men mm. kanske med tiden Vem vet? vi får ju hela tiden mer lyssnare och mer lyssningar så ja kan det gå dåligt då Men Jag menar, vi har åtminstone. minst lika många lyssnare som de flesta. Är ganska högt rankade svenska poddarna nu. Så mm. jag vet inte om det är skam för dem eller liksom tummen upp för oss. Ja. Mm. Uh, tummen åt något håll någonstans. Det är det åtminstone. Ja, snusk. Ja, <laughs> precis. Låt no, men, mm. åter ska vi vidare. Yeah. Yes. Uh... Hur fet är Samie egentligen? Mm. Uh, inte så. Uh, ja, jag vet inte, ganska fet. Typ 120 kilo. Det är ganska fet om man tänker på att jag är 180. Mm. Centimeter okay. lång, 180 år gammal. Um, <laughs> uh, no, alltså jag brukar vara ganska bra formen. Sen typ förra så blev min dotter sjuk och så blev typ ett år av bara liksom. Typ kolla liksom så inte hon typ, dog av diabetes och så och, och åt man så mycket godis som man nästan fick diabetes. själv. Um, circle of life. <laughs> Nej, uh, men jag håller långsamt på att mm. komma i form igen. Men nu kommer jag förmodligen vara ha resten av mitt liv. I like the good stuff too much. Men mitt verkliga mm. sexiga så ligger i min, i min uh, lena smöriga röst och uh, mina välvalda ord som rinner som näcklar mm. in i dina öron. <coughs> no. Tycker ni mm. att varandra skämtar roliga? Mm. ja alltså all samtliga nej nah, inte vet jag nu det är inte men alltså ja, ja. ja precis nu var det, ja. där går den här podden ja, um, ja det är slut ja men, men alltså absoluta majoriteten har känt alltså, ja. Jag det ja man, man har väl just som du sa man har hittat någon sån här vad ska vi säga jag som liksom våglängd ibland säger det bara klick ja no. No, men, om vi säger så här no, no, men, om vi säger så här liksom inte jag, jag är inte personen som skrattar om det inte är roligt ja. så so. uh, han är nog skoj mm. i den där fem för... <laughs> <laughs> uh, ja no, men nästa mm. då Okej, okay, um, Hur kan man göra ett avsnitt om att barn suger. Är ni helt jävla dumma i huvudet? Uh, jag tänker att jag svarar på det här nu typ två, tre gånger så. Uh, uh, men för att barn är så jävla jobbiga. Så. Uh. Subjektivt. Och, och, och, och, och kanske också gör ja, subjektivt och sen för att det, det är också ett ämne som på många sätt är liksom tabubelagt. Ja, hela poängen med de flesta av våra avsnitt är ju att i princip du ser titten på avsnitt och sen vänder du sig till din partner och man, så kan man ju inte säga. <laughs> uh, för jag menar, det är ju poängen när vi säger det så slipper du. <laughs> Dalt, du behöver mm. klicka och lyssna och att, ah okej. Okay. Mm. Uh, nu är vi lite dumma Precis. nu. Okej, okay, nu går jag till nästa. Vilken vilka är din kollegas? bästa och sämsta egenskap är um, nå, jag, jag tar nu liksom mm. i, i relation till podden ja, kan okay. ni? Mm. på så här kort tid lista alla den mångfaldiga Nikolajs många fina egenskap um, bästa. jag tror liksom Nikolajs bästa egenskap, som är riktigt är ärlig så att han är i grund och botten en god människa att um, det låter som någonting kanske smörigt att säga men um, jag tror Nikolaj grund och botten är liksom humanist liksom, i vardags så han ju liksom med ungdomar att liksom hjälpa dem på sätt och vis och att, um, jag tror att liksom Nikolaj är en av de här udda människorna i dagens värld som för det första har blivit uppfostrad att Nikolaj har ett väldigt fint sätt men sen tror jag att han har den här förmågan att se människor runt sig så att hans observationer av människor och livet i största allmänhet kommer från en plats av humanism tror jag uh, så att han gör inte uh, ska vi säga de här väldigt många själviska kopplingarna när vi talar om människor eller ska vi säga den kälen, eller mm. och så här och det tror jag är väldigt viktigt Uh, det är en, en väldigt fin egenskap. Både som kollega och som, och som vän. Uh, hans sämsta egenskap. Uh, är att jag tror att uh, han, uh, precis som jag, är något av en perfektionist. Att han uh, <söker>, söker ständigt efter kanske det propera eller rätta sätt att göra eller säga någonting. Vilket jag tror ibland kommer i vägen för de är spontana mm. um, och det kan vara kanske frustrerande ibland när man vill ha ett liksom så här snabbt ja eller nej svar så kan det ställa bli 5 10 minuter mm. eftertanke och sen kommer det jag vet inte um, ja, men det är ett väldigt billigt pris att betala för resten av paketen okej nu det var Vänliga, vänliga ord, minns han. Um, jag vet men man syns ju nu när mikrofonen på. Ja, ja, precis. Ja, ja sen när det stängs av så ja, ryglas man. Ja, um, ja fucking <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <Ja. laughs> ja. um, alltså, så Alltså, utgående från det här som där så jag, jag tycker liksom uh, vad, vad jag... Vad jag ser som, som definitivt nödvändigt och, och det där så mycket positivt så är alltså din liksom, entusiasm gällande, gällande det här liksom, podcasten gällande avsnittet, gällande ämnena. Att, att, att, så att säga att, o, oberoende av ämnen så tycker jag att du, du tar alltid tag i det med en liknande entusiasm. Och, och jag tycker att den, du för det bra in i varje avsnitt. Och, och, det där, och också det här att det är inte det är inte frågan om att liksom kompromissa där. Eller just att, alltså att säga att ett ämne som det ska ges den uppmärksamhet som det förtjänar. Och, och, och så att säga: och det, det, det tänker jag att det är definitivt. Liksom till fördel här. eller en, en stor styrka och, och som ju jag också tycker att man märker sin i kvaliteten på, på själva, liksom, på själva avsnitten här och och, och det så tycker jag ju också att nog äh, återspeglas i, i det här också utanför liksom podcasten att alltså, att den här att äh, på många sätt är det som hundra hundra och, och procent och vill, vill göra där, den här perfektionismen men jag tänkte ändå att vi vill se det ur en positiv synvinkel. Ändå. Tack, så, tack. Om man, en, tar, om man bara kunna omsätta dig pengar. Ja, ja precis. Uh, sen uh, om jag ska ta det den sämsta egenskapen så stundvis i den här podcasten så, du berättar bra, men du berättar långt. Och, Jaha. Och det har nog kommit stund där då jag satt och sa att jag... Nu har han talat fem minuter. <laughs> nu har han talat tio minuter. <laughs> nu har han talat femton minuter. <laughs> <laughs> What is going on? <laughs> ja, no, men... Inte vet so, jag liksom min... Mm. Vi kan ju väl bara konstatera det är att min, min förmåga att regla ordsmägma är oöverträffad. Bara på ett professionellt och ett rent förkastligt plan. Ja, alltså det är som ett löpande band där. Det, liksom, ja. det, det, det kommer liksom ljud ut ja. som på något sätt bildar ett logisk, logiskt flöde. Men hur gör han det ja. utan att andas? <laughs> Precis. Ja, Ja. Ja, där. Det där. Uh, no, ja, det är nog det. Nå ja, nu när vi har berömt och förolämpat varandra. Uh, det, börjar det, ganska, alltså. det börjar komma ganska många sådana här nu som börjar vara samma så, Men jag tror vi jo. börjar närma oss slutet så småningom. Jo. Sen har vi ju sparat det bästa till sist. Uh, mm. Men vi ska säga, nu, varför uh, tappar jag plats eller nåt? Uh, uh, vi är på nummer 57. Varför gör ni så otroligt långa avsnitt? Det är jättejobbigt att lyssna när man till exempel tränar eller diskar. Någon. För du är gay, liksom satan. Okej, okay, vad du var. Jag vet att vi redan har svarat på det här. Men jag mm. tänker svara en, en sån här sak. Att liksom, menar, om alla avsnitt är korta, som liksom alla fucking poddar som du lyssnar på har sådana jättemysika 39 minuters avsnitt. Är inte kul då om det finns en podd som är typ jättelång där det sitter någon och talar och aldrig andas. Och liksom vittor <laughs> där det bara liksom flödas upp eller att det är ju om vartannan. Att Jag bara säger liksom att om du vill lyssna på en lite kortare grej men lyssna på en warning på då för att mm. många av de här ämnena vi tar av sin natur de är liksom för stora för att liksom att, ja men ser si du sådär är det med de där niggurarna att man måste som ge det tid att vara nära om vi ska som attackera det från alla vettiga som liksom infalls sig. Att, <t> men det är Men det är som så mycket projicering att liksom det är riktigt bra men jag önskar att det kunna vara som eh, de här Magnus och Peppe Alltså, Vad? Liksom, det är inte samma sak mm. naja. uh, uh, Vad va är det mest triggande Ni själva personligen är småskådare Hamnat ut för uh, Nej need... uh, uh, Förmodligen liksom Olika former av Som så här drive-by-rasism. Yeah. Uh, mm. så alltså, min, min farsa var från Irak så det var ju som det gav ju inget det var ju ingen ände på liksom, den här som så här lustiga antagonismen man fick när man växte upp i Närpes. Uh, och sen när ja, man är Finland/Svensk så blir man ju antagoniserad av alla finnar. Och man är finna blir man antagoniserad i Sverige. Och att det är som jag liksom, men alltså ja men var hör jag hemma då mm. alltså, kan ni bara liksom fucking välja nationalitet och med då liksom, så kan vi var vem som det för att liksom ja. Jesus Christ Så ja, det är lite det är triggande. Eller, det är, jag vet ja. triggande tröttsant. Triggande tröttsamt. Mm. Jag ska nog säkert komma mer specifik men vi håller på så länge nu jag vill börja Ja, ah, vi ska gå ja. vidare om vi ska hinna med alla de här. Ja, ändå du. Och du får inte säga jag. <laughs> ja, lik, alltså liknande situationer. Ja, det här äh, famösa suomessa på Hotan Suomea. Mm. Jag har nog råkat ut för, äh, vad ska vi säga, några äh, lite mer hotfulla situationer. Där då någon är. I, i passligt berusningstillstånd har tyckt att ja, nu ska man nog läxa upp den där de där mm. finlandssvenskarna där. Uh, och, och det, det är ju så den här vad en där ja. så ja. får mig nog att liksom bli riktigt att tappa tron på mänskligheten. det var Bra ord. En falde mig väldigt hårt. Ja. Ja. Nå men... Ja fan mm. uh, no, uh, varför använder ni hattar i vart ena avsnitt? vore det inte bättre om ni bara diskuterade med era egna åsikter? Och det, det där har vi ju svarat på det är ju liksom ett, ett sätt att faktiskt skapa diskussion istället för, för att vi bara skulle sitta och hålla med exakt okay. mm. vilka är era celebrity passes? Uh, alltså Menar du någonting som mm. jag och Nikolaj har gett varandra till eller jag och Nikolajs respektiva? No, jag antar mm. respektiva, om inte utgår från att det är vi som är par. Men no, kan ju för sakens skull säga att det är vi som är par? Eller vill du riktigt svara vem, vem du har fått tillfälle att ligga med från din partner? Nej, no, alltså inte. Det var någon skillnad. Okej, okay, no, men jag vet jag är helt inte säker på kvinna men jag tror att vi båda för länge sedan har gett varandra lovat om Idris Elba riktigt, riktigt vill åt oss. Så det är bara en på <laughs> Ja, det måste väl vara. Ja. Ja. ja. ja. Okej, okay. ja. Idris Elba. Ja. ja. Mm. Namn, uh, no, men ska vi gå vidare då? Mm. Okej, okay, yeah. ja. Uh, ni låter så arga och trötta hela tiden. Varför gör ni programmet om ni <laughs> inte egentligen vill? Uh, Nå, no, det här är liksom en lite av en halvsanning ändå, för att liksom, okej, okay, vi dels har vi den här min karaktär, right, vi mm. ska spela på det, men det men är att vi vi har faktiskt arga och trötta hela, hela tiden. Mm. Yeah. <Barn Festival> därför liksom, det är ingen skådespelande där inte nej jag är arg och trött just nu uh, nej, men alltså faktiskt för att liksom det okay, är nu idag liksom det är liksom i princip en och en halv dag sång jag sov uh, det är mm. liksom och det här kommer från liksom kanske tre fyra nätter innan av liksom 4 typ timmar sömna för att liksom sådär diabetes och sen en massa andra shit som jag måste handskas med så um, och liksom bara av design så hamnar vi, ibland har vi sånt där att vi kan liksom banda lite i förväg och liksom man kan så där, editera i lugn och ro tills mm. det ska ut uh, men vi har försökt hålla eller egentligen kanske jag som har försökt hålla en ganska såhär st uh, strikt liksom ordning med hur man postar när man postar det här, för jag vill att det ska komma upp när det ska komma upp. Uh, och inte hoppa vi över veckor eller avsnitt heller först vi säkert borde. Um, mm. Så det blir ofta att liksom efter att jag satt lillan och sova vilket kan vara allt från halv tio på kvällen till typ halv tolv på natten beroende på. Så då börjar vi banda och sen måste man förbereda och sen måste man göra soundcheck och sen måste vi kolla allt de här allt från material till hatt och till så Sen börjar vi säga nu är klockan 21 minuter över trä. Mm. Det här avsnittet ska vara ut om ja, fyra timmar. Ja. Och vi har säkert mm. åtminstone en halvtimme kvar. Så det, det är liksom sådana här dagar om inte man faktiskt tycker om det man gör så skulle man lätt kunna bli lite purken man ja. skiner det igenom men man kan använda som energi till programmet Så, ja. men program alltså om vi inte vill att både jag och Nikolaj och alla andra som har arbetat med det här programmet har en sån förståelse att om det kommer en dag när någon av oss inte vill så då gör vi det nog mer att om Nikolaj skulle säga imorgon att här du, att nu skulle jag vilja göra program men jag ska säga okej okay. Oh, that's that. uh, kanske ska jag fortsätta ställa försök försöka hitta någon som skulle kunna ersätta honom. Uh, det skulle inte funka om jag slutar för att då har vi ingen som är ditt ärare eller gör mm. den här mer tekniska biten. Så för svaret på din fråga, ja, självklart är Samy viktigast. Um, mm -hmm. <laughs> men just nu tror jag nog att vi båda vill vara här så därför är vi här, trots att den är 22 minuter över tre. Och städas morgon. Du ska roasta din kollega. Säg det två första sakerna du kommer att tänka på. Uh, din hanta karaktär och din Vampire-karaktär. Uh. No, liksom, Nikolaj som mitt förhållande börja genom rollspel han kommer jag att spela i rollspelsgruppen som jag höll. Och vi spelar yeah. främst två spel: Hunter the Masquerade, Hunter, Hunter the Reckoning och Vampire the Masquerade. Två väldigt bra rollspel om monsterjägare och vampyr. Um, mm. Och Nikolaj så hade en del karaktärer som hamnade i situationer där av sitt eget, bevåg. hamna i jordbeslut som mm. gick. I det ena stället eller det andra. Inte alltid på det mest moraliska eller mest fina sättet det gick. Så där, där ska jag börja och där ska jag kanske sluta. Många ska titta på det konstigt och säkert skratta på det här sen. Ja. Det är, ja. Ja. Det där. Oh, nej uh, Det är två första saker du kommer att tänka på. Ja. No. Alltså nu, nu visar det här är ju min dåliga smak och, och hur jag är en jättedålig person egentligen. Mm. Efter, efter allt det positiva som har sagt. Men alltså jag, jag skulle måste... Så så liten <laughs> <laughs> ja jag, jag skulle måste gå efter de här, dina <laughs> World of Warcraft-karaktärer. <laughs> ja. Och, och din, din renlighets fetisch. Mm. Ja. För det, det är liksom för, för det, det är sällan man ser en vuxen man blir så utom sig som när det finns risk att uh, händer som har rört vid chips mm. närmar sig keyboarden otvättat. Men vad är det, det... för äckel? Liksom, varför, varför ska man röra vid liksom, tangerborda mus med shitiga händer? Klam att tvätta händerna först. Du ja, ja. måste göra några fetishavsnitt avsnitt som... i framtiden tror jag. Ja. En men en det är kanske den enda fetischen jag har, så det får jag väl ha ja, det är, men, men det är kanske en tvångstanke mer än en Nå, mm. Ja, det är en ganska väl invån så det men mm. ja, anyway mm. uh, okej okay. ja, är du ja, det är jag yeah. uh, ingen lyssnar ju på er många gånger när jag klickar på era avsnitt så har ni nollvisningar, det är ju patetiskt mm. Nå, det, det svarar vi redan på. Det har att göra med uh, archives uh, säga uppdaterings uh, tidtabell som är, inte alltid följer jordens tidszoner. Nej, det för, följer liksom här van logik som är liksom att ibland kanske, vi vet mm. inte snart. Ja. Um, <laughs> Nej, men jag har sett ett avsnitt hoppa från 0 liksom till som 46 views på typ. ja. den dygnen mm. jag har sett liksom avsnitt som varit på noll fem dagar. Jag har sett ett avsnitt uh, som, uh, ja. en vecka så var typ allting fryst och sen hade vi den största hoppen i visningar på alla mm. avsnitt. på liksom hela vår är. det riktigt så där jag måste mm. som titta, what just happened? Mm. Mm. Men okay. det är uppdaterad ärligt och, och regelbundet mm. så okej. Okay. Mm. Inte får vi så många otroliga besökare heller. Mm. Så varför är det 10 000 minnen när det borde vara 20 000? Mm. Um, vad är archive.org? Varför kan ni inte ladda upp e på SoundCloud, iTunes som normalt folk för vi är uh, mm. Ja, det har vi svarat på. Ja. Gej för idriss <laughs> Exakt. Mm. Ja, uh, sen uh, hur kan man stöda programmet? Tycker ni är bra, men skulle aldrig våga kommentera på Facebook eller Twitter då ni gör många av mina vänner rasande. <laughs> uh, Nå, no, du kan ju uh, rekommendera mitt... vänner. Ja, no, men rekommendera programmet till andra. <laughs> Att, mm. men, det är det, no, men det är absolut bästa sättet. Ja, att, alltså det, det ja, det, är det. Att, nu, nu är det jätteroligt att liksom, som sagt, liksom vi tog inte upp de här positiva äh, kommentarerna alltså, eller som har bott positiva eller bejakande att Vi tog ju mest de här som var lite negativa eller som lite tekniska eller roliga så här. Äh, och vi uppskattar de kommentarerna jättemycket. Men äh, det är bara det det inte så mycket att svara på där. <laughs> ni är bäst, vi vi nog. Men att liksom om ni faktiskt vill stöda så liksom tumma upp och så liksom länka oss vidare. Att, bara att någon gillar liksom, vår, när vi postar en video på Facebook så gör det att kanske två, tre hundra mer ser den här grejen. Så att mm. det är jätte värdefullt mm. för oss. Så att vi yeah. you know. Be a pal. Mm. Um, men mm. om du om liksom du inte vill bli associerad med vår cancer så liksom bara som så är subtenar så på en fäst och säger att Hö, jag har lyssnat på en podd om nekrofili. Jag säger inte någonting till Maria men en gå och lyssna. Um, det är bra. Kanske de inte har någon självrespekt. Mm. Och tummar upp och klicka på oss. Kanske de klickar och tummar upp på så mycket så blir det en institution så kan du klicka. För då är det okej okay, för den del av massan. Mm. Så mm. of life. Uh, did, did, did, men det är väl du. Tror jag. Ja. ja. Uh, nej, det är din tur. 66. Ja, jag kan ju räkna. Uh, slutet på spoilervarning. Sången tar plötsligt bara slut. Är det meningen att vara roligt? Jag förstår inte. Nej, jag förstår inte heller. Spoilervarning. <laughs> alltså, okay. menar, du, menar du det här outro altrotism? Det måste tar vara ja. sig Men han men, sjunger ju att nu är det slut. Alltså, alltså jag antar att det är lite roligt att liksom när jag gjorde det där så det var en sådan där 10 minuters grej för jag tyckte att det var bra om båda programmen hade annorlunda intro och outro för att separera mm. dem. Uh, och sen <coughs> tycker jag liksom för det var en ganska svängig. Det är en remix av Mega Man X uh, Armored Amadillo stage för kännare där ute. Um, mm. det, det, var, det var en sväng i liksom, sång. och Ni kan ju liksom sjunga men jag sjunger över den här. Som... Spoiler, och spoiler, spoiler mm. och spoiler warning Spoiler och spoiler warning Spoiler och spoiler warning Nu är det slut. För jag tyckte det var roligt. Och att liksom så fungerar jag. Liksom får jag en impuls så gör jag det. Och att liksom någon annan tycker det är roligt där ute så gratulerar ni. Jag förmodligen lite skadade än jag. But I love you. Mm. Mm. Så ja men okej. Okay, jag antar den meningen mm. att vara humor. Jag inte förstår inte ja. det heller. Mm. Uh, sen. Hur kom ni på att börja göra trygga varning? Det verkar som ett väldigt ovanligt program uh, Det här har vi ju nog är ju nog kommit fram under de tidigare Svarerna liksom. Lite <coughs> Men jag tror jo. det mer konkreta svaret är Att vi såg vad som fanns Där ute, vi tyckte någonting saknades. Så vi blev lite fittiga Och så vi att men Vi kan säkert mm. göra det här bättre Och erbjuda någonting annorlunda Än det som finns redan Och så gjorde Ja Uh, varför ger ni ut två avsnitt i veckan Är det inte lite overkill uh, um, Rent personlig åsikt ja. ja Alltså jag håller med Även om ja. jag som pushar för det um, ja. no, Jag tror mina exakta ord Nikolaj var <coughs> hej Uh, det skulle inte vara så mycket mer arbete att ge ut en spoiler i veckan. Som vi gör det nu. Sen visade det sig att det var det. Men då hade vi låst oss till ett mm. koncept. Um, grejen är bara att spoiler är egentligen ganska enkla att göra. Enda vi måste göra att liksom, vi måste sälja alla konsumera någonting Vilka vi gör ändå. Men sen måste vi banda in det och ta tid och banda in det. Trigger-warning tar mycket längre. som liksom, gör setup det längre. Liksom inbannning och det, allting som har med det. Mm. Uh, men, <coughs> men spoiler är ju ganska skönt att göra för att jag kan du bara sätta ner och tala om det som du upplevde. Mm. Det är liksom en sån här nerd galore på sätt och vis. Uh, och min tanke var liksom, jag trodde bara att det skulle, det skulle ge mer synlighet att dra med tittare och uppmärksamhet till showen om vi Gjorde en här spoiler som vi redan hade börjat göra ändå. Äh, som substitut nu som då för triggarvarning. På mm. frädagar. Men, men hur skulle det vara om vi på tisdag och morgon. Så gör en sån här nödgrej varenda vecka. Uh, och det gjorde vi. Och även om det blev mer arbete. En hel mer arbete. Så visade det sig att det hade helt rätt. För våra, vår visnings- och klickfrekvens. Så har vi börjar med det. Så. Mm. Inte det lätt att vara smart mm. uh, uh, ja. men sen, uh, Ni ser alltid att den tredje killen Stack i Afghanistan Vad hände egentligen med honom? Sparkade ni honom? Och så fall varför? <laughs> han var så jävla dålig <laughs> uh, nej, men, alltså, Det är inte ett kämpat Thomas mm. så, så han, han är liksom en, en finne som hittat kärlek, Fome Sagda kärlek i Danmark. Och där mm. fortsatte sin karriär inom försvaret. Uh, och sen <hör> så blev han inkallad liksom då för att de måste få till Afghanistan att tjänstgöra. Så får han dit och en tur. Och sen så gjorde han en extra tur för att mycket pengar. Och nu har han välit tillbaka i Danmark igen. Och försöker mm. åter sig med livet där och sin... Staff, eftersom han har varit i Afghanistan Han är typ nästan ett halvt år. Um, mm. Men inte något annat med honom att livet hände och han hade möjlighet att göra det här med. Vi skulle gärna ha Thomas uh, tillbaka. Mm. Han, är en, han är jättekul att ha med i programmet, han har bra åsikter. Um, mm. Men Nikolaj och jag hittar en rytm var som fungerar helt okej. Okay. Um, kanske kommer han tillbaka i framtiden, vem vet. Men han får ja. faktiskt i Afghanistan dit för han och han är väl även här om det var något väldigt gratis spöke att alla med här om natten. Ja. Vem med programmet, hur mycket klippar ni bort när det blir så långa avsnitt? Jag är programmet, vi klippar inte bort något, det är en Maxim som vi har. Den enda gången som jag har tillåtelse att klippa bort något, om det skulle vara något uppenbart färd, det skulle vara jättestor så här pajk som det bara låter mitt i programmet i så fall ska jag typ klippa bort en sekund av eller någonting så inte lyssnarna får sina ja. öron sönderskuna um, mm. men annars allting är med att det finns ingen censur mm. på gott och ont ja. det är en maxim som vi håller ganska hårt på uh, Okej, okay, följande Har ni något ämne ni vägrat diskutera eller något ni inte vågat ta upp Um, så här långt jag tror inte att jag skulle säga att vi har någonting som har varit specifikt att nej, nej, nej, nej nej, uh, däremot hade det ju nog varit flera avsnitt som jag personligen hade tänkt så först att, uh, att det här kan nog bli utmanande det här kan bli svårt uh, ja, det är saker vi har sagt nej till för att likt som vi tyckte att de varit för tråkiga att likt som mm. ja, ja, det, det är faktiskt att ja. säga om det här uh, men jag tror att någon av de här grejerna som vi har haft eller likt liksom att hej att liksom. en det är som liksom en liten läk att kan vi kampa att en idé som likt som upprörer Liksom att det är ju som vi skulle vilja att vi skulle säga att oh, ah, shit, jag vet inte om jag vågade diskutera den där. Det skulle som vara den absoluta mm. stämpeln att oh, fuck, då måste vi göra det. Uh, vi har väl varit nära, men, nä, men det är inget som vi någonsin mm. har vägrat eller inte vågat. Ja. Vi, mm. vi tog nog allt. Um, har ni någonsin funderat på att ta in fler personer i programmet som till exempel Laura, fast på riktigt? Ja, som vi sa, mm. det ska vara jätteroligt. Mm. Uh, men mm. ja, det är nästan ingen som vågar. Att antingen de är lite blyga att höra sin röst på internet eller så är de rädda för vad vi kanske ska utsätta dem för i programmet. Men jag tror nog vi ska behandla dem med respekt. Mm. In inte ta in någon i programmet för att kämpa ut dem. inte Det ska vi inte göra. Mm. Och Inte ska vi heller ta in någon i programmet utan att först säga att det här funderar och vi skulle diskutera och det här ska vi fråga dig. Så att de kan förbereda sig lite. Att vi är spontana och vi förnäder ofta oss själva eller väldigt personliga. Men att vi skulle inte utsätta en gäst för det. För det är lite intryst var är vi där? Vem kommer på alla ämnen? Hur förbereder man sig för programmet? Hur håller man upp energin i de är super långt avsnitten. Det här är väl så känt att svara på. Hur håller man upp ena chinen? Det är super långt avsnitten. Jämt <laughs> och orsaka, smärt. Genom att orsaka smärta. Jämt och orsaka smärta att oss själva. <laughs> eller varandra. Ja, ja precis. Uh, ja, no, no, inga specifika, eller exakt specifika ordningar som är ställdes. Uh, vi själva genom att göra research och diskutera. Mm. Uh, genom att åsamka varandra och själva och lyssna. Uhälbart uh, smärta. Uh, ja. Genom bitande satiriska argument. Mm. Mm. Ja, bra. Följ uh, Vad är favoritsexposition? sexposition? Den är det där mm. faktiskt ett ord. Uh, Nå, no, Nu är det. Lots of favorite sex position. <laughs> yeah. no. so med varandra, då alla. liksom uh, I största allmänhet. Yes. Ska vi ta i största allmänhet den här gången. Man definitivt missionären. Okej. Okay. Missionären. So. Jag, jag ska säga. Uh, doggy style. Ja. Vad sa hunden till den andra? Vad sa den brittiska hunden till den andra brittiska hunden när han frågade hur, hur hon ville ha det? <laughs> ruff ruff. <Ja>. <laughs> <laughs> ah, funny. Ah, nåmen nästan varas precis av tiden på dögnet. Um, ja, ja um, nåmen no, vad tycker er? flickvänner om att ni gör triggervarning. Um, hon uh, accepterar det. Ja, <laughs> ah, sen nu avslöjar jag den, den flickvän. You know gay you gay faggot. <laughs> mm. uh, okay. uh, hon, hon hatade uh, samtidigt som hon, hon tyckte det är väldigt underhållande och bra. Hon hatade dagarna när ni är jättejobbig jag bara sparkar runt i sängen när jag sitter här och gejlådar mig istället för att mm. där och ta ansvar. Um, och förstås ta det tid med ditt äring och liksom ni ska banda så mm. det är ju mindre soffmys för oss. Då. Um, mm. Samtidigt tycker de vissa avsnitt är underhållande och bra. Uh, att, nu, nu tror jag hon beundrar uh, lite den här insatsen i alla fall. Men mm. uh, Hatar och så här ibland tummar upp den. Ja. Hon önskar nog att jag hellre satt och, och var en god man tillsammans med henne. Men det är min typ av passiva Så, så. misshandel. Mm. Ja, Vad tycker jag din no, Det här jag skulle säga att kaje notika tas sittarna är, är, är underhållande äh, är inte helt förstående gällande liksom den här timtabellen för in, inbanningen. Mm. Mer, mer för att hon, hon ser hur den Zambia kan vara. Mm. Efter efter en sån här Nå, en sån här grej. Och när vi är färdigt får det ju faktiskt gå och lägga dig. Ja, det är ju det det är ju det alltså jag, jag är förstår inte medveten om det. Men ja. det ändå. Så att jag, jag jag blir ju också äldre. Jag har inte är inte jag har inte samma stamina Nej. på det sättet. att det skulle klara mig utan sämnen. Liksom sån sömnen det slår väldigt hårt. hårt ja. mig. Ja, men jag är väl nog så här nattjuna, så för att jag här typ strax under fem timmar per dygn liksom Jag är i princip en katt jag liksom kurar ihop med ett höj och svarar när jag kan, tills mm. liksom, det är tid att klippa eller göra något så här riktigt arbete med att få pengar för det liksom tills min flickvän eller tills min baby min den. Ibland så strykar jag så här vingligt ut efter föda Försöka fånga lite liten sparv i munnena. Det är svårt att göra en så framgångsrik podcast som vi... <kör> Okej, okay. nästa. Får ni betala för att göra den här shiten? Uh, I wish. Inte mm. Men med din hjälp, kära lyssnare, kan vi tillsammans bygga en ekonomisk trygghet. Skicka, skicka ditt kontonummer ja. till triggervarning.gmail.com Ja, ja bra idé. Gör Precis, det. Får ja. Ja. Mm. Um, uh, Okej. Okay. Lyssnar faktiskt Nikolajs mamma på programmet. Mm. Uh, och samismamma då? Vad tycker du? Nå, kanske det är dags att uh, berätta om samismamma då. Jag har ju redan nämnt att min mor lyssnar. Mm. Uh, inte regelbundet, men, men nog att de återkommande lyssnar uh, no, no, alltså ja, um, kanske uh, inte för att vi tvivlar på min mors nätkunskaper men jag tror att största hindret att hitta podden och klicka på rätt fil och få den att spela um, mm. men det sagt så var jag någon gång när jag typ har varit hemma så jag som typ så sagt att här hey, kan du gå in lite och sen så här hey, att det här är intro som jag just bandar. Vad tycker du om det? Men hörs det att jag säger vitt? Och, ja, nu hörs det väl var ganska bra. Nu. Okay. Var det roligt? Mm. Kanske skulle du kunna banda något annat istället. Nej, mm. mamma! Men, inte vet jag. Kanske. Uh, så jag, jag kan inte riktigt säga vad hon tycker, jag ska måste ringa upp och fråga mm. om hon har lyssnat på något riktigt fult på internet senast senaste tiden okej jag vet inte ja. ens vilket program jag, eller vilket avsnitt jag skulle rekommendera åt henne om hon inte har lyssnat på någonting än jag tror man måste <laughs> ja. Ja. börja från den djupa sidan och sen blir det ju bara lättare <laughs> ja, precis ja. men mm. vad tycker din mamma då? ja som sagt, hon hon har nog verkat verkat så att det positivt i det att hon hon säger nu har fått några ordentliga skratt men tror inte att det är liksom någon sån här typ copingmekanism så där alldeles jag finns det lite lite där inne men men samtidigt liksom min min mor kan ibland säga överraska nu på det sättet hon liksom ser en humor som man tänker att va Äh, jag tänker som min moster framför datakärmen att titta som så här hållat framför sig säga att ja, för 35 år sedan kunde jag kvävt honom i sin linda. Men jag lät det förordas och spridas över hela internet. Äh, <skratt> ja, men det, det talar väl till, till deras generation, de är tuffa kvinnor som kan stå ut med mycket smärta och finna, finna glädje i att, deras unga män på något vis letar sig ut i sina rum nu som de <laughs> ändå på internet. <clears throat> män. Vi, vi, vi, kan ju, vi kan ju säga hej om de, de lyssnar. Hej mamma. Ja. Hej mamma, tittar jag på internet. Mm. Sluta flärta med min mamma. Um, <laughs> okay. uh, vilken stad bor ni i? Ja, vill, vill du börja? Mm. Men, är det någon överraskning att obunne bor i åbo? Vakan obunne bor, jag bor i bombunne bombunne. Jag ska ju ja. kunna tro att det är liksom något jag har uträknat, men det är bara rockas. Mm. Ja. Mm. ja. Uh. Ja, no, äckorren, eh, bosatt i borgå. Mm. Det. ja, that is that. Det är nog riktigt intresse-smurfarna noterar avsnittet här. Ja, det, det är definitivt. Oh, my goodness vad det ni för tandkräm? No, det finns bara tre av de här allmänna frågorna kvar, sen har mm. vi en liten gnytta av det bästa innan vi får, mm. eller du får gå och lägga det, kanske sova typ en timme eller två. Jag ja, en äh, okay. följande fråga då. är ni inte rädda att någon som ni är, är kränkt till exempel Sandfinländarna ska söka upp er och göra livet surt för er no. jag vet inte det finns ju ingen ära där att kränka <laughs> ja, men, slam ja men, ja, men. Bring it bra. I'm ripped in my pants. Alltså, okej, så här. Att, um, jag står för allt som jag har sagt i avsnittet. Mm. Jag har säkert sagt några välvalda ord om där ibland till exempel Sandfinland. <clears throat> om det är någon som vill söka upp mig för att göra upp så att, please, att No, men låt inte mig hindra dig. Men igen, jag väger 120 kilo. Jag sover liksom typ mindre än fem timmar om dygnet. Och liksom när jag är vaken så är det mesta jag hör. barnas har både när och när mitt barn inte är hemma. Så att, are you sure you might have mess with this? Just saying my man. Och liksom sen bara förtala till Nikolajs fördel. Han är psykolog. Han kan reducera dig till aska. Det liksom bara professionell diskurs så att så bara håll dig till att fortsätta liksom förtrycka liksom minoriteter Tid, sno, korsa, snog våra vägar igen Ta vara på den tiden du har kvar Bra ja. Okej okay. uh, okay. Är det kanske en aktuell fråga? Hur länge kommer ni att hålla på med showen? Jag trodde det var min fråga Ja ser du sant <sökt> <sökt> <sökt> men du får ta, du får ta följande okej okay. uh, tills vi trattnar, att tills uh, den här mm. där skärmen blir ohållbart um, vi har väl nog redan kanske en aning fundera på att eventuellt sadla ner lite till sommaren därför att det kommer att innebära uh, lite räsande och eventuellt lite annorlunda ja. arbetsuppdrag i alla fall förbi det så det kan hända, det blir ohållbart <coughs> att hålla den här rytmen. Mm. Men uh, det kan bara hända att <coughs> vi kanske minskar ner till ett avsnitt i veckan under morgon eller två. Ja, mm. tills, det inte, tills det inte känns bra längre. Tills vi har slut på saker att säga. Tills Nikolaj blir gravid. Tills någonting händer. Mm. Ja. Mm. Och den sista av de allmänna mm. frågorna. Sen har vi den godbiten som vi har sparat till sist. Äh, varför förolämpar ni varandra hela tiden? Är ni vänner på riktigt? Nå, nej. Jag nog bara gjorde den så där. Reddit posta, Ersökt, Anyone is or wanna make a podcast? <laughs> Uh, ja, men liksom, okay. ja, ja, jag svarar om vem någon Är ni vänner på riktigt? Ja, det är vi väl Lite grann, kanske mm. uh, Varför förolämpar ni varandra? därför att vi är vänner på riktigt mm. Det var ganska Ja, nu, nu, är det, nu är det ju Ja, det, det är en sån här det, det är liksom en sån här jargong men det, men det görs ändå Liksom som ett, vad ska man säga? A term of endearment. Ja. Att det, det. det är ändå så att säga. Det, det är ändå ja. liksom ur, ur vad ska jag säga? Den synvinkel ja, ändå. Det är den, ja, den förgång för som han har skapat. Ja men det är ju svårt för vuxna män som älskar varandra att uttrycka det. Det är inte rädd din skitstör. Ja. ja, ja ja så är, så är det väl mm. um, Så är tack. det väl ja Jag tar, tar alla aggression Och vänder den inåt <laughs> I tystnad. Bra, ja. jättebra Okej, okay. um, okay. no, till sist nu då uh, Och sen ska vi verkligen avsluta För att god dag mm. uh, vi, uh, vi har nu att samlat några av de här högst personliga frågorna äh, som folk har ställt antingen till Nikolaj eller till mig. Äh, det fanns väl några här kanske in i själva den här allmänna grejen. Mm. Men vi tänkte att vi kan bolla några av de här. Äh, okay. yeah. Här har vi väl tagit de mest konstiga, knäppaste, mest antagoniserade frågorna. Så men jag tänkte om vi om vi gör så här Nikolaj. Äh, att... Uh, om kanske, kanske, kanske jag börjar fråga nu och sen kan vi bolla en mm. fråga så här mellan varandra tills vi har slut på frågor men om vi säger att okay. man bara får svara med en mening uh, okej okay. låter det bra ja, uh, för jag ja, vet att, jag att ni tycker säkert. om att höra oss och, uh, igen uh, tack för att ni har lyssnat på trygga och spoilervarning. och uh, det är jättetrevligt att ha är här uh, Nästa vecka så är vi tillbaka med våra eh, vanliga burdusa alter Och ger er eh, antingen fina recensioner av film och media. Eller nya eh, trevliga filosofiska problem att fundera på. Och uppröra sig över. Eh, men tills dess ska ni skicka in till triggervarningatgmail.com skicka gärna med era fanmail. Eller hatpost. Allting är bra egentligen. Så kanske vi kan göra ett nytt sånt här avsnitt om typ att år när alla har glömt. Eh, och eh, men uh, jag tänker jag vill tacka henne så kan vi avsluta efter vi har gjort de här frågorna. Är det någonting som du vill säga att våra kära kära lyssnare, Nicolai? Ja, Det där, uh, vad ska vi säga? Ta, hu, hu, hur säger man det? Liksom tack, tack och förlåt, I guess, <tack> på någon <tack> nivå. <tack> ja, jag tror det är bara bra tagline för vårt avsnitt av vår <tack> podcast. Yeah. Tack för låt. <laughs> Glöm och gråt. Hur bär de sig åt. Uh, no, men, no, men, are you ready? Jag, okay, jag är inte okay. helt säker på vilka du har tagit nu och Jag tror du vet inte heller vilka jag har tagit. Så, uh, mm. Ren agro idag. då. Mm -hmm. Okej. Okay. <clears throat> Varför vågar Nikolaj aldrig argumentera mot sami? Uh... No. Kanske för att jag har svårt att välja ord. Och för att jag tycker... Jag är rädd för konfrontationer. Och det är det enda som ja. jag handlar om. Det är som så mm. massivt supercharged av alla konfrontationer. <laughs> jag trodde att han kämtade. Ja, cool. mm. uh, Okej. Okay. Då ska vi se här. Um, jag kan nu kolla här att det är inte är något som lite har kommit upp i de här generella frågorna. Um, fråga igen bara mm. om de har kommit alltså, uh, skryter du så mycket med din sexuella förmåga för att du på riktigt är impotent precis som din ilska um, no, om, om min uh, kroppsliga impotens skapar min, uh, min underbara men dock diabetes sjuka lilla flicka så kan jag bara behöva för att fundera på uh, vad min vad sa du? Min aggression, min ja, din ilska. Ja, vad min ilska skulle kunna skapa i sin impotens. Tänk om mm. jag ändå blev potent. Mm. Okej. Okay. Um, varför är Nikolaj ens med i programmet? Han sitter ju bara där. Mm. Är jag är ansiktet. Med. Ja, det är det, men jag är ansiktet utåt. I podcasten där vi inte ser några ansikten. Ja. Ja. Nikolaj, han har ett ansikte som jord för rad. Ja. Varför kom inte jag på det det skulle jag jättebra. Ja. Då minst är han inte impotent. Okej. Ursäkta. Ursäkta. Uh, uh, du kan nog kritisera andra framgångsrika och visa personer vad har du själv uppnått? No, jag gör ju en hel del programmet så jag kritiserar väl de visa och kunniga där i jag kritiserar mig själv mm -hmm. dessutom har jag åtminstone ett all maxlevel karaktärer i World of Warcraft tal material för en röst. Ja. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Okay. Um, Nikolaj låter väldigt rik och privilegierad. Uh, Vad ska han sitta och uttala sig om arbetslöshet eller stöd? Mm. Mm. Ja, alltså det är ju, alltså det är sant. Jag har befunnit mig i en privilegierad situation i att jag har fast tjänst egentligen så fort jag äh, avsluta mina studier. Det, det, är en, det är en situation som inte, inte alls är alla mm. Så ja, det där, jag tänker att jag är medveten om det här men det betyder ju inte att jag inte skulle vilja att andra också skulle kunna nå no, bästa möjliga situation. Ja förlåt. allt jag hörde var att är med rich ass, I'm a rich ass, I'm a rich ass, Ja no, det, var det, det var det jag egentligen sa. <laughs> ja okej. Okay. Bra, då vet vi det. Det, det enda, det, min, liksom, min ringesignal på telefonen är ju den här Mane, Mane, Mane. Mane. Ja, money. ja. No, men vad är Nikolajs favoritaktivitet? No, men, att ta på sig sin topphatt och gå och peka finger åt medelklass. Ja. ja, precis. Ja. Uh, Okej, okay. men nästa. Uh, Samit talar så mycket om böger. Är det någon dolderskåp homo som döljer sig där? Om det bara vore så väl. Min passion en hemlig passion, en dold person som måste döljas bakom latent homofobi och en dag kommer att manifestera när bläckfiskarna... F vad var frågan? Uh, just det där. Ja. Okay. Uh, yeah. no, men igen den här karaktären. Men det är väldigt, mm. liksom det är just det där, gay ett så bra ord. Att, men det är ju som att gay betyder just min gay-gay. Sluta vara så gay. <laughs> Det fungerar inte alls att säga att sluta vara så homo eller att sluta vara så bög. Mm. Det är ju som yeah. en gay liksom, ett, det mm. att, liksom det är ganska inte, internationellt då gay. Samma som liksom jag älskar de med ordet fag. det är inte någon negativ slur för bög längre utan, vem som helst kan vara en fag. Så låtsas alltså yla fag, Nikolaj, dina pengar och din välfärd är ett utseende. Ja. Mm. Ja, äh, din fråga då ah. uh, varför är Nikolaj så nervös hela tiden han låter som att hålla på att skita när sig varje <laughs> <laughs> uh. ha, um, Det låter jag faktiskt så det där var en, det där var en ny <laughs> <laughs> det var en ny insikt. För, ja, jag måste. bara på Vi det. Är... var riktigt lite. hard hade förstoppning så, så, så där man ska massera som och massera dem mot som magen. Som man säger. Baisa, Ja. Ja, det, ja alltså det. jag måste riktigt ta en, ta en extra extra lyssningsomgång och se om det låter för stoppat. Här ja, hur låter man att hålla på shitarna när sig. <laughs> <laughs> ah, ja ja. Uh, ja. Uh, very good some, boss. Obeckrem lättad och lite skamsen. Ja. <laughs> Tyst plötsligt lättar om man är helt normal igen. <laughs> faktiskt får ingen kom på besök mm. på en tid <laughs> ja okej okay. uh, okej okay. uh, är Sami faktiskt så tjär i sin egen röst som han verkar vara i de här avsnittena ja okej okay. det var det var kort och vad han men vad för hymla ja sant Uh, Hanikola är faktiskt en flickvän han låter som världens största oskuld Den är riktigt så riktigt headshot direkt uh, uh, ja det, det, det är ju det är ju sant jag bevarar min min oskuldsfullhet så här i hur jag, hur jag ter mig omgivningen uh, men sanningen är det, uh, ju jag befinner mig i ett förhållande äh, förlovad ja mm. så ja, där, där har vi det mm. ja mm. mm. och oh, jo, vi, vi, vi har vi har var, ja, idkat älskog åh, oh, snap <laughs> uh. ja, precis mm. um, okej okay, uh, där Sami, vad tror du att din dotter kommer att säga om de här poddarna? Helt ärligt, är det här ett bra arv? Um, då, I vilken ålder är väl den största frågan? Men jag antar att hon en dag kommer in och, Fader! Jag vill diskutera med dig om det här kulturarvet du lämnar efter mig och att du inte kunde betänka de kommande generationerna och vad det och vad proletäret skulle ta av. denna din ordsmägma som har runnit ur dig nu i över ett år. Fader, jag leds vid dig och avsäger mig all vidare kontakt. Jag tror jag. jag gissar att det här är vad hon säger sen när hon är 40. Ja. Ja. och du har vi är inne på antal, avsnitt X. Ja, sitta på alla dom och skrika på <laughs> <laughs> ja, Hur är det med team där cyberhamonerna. <laughs> Så att säger cyberhamonerna på samtidigt. <laughs> Men det var det är faktiskt en liksom um, det är en grupp som jag tycker vi ska göra en shoutout till. Uh, vi har ju av våra liksom så här uh, trofasta lyssnare så har vi, mm. vi brukar hela tiden göra de här shoutouten till liksom vår gay community i avsnittet. Uh, men vi har liksom två uh, riktigt trevliga individer som båda är homosexuella, dock inte tillsammans, uh, som lyssnar, jag förstår, ganska religiöst på det här. Så uh, We Love You. Alla gay jokes vi is for you. Så so, enjoy. Där fick vi vår lilla shoutout för afton. Mm. Uh, ja, det, ja det är jag um, Okej. Okay. Mm. <laughs> Förlåt. Ja, jag, jag bara tycker om den här frågan. Varför säger Nikolaj bra fråga. Typ 10 000 gånger per avsnitt. Nu ska uh -huh. du säga bra fråga. <laughs> ja. Ja. Uh, det, det, det är, det är en utvecklingsmening. Ja. Ja, det är en utfyllnadsmening <laughs> ja. jag, jag är medveten om det och, och strävar till att förbättra mig. Mm. Så ni kanske i något framtida avsnitt kan höra mig säga en intressant fråga. Ja, liksom. Jag skulle aldrig använda mig av äh, interjektioner på det vis som någon jävla amatör. Liksom, liksom, liksom, liksom, liksom, liksom. <laughs> Men vad är det var, Nikolaj? Mm. Ja. Det där var en bra fråga. en <laughs> ni vänner mm. på riksdagen? jag börjar undra själv. Uh, ja. yeah. okay. uh, uh, väntas nu. Ska vi smida upp det här nu innan jag... Det fick jag ja. är, det. Uh, uh, är du så här kritisk och negativ för att du är bitter över att du inte har nått samma framgång som Ted och Kai ja, det är exakt det som det handlar om det är min, okay. det är min enda måttstock i världen mm. ja, okay. det, var, det var så bra att det kom fram så här tydligt och synligt mm. uh, <laughs> hur lång kuk har Nikolaj Tillräckligt? Ja. Det räcker alldeles från början till slut. Ja. ja. Men bara nästa. Ja. <laughs> det är det, där, det där som... <laughs> för, att, för att säga så. Just right. Ja. Just det. Mm. Um, där. Uh. Sami, no. du är ju egentligen irrelevant. Vad är din åsikt någon värde? No, men det är min show! Det är min show! Alla måste lyssna och hålla med mig hålla håller inte alla med mig så är ni gay och dumma Irrelevant. Ja, uh, no, men jag hoppas att mina åsikter eller liksom mina motiveringar eller som. Uh, få folk att antingen hålla med mm. med eller kasta vad jag säger. Och de kan ju variera från avsnitt till avsnitt, Gud förbjuder. Är mm. no. uh, Nikolaj tysk? Um, från min fars sida så har släkten tyska rötter. Men vi räknar många generationer bakåt. Cool. Mm. Mm. let's go ja. bra ja, ja. Men, men som sagt jag, äh, alltid finns det lite lite tyskt här så så det där jag kan börja skrika och gestikulera när som helst mm. um, spontant så bara börjar du marschera och invadera pål <laughs> Ja, jag vet inte. Liksom. Det, det, händer, det, det händer alltid under veckoslut. Ja. Ja. Det, det är liksom, I don't know. Ja. I don't know anymore. Um, Okej, okay. no, men för att ta lite mer där. Uh, uh, ja, borde inte Sami egna sig åt något annat än att jag går upp sig hela tiden. Nej, men det gör jag Så fort jag, både innan jag börjar banda och efter jag banda, så är, är kan jag hets i källbefläck, alltså. <hör> <hör> Okej, okay. bor Nikolaj faktiskt på en herrgård? Um, tidigare, jo. Jag bor han <hör> på en damgård? <hör> <hör> <hör> ja, nä är det. Det är ändå inte. Um, ska vi. No, no, for reference, uh, jag hade mitt hem, mitt barndomshem. Uh, Vad så där. Lite på tusen kvadrat. Mm. Ja. Ja. ja mm. Så det var. Det var så där. Det Kände. finns människor som att tappat bort sig i det huset. Känn det god. Ja. Mm. Efter det låste jag in dem i källaren. vad mm. där är de men Ja. No, let's move Jättebra. on. Um, hur många år av sitt liv har Sami förstört på nerd Vov? Oh, jag kollade där faktiskt häromdagen. Uh, mm. uh, åtminstone två, kanske tre. Alltså nu talar jag om konkret speltid räknar mm. ju som int innevärd liksom att jag sa vi alla liksom att eller någonting mm. annat utan det är som tid jag varit aktiv in i spel eller liksom gjort saker och stuff. Ja, åtminstone att var här spän när när det totalt spänd. Det är ganska nice. Uh, All right. Ska länge. Mm. Mm. Uh, hur mycket tjänar Nikolaj per månad? Uh. How real? egentligen, egentligen. Egentligen är ju, egentligen är ju så där allmän, allmän information, mm. men... Uh, Inte kan man ju bestämma för... panage på det vis. Ja, men, <laughs> uh, Lite för lite. Ja. Det skulle jag ha mm. sagt. Uh, Okej. Okay. vill man in. ha mera pengar. Mera pengar åt mig. Ja. Nu. ja, ja, ja. Bra. Um, Sami, no. hur lyckas du få så många tjejer om du nu är så fet och full som det målas upp i det här programmet? I have no idea, man. Um, <laughs> är det en bra fråga? en jättebra fråga. <laughs> uh, alltså, liksom om jag visste så skulle jag ta patent och sätta det på flaska, Men uh, vad på rätt tid... På rätt plats, på rätt tid och berätta jätteroliga limericks, tror jag. Mm. Um, varför <trycklig> får man en sån lust att slå Nikolaj på käften? Det är någonting jag har den där lilla je ne sais quoi. Mm. Ja. Och det är, jag, jag är säkert på något sätt släkt med Nigel Farage. Så är det. Ja. Mm. Okej. Okay. Säkert på något sätt. Um, Sami. No. Har du ens gått färdigt din utbildning? Det har jag inte. Jag är ingenting. Jag är en, ett akademiskt löv i, i vinden av desperation. Tack uh, efter Uh, det, liksom, det finns så många fina sätt att säga att man, man har sin, både sin grad och sin kande oskriven mm. men det händer jag kvar varför är du inte färdig för att shut up <laughs> um, hur ser Nikolaj ut <laughs> um. <laughs> uh. Många är så intresserade av Nikolaj. Hur fet är Sami? Är du dum? Är du irrelevant? Är du impotent? Och så bara, um, hur ser jag ut? Nej. Är... Ja, no, men tänker tänker den, den vitaste av personer. <laughs> ja, han är som ett kukluxklan som vi behöver att laka med. <laughs> Nej men alltså, jag tror på något att jag är den där, en den där the white guy who can't dance. Ja, det där liksom a white walk. Uh, yeah. modern skräckfilm som spöket på Tarvik. Ja, precis Ja, allt för god skull. Ja, ja, inte så många mm -hmm. frågor kvar. Uh, Mm, åtta ja, frågor skulle... oh God. What? Så många frågor har jag nog inte jag kvar ja, här. De är, är populär. Jaha, just så. Det um, stämmer okay. jag som är bäst. Där. Uh, ja. Tror du faktiskt att du är bättre än andra eller är det här bara ett sätt för dig att dölja ditt källförakt? No, jag är ju en man av vetenskap där som är Bevisat genom empirisk forskning om och om igen måste ju bli, också bli ledetaget rent statistiskt. Uh, mm. Hur gammal är Nikolaj? Snart 35. Ja, Nå, mm. du räknar mm. ju inte in nu den enda gamla målningen på här gården som suger i sig liksom. Ja, när uh, no, no. går vi en vecka tillbaka så trodde de nog att jag var no, under 30 uh, på Alco. Uh, går vi lite längre tillbaka än det så trodde de att jag var under Aderton i Erkiosken. <laughs> uh. Så liksom, det, det varierar. Man känner sig aldrig som en gammal gubbe, lika mycket som när man är ut någonstans för. Nikolaj. Det var alltså liksom ja, bara I det tack, och liksom färdärkösken id. Det liksom ja. fan i mataffärerna. Jag bara vänta på Anna ja. Liksom, man står där typ i kassan och ska köpa till varsin sida. Och, liksom, och så frågar de att liksom, är du säker på att du vill köpa ut det, din son. Man som sa att man är kill! Ja. ja. Men, men, men om jag gör en snabb så här, en anekdot. Uh, jag var på en bar med min sambo och så kom den då äldre berusad man och så sig där bredvid mm. oss vid, vid samma bord och så frågade han då av min, av min sambo att, Nå, att hur, har, hur har hur har tjejen nu kommer åt att dra ut en så här mycket yngre pojke mm. Mm. och hon, hon, var ju inte, hon var ju inte glad för att hon är fem år yngre än vad jag är Ja. Ja. Det, var, det var det var inte glada miner efter ja. det uh, men jo nu uh, ska vi se Sami mm. är du egentligen arg för att du inte får arbeta på Yle eller göra egna program på riktig radio vilka jag antar är då uh, ja. vansinnigt arg Uh, mm. Nej, inte ska jag säga nej till yla eller lönen. Mm. Uh, att bli begränsad av den här yla det kan jag leva utan, tror jag. Mm. Jag har ju nog sugit på det benen ett antal gånger tidigare i mitt liv. Så. Mm. It is good milk, but it is also mm. toxic. Uh, ah, Nikolaj barn? Mm. Nej, inte vad jag vet om. Go, cool. snabbt och effektivt. Mm. Som när Recoli skapar. Exakt. Ja, oh, men, åh, oh, come on. Mm. No, Okej, okay, men någonting till. Um, p -p -p -p -p -p -p. Uh, Sami, om no. du skulle ställas öga mot öga med en verklig komiker eller poddmakare så skulle alla direkt se hur dålig du är. Det var ju inte Aha. en fråga. Nej, det är mer ett påstående. Okej. Jag har missförstått uh, det här. No, jag har ju nog ställts inför ganska många. Uh, men uh, <laughs> jag har nog tagit mig ur det ganska bra. No, men, no, men det du säger jag är sämre än alla andra komiker mm. och poddmakare där ute. Okej. Okay. Mm. No, det, no, det är som det här. Försöker säger jag. Säga. Mm. Ja men säkert. Säkert har han hon eller det. En poäng i det. Mm. Men å andra sidan så här tycker jag. De ja, upp till bevis. Jag vågar nog mm. gå mot vilken sketchmakare. Komiker eller poddmakare som helst. Låt oss jämföra mm. kvalitet för kvalitet. Prestation för prestation. Kämp för kämp. I challenge anyone. Mm. Ja. Sug på du. Ja nu har han blivit. Nu har jag fått storhetsvansinne. Ja. ja. Någonting ähm, till då ännu? Jag har sex frågor kvar. Det. på det här, va? Uh. Hur ofta runkar Nikolaj? <laughs> um. Jag tror det är bättre att fråga hur ofta runkar in Nikolaj. <laughs> um så so passligt det är appropriate allt <laughs> ja alltså inte just nu <laughs> nej in, inte under avsnitten nej vi skrev under kontraktet in medan vi bara. sen är det skit <laughs> <för då. laughs> ja precis <laughs> jag bara kommer tillbaka där med intresse smurfarna och liksom jag hoppas ja. att ni sitter och antecknar flitigt. nu ja, ja, nej, tillräckligt uh, <laughs> ja. okej okay, um, okay. mm. uh, uh, kan samiens få ur en fullständig mening utan könsord eller att förolämpa någon fitta ni inte tror jag det hör du ditt homma. Uh, no, jag tycker jag är ganska bra ifrån mig det här avsnittet tills jag blev mm. Jag undrar om folk hörde att enda ord jag sa om de här rollerna man spelar. Men um, <laughs> <tror muligen> inte. Nej, jag tog rätt. Okej, den här var intressant. Uh, är Nikolaj en sionist ja uh, nej. Jag tror man måste vara inte. judisk för att vara zionist. Men... Ja, jag, jag tycker väl det. Men vad uh, har det varit uh, att ne. Där ser jag bara undra, oh, varifrån kom det? Ja, uh, inte. Kanske, och... det, kanske det är någon, någon som har sittat på Twitter och ja. börjat fundera. Ja, det är så här: damn liberal media eller zionister mm. hela bunt uh, Oj, nästa fråga kommer att göra dig så fitt Det är den enda frågan som kommer att göra dig fitt Okej okay. uh, Det där, uh, nu ska vi se Den där <laughs> no, Okej, okay. vem i helvetet tror du att du är egentligen? That's it eh? Ja, det var okay. Det var Intressant. jag är Sami Raineron Rea Sobonde av Guds nåde skaparen och makaren av friggevarning och spoilervarning. Och, och innehavaren av inte en utan två original 8-bit snitt ändå konsoler. Mm. mm. Ja. Uh, okej, okay. är du redo? Yeah, Som, okay. Ja, okej. Knip i ihop ditt honom. Hur mycket suger Nikolaj på Dark Souls? Uh, mm, alldeles för mycket för en uh, Platinum Achievement. Men uh, nog så att jag har kommit igenom allting. Så so, just right. Just that. Good amount of right. Mm. Bra fråga. Varje, varje smärta, varje slag är nog liksom i fördel. No, han var bättre på den jag så han är ju en filt i <laughs> Ja, precis. Okej. Okay. Mm -mm. Precis. Uh, okej. Okay. Eh uh, ja. no. Är du en kommunist? <laughs> <laughs> uh, <laughs> ja. Uh, ja, ja. Jag, jag vet inte ens vad jag ska svara på det. Uh, sure. Why not? Visst. Okay. Varför inte? Um, mm. men jag, jag är en sådan kommunist som jag tycker vi ska dela allting utav mina grejer. Funkar det? Mm. Jag inte om det får röra mina grejer. Mm. Mm? Okej, okay. okay. mm. jag har tre frågor kvar av dig nu Nikolai. Väldigt nära mm. slut. Vad är Nikolajs favoritporr? Favoritporr? En där de ställer många bra frågor. Ja, jag märker det. Alltså... Favoritporr? <laughs> Oj, nej, jag läser det. just nästa fråga. Det, var, um, det är nog ganska så där ska jag säga, vanilla. Mm så glasspor ja, ja, ja det, det är liksom porrversionen av den där uh, little babies ice cream okej okay. okej, okay, no men go go go go, go, go. Mm. Um, okej, okay. no, här var en varför är sami så anti alting ja, För att allting är så dåligt varför är allting så dåligt varför kan inte saker vara bra som hela tiden, kuken Mm. Okej, okay, den här tycker jag. <laughs> varför stönar Nikolaj hela tiden i programmet? <laughs> <laughs> uh, för att, varför gör du det? För att det är svårt, det är svårt att vara Nikolaj. <laughs> ja. Ja. Det är tungt. Det är en big mm. Mm. Ja. Nu oh, har jag bara men, en fråga kvar Jag ska försöka hitta en att ställa här. Mm. Okej. Okay. Ja men uh, Sami. No. Då du sitter där oftast i klädd bara boxar shorts och gör de här inspelningarna. Yeah, boy. Vad är det för bild åt din dotter? Varning det här kan hända dig om du inte tidigt kärper och skriver färdigt både din kande och din gradu innan du lämnar universitet ja ah, det varnande exemplet exakt och kanske ungefär så här stora blir dina tissar om du bras på pappa yes, so. just ja. uh, uh, double d <laughs> ja no. No, lite mindre I've been working out okay. sista frågan Uh, är Nikolaj kort på Sami jag skulle kunna intresse smurfanteckna lite själv huh? så jag vet uh -huh. Då kommer jag hälsa på i, imorgon här till och med idag yeah. är det bara bara 27 över 4 yeah, så kanske kanske det, kanske det är svaret på frågan ja, du kommer över idag <laughs> men vad kommer du över en mycket bra fråga <laughs> Uh, tack för att ni lyssnade på vårt väldigt ärliga, väldigt långa och väldigt uttömmande svar på alla era Lyssna. frågor. ja det här var en herkulean task mm. ja då men då nästa vecka får vi hikläda oss mantlarna av uh, professionell aggression igen då. så ja. tills dess mina damer och herrar och diverse och tack för att ni har följt med oss på den här resan. Vad ska vi göra om nästa vecka? En mycket bra fråga. Trygga <tryggavarning>